Салтан Газібей з двома маленькими синами-близнюками на руках вихором проскакав на змиленому коні вузькою вулицею Бахчасарая на ходу гукаючи козаки-козаки. Перед брамою Ханського палацу на кам'яному містку, під яким зіркотів каламутний потік, осадив коня. Ханські нукери довгими списами перегородили йому дорогу. Козаки, вак, мечеті козаки, прохрипів салтан. Швидше до хана бийте на сполох, незабаром вони будуть тут. Нукери посіріли від страху. Один з них хутко відчинив браму, а другий заходився, що сили гатити залізним келепом у велике мідне било. Бахчисарай загодів, як стривожений вулик. Вузькі вулички враз наповнилися переляканими людьми. Салтан в'їхав у двір ханського палацу. Страшне слово «козаки» миттє облетіло всі закапелки і підняло на ноги і старих, і малих. З другого поверху, по сходах дерев'яної галереї, прудку збіг у золотистому шовковому халаті хан Мюрат Гірей. Побачивши запиленого вершника на мокрому відпоту коні, кинувся до нього. «Що?» – видихнув перелякано. «Великі хани! Козаки! Де?» Прийшли. Альмую, ось ось буде тут, я ледве випурснув з їхніх рук, всі мої загинули. О Аллах, великий хане, дорога кожна мить, не гайся. Мират Гірей глянув округленими від жаху очима на нукерю. Коней закричав врискливим голосом Коней, посадіть всю мою родину на коней і в ліси, на яйлу швидше. Йому підвели гнідого рисака. Не чекаючи, поки інші члени сім'ї зберуться і сядуть на коней, він скочив у сідло і м'якими, обшитими. Атласом кімнатними чириками хутко пірнув у стремена, рвонув поводи, пригнувшись, шпарко помчав, охоплений жахом. Лопотів на вітрі. Розкішний халат, блищала проти сонця, спітніла голена голова. Хмара куряви здіймалася з під копит ханського коня. Без зброї, без шапки, голомизи у барвистих шовкових шароварах і такому ж халаті Мірат Гірей скидався зараз не на грізного хана Вогіна, перед яким тремтів увесь Крим, а на бризклого, підстаркуватого купця з кафи чи Гезлева. Перелякані жителі містечка шарахалися перед його конем. Під кам'яні загорожі. Слідом за ханом мчали інукери, ханські жінки, сини й дочки. Тупіт копит, крики, хмара і пір'я з розтоплених копитами гусей. Усе це нагонило ще більше жаху на бахчисарайських убивателів, на яких звістка про напад козаків звалилася як сніг на голову. З усіх боків чулися крики козаки. «Урус шайтан! О вай, вай гори нам правовірні! О Аллах!» Люди металися, мов божевільні, кричали, плакали, благали ханських воїнів не залишати їх на призволяще. Але ніхто нікого не слухав. Сліпий тваринний жах гнав хана, його численну родину і двірцеву варту Геці з Бахчисарая. Швидше туди, до лісів, що темно-зеленими хмарами залягли по узгір'ях і глибоких долинах, на Яйлу, а там до моря, де завжди на поготові стоять ханські кораблі. Не встигли останні втікачі сховатися в лісі, як з протилежного боку на півночі знялася курява, томчали передові загони запорожців. Частина їх повернула ліворуч у вузьку улоговину де причаївся Бахчисарай, а чималий загін, помітивши втікачів, погнав прямо на південь на Яйлу. «Нас переслідують, нас наздоганяють, гори нам!» – закричали ханські жінки і діти. Хан скриготнув відбесилою люті зубами. Страх і сором переповнили його серце. Як трапилося, що Перекопський бей завчасно не повідомив його про небезпеку? Чи козаки винищили до ноги залогу Перекопу? О великий Аллах, тепер у тан шайтан затопить своїми воїнами весь Крим і пролє море крові правовірних. Як же ти допустив до цього, о великий Аллах? Хан глянув на свій рушитий халат, на м'які чирики і сором з новою силою пронизав його серце. На кого він схоже? Як насміхатиметься з нього султан Магомед, коли його вивідачі, котрі запрудили весь Крим, донесуть йому проганебну течу хана? Однак роздумувати було ніколи. За півгодини козаки будуть тут. Вперед гукнув хан і перший прудку помчав на Яйлу. Пізно ввечері дістався до Ялти і кинувши поводи слугам, збіг по трапу на Галеру. Тільки тут відчув себе в безпеці і трохи заспокоївся. Кожної миті Галера могла відчалити від берега і вийти у відкрите море, де вже ніхто не зможе наздогнати її, але після невдовгих роздумів Хан скасував свій наказ відчалювати і вирішив заночувати в Ялтинській бухті. Поволі до нього поверталася здатність тверезо мислити. Страх за власне життя зник, і він почав думати про те, як зібрати військо, щоб дати сіркою відсіч. Переодягнувшись у військовий одяг, причепивши до боку шаблю, а за пояс, застромивши пістолі, він знову відчув себе ханом, а не і його голос, коли він почав віддавати нукерам накази, набув колишньої сили і впевненості. «Спасибі тобі, Газібей, за вчасне попередження. Ти врятував нас усіх, поблажливо поблескав Мірат Гірей по плечу стомленого і прибитого горем Салтана. Про твоїх...» Діток потурбується, а ти зараз, незважаючи на втому, тому, скачи в Алушту, піднімай людей. Хай усі, хто має коня і шаблю, їде на Яйлу, звідси ми ударимо по козаках. Нехай Алуштинський бей розійшли гінців по збережжю аж до Кафи, з моїм наказом збиратися на Яйлі. А сам завтра у півні прибуде з військом до витоку Салгіру, звідти долиною ми підемо на північ і погромимо мерзенних яурів. До пізнього вечора хан розсилав усі боки гінців і говідачів, і тільки далеко за північ украй знесилений зайшов до себе в каюту і важко впав на широку, застелену розкішним, барвистим килимом та На другий день у станцірка на березі Сиваша почали прибувати цілі валки колишніх невільників і невільниць. Чоловіки, озброювшись татарськими луками і шаблями, допомагали запорозцям здерегти бранців, яких було майже стільки ж, як і визволених невільників. А жінки й дівчата, також туми, тобто діти, котрі народилися у невільниць, гнали отар овець, табуни, кони і череди худоби. Ця військова здобич вкрай була необхідна для зворотного походу козацького війська, бо давала в дорозі м'ясо, молоко, сир. В суботу вранці повернувся загін, що ходив під козлов. Не встигла улягтися радість від зустрічі і щасливого завершення походу, який закінчився погромом багатого приморського міста і визволенням багатьох сотень невільників, як на південному сході знялася курява. Прибув Кавський загін. Сірко радів, розгромлено пів Криму, визволено. Тисячі людей, захоплено багато полонеників, на яких згодом можна буде вимінити ще кілька тисяч невільників. Такого успішного походу запорожці не робили з часів Сагайдачного. Коли б повернувся загін з-під бахчисарає, то й додому пора. Біля сіркового намету, розбитого на невисокому горбі, стоїть бунчук. Кошовий наказав джурі слідкувати за тінню і відзначати її камінцями. Сонце... Підбивається все вище і вище, і тінь стає коротшою. Ось ось вона впаде на полудневу відмітку. Сірко починає хвилюватися. Чому досі не повертається загін з-під Бахчисарає? Невже трапилося з ним щось лихе? Невже Семен Палій, котрий замінив загиблого Шумила, не зрозумів його наказу? Правда, до Бахчисарає трохи далі, ніж до Козлова чи Кафи. І населений той південний край густіше, отже і опір ворога міг бути сильніший. Та все це не виправдання. Наказ про повернення в суботу опівдні, півдні був категоричний, і виконати його потрібно будь-що. Чому ж затримується Палій? Сірко стоїть на горбі перед наметом і вдивляється в у у голуби, розпечений нещадним південним сонцем обрій. Але його старі вицвілі очі не бачать там нічого, крім хвилястого Марева. Поряд з Кошовим стоять отамани і значні козаки. Всі вони... Небагато молодше за сірка, якушовий теж не дуже покладається на їхній зір. Вся надія на молодого джуру. «Ну, Васю пильно дивись», – наказує молодикові. «Не видно?» Той шию витягнув, аж не в піднімається, обводить поглядом далечінь. «Здається, їдуть», – радісно вогукує він. «Ген-ген», – знялася хмарка на видноколі. Волос його ще не впевнений, адже то, може, вихор здійнявся. Та хмарина росте, шириться і з сумнів зникає. Їдуть. Сірко осіняє себе широким хрестом. Хрестяться й не слава Богу, можна рушати додому. Однак радість була передчасна, на раптом у степу знявся стовп чорного диму. То перед у вас сторожа подавала знак, що йде орда. Сірко стиснув кулаки. Вилаївся, чортів син, палій, через нього доведеться зкуптися з кримчаками. Казав же, у півдні всі мають бути тут. Ось тепер маєш, нас п'ятнадцять тисяч, а 1040, тисяч сорок, мабуть. Всі мовчали, пильно вдивлялися у хмару курєви, серед якої вже... Видніються татарські бунчуки і гостроверхі шапки кочовиків. Хмара поволі росте, розширюється, охоплюючи відстань у кілька верст. «Що будемо робити, батько Кошовий?» – питає Сухий з їжакуватими сивими вусами. «Отам Анрі, може відступимо за севаш? Татари, думаю, не посміють гнатися за гниле море». Відступати вже ніколи. Це буде не відступ, а втеча, відповів Сірко, та й загін палія не можемо залишити на загибель. Готуватимемося до бою. Нас немало, та майже дві з половиною тисячі невільників, які битимуться не з гірше козаків, бо не захочуть знову потрапляти у неволю. Ми обрали і укріпили вигідну позицію. Хан може атакувати нас тільки в лоб, тож зустрінемо його вогнем з мушкетів та фальконетів. А татари страх не люблять, коли їм палять просто обличчя, тоді вони дуже швидко показують потилицю. Йдіть, займайте місця і без мого наказу в атаку не кидайтесь. Весь козацький табір зразу зворушився. Запорозьці кількома лавами. Покорінно залягли в шанцях. До ставки сірка вже мчали гінці та джури з донесеннями. Жінок і дітей, також полонених, та військових здобич, відвели на край півострова і почали переправляти через Сиваш. На якийсь час над сірим солончакуватим степом, що дихав гіркою полинною спекою, запанувала тривожна тиша. Її порушували тільки іржання козацьких коней та квиління білокрилих чайок. Сірко стояв на горбі і стежив за ворогом, що швидко наближався. Татари вже були так близько, що навіть своїми старечими очима він добре бачив різномасті бунчуки над окремими чамбулами. Старий отаман уже давно загубив лік своїм боям і перемогам. Січові літописці свідчать, що тільки великих боїв він провів більше півсотні і всі їх виграв, а кількість дрібніших сутичок з ворогами – перевалила за півторасте. Бій був його стихією. Він звик до нього, як шведці звикає до запаху шевської смоли або ореч до скрипу ярма чи шурхоту рала в кулючій стерні. Бій був його ремеслом, і знав він його це ремесло досконало. Саме цим дехто пояснював вражаючу везучість Сірка. За останні 20 років він не програв жодної битви. Однак, коли Сіркові казали про це, він насмішкувато мружив очі і скептично похитував важкою голеною головою. А він краще, ніж будь-хто, знав, що одного ремесла полководця тут замало, що потрібна ще виучка і майстерність усього війська і віра кожного воїна у свого ватажка і у справу, за яку він бився. Якщо такої віри нема, немає перемоги. Саме так вірили козаки і повсталі селяни та городяни в Богдана Хмельницького. Такої віри і він серко домагався від своїх підлеглих і, здається, досягнув цього». Татари зупинилися за півверсти від козацьких шанців. Над ними майоріли бунчуки, колихалися знамена, поодинокі верхівці виривалися з орди і мчали до козацького табору. Наблизившись на відстань польоту кулі, вигукували образливі лайки і повертали назад. У бляклому небі з граями шугало вороння, вічний супутник війська і кривавих бойовиськ. Запорозці за своїм звичаєм залягли трьома лавами. Передня мала вести вогонь, дві задні заряджали мушкети у центрі, і на флангах Сірко поставив гармати, фальконети і гаківниці. Гармаші зарядили гармати, щоб вистрілити, як тільки татари наблизяться на політ ядра. Хан затримувався з атакою. Досвідчений воїн він розумів, що зібране поспіхом з усіх усюд військо може не витримати першої сутички і повернути назад. Тому на очах заходився перегруповувати свої загони, виставляючи наперед озброєних вогнепальною зброєю сейменів. Чорт голомози вилився сірко, спостерігаючи за маневрами хана. Здається, він не на жарт заповзявся біля нас. Гадає розчавити одним ударом. «Нех був би тут палій! Як мені зараз не вистачає його загону! Гей, Івасю коня!» Джура підвів сірого струнконового коня. Притримав Стременно хотів допомогти Кошовому, але Сірко відхилив його руку, бо бачив, що на нього звернуті погляди всього війська, і не хотів перед боєм показати, що його вже гнуть донизу роки і обсідають болячки. Тому сів сам. Один джура спостеріг, як напружилося все тіло старого отамана і з яким глухим свистом вирвалося з його груди повітря. Роки брали своє. Сірко поскакав перед лавами козаків. «Браття, отамани!» «Молодці, військо запорозьке», – звично звернувся він до воїнів. «Настала година, коли кожен повинен забути про все на світі, крім одного. Як перемогти ворога? Кожен має битися сьогодні за двох, бо ворогів...» Не приховую цього удвічі більше за нас. Але здавна відомо, що один добрий запорожець варти трьох ординців, То хіба ж здригнеться у кого серце? Хіба опуститься рука, якщо на нього нападе двоє або й троє? Пам'ятайте, сірко ніколи не відступав. Тож, чи знайдеться серед вас такий, хто сьогодні втечує зганьбить мою сивину і накличе на своє ім'я вічне прокляття і презирство всього товариства?» Вірю, не знайдеться такого. Знайте, з отієї могили він показав рукою на горб, де стояв його намет. Я побачу сьогодні або нашу славну перемогу над Мюрат Гіреєм, або знайду там свою смерть. Іншого бути не може. За вітчизну свою, за визволення з неволі люду християнського, ми всі, браття, грудьми станемо тут проти ворога нашого ненависного, споконвічного. Перемога або смерть. Перемога або смерть. відгукнулися лави воїнів. Умремо, але не відступимо. Слава батькові нашому сіркові. Серко поїхав далі вздовж неглибоких шансів, а зачаровані його проникливими словами, запорожці любовно проводжали поглядами свого вождя, з яким ладні були йти в вогонь і воду. Від тих слів у них з'явилася така сила, яку, здавалося, їм ніщо в світі не могло зламати. Об'їхавши поле, що через якийсь час мало стати кривавим бойовиськом, Сірко повернув назад і зійшов на могилу. Кошова старшина і наказні отамани Іван Ріг та Іван Стягайло, які на випадок смерті кошового мали заступити його у бою, розтопилися і дали йому місце на самому шпилі. Глянь, Іване, до хана прибуває під Могатихо, сказав Ріг, показуючи рукою через голову ординців, що вже. Ви швидкувалися і чекали наказу атакувати Справді з півдня швидко наближалося у хмарі курєве військо А може то наші повертаються? Ні, вась, каже, що ясно бачить татарський одяг на вершниках Та і знамена їхні, о, я навіть сам уже бачу Так, так, і я бачу тихопромову сірко Ну що ж, замість двох на кожного з нас тепер стає по троє ворогів Ото і всього На обличчі Кошового не здригнувся жоден м'яз «Ти так спокійно говориш, Іване, вигукнув стягайло. Можна подумати, що наперед знаєш наслідок бою. А чому ж, знаю, відповів Сірку, ми сьогодні або переможемо, або загинемо. Одного не буде, ми не здамося, і тому я спокійний. Раджую всім вам, отамане, так настроїти себе». І він раптом замовк. У татарському стані сколихнулися передні лави, стрепинулися бунчуки. Глухо і грізно застоганіла земля. Кримська орда пішла в наступ. Розоривши улуси понадальмою, Качу та бельбеком, палій повернувся назад, щоб вчасно прибути в стан сірка. Хоча і поспішав, бо часу лишалося обмаль, однак пішов новою дорогою. Захотілося пошарпати ще кілька улусів і визволити невільників. Шлях його лежав з Булганака на Чатирлик, а вже звідти на Джанкой і Сиваш. Перед Джанкоєм від полоненого чабана Татарчука Палій дізнався, що годину чи дві тому тут прийшов хан з ордою. Худий чорний Татарчук стояв перед запорожцями і злякно поводив вузькими очима, дрібно цокотів зубами. Куди пішов хан? Аллах свідок... Мурзо, я не знаю, про брикотів хлопець і махнув рукою. Туди десь, до Севаша, скільки було орди? Не знаю, багато. Ну, тисяча чи десять тисяч, чи двадцять. Двадцять, двадцять, закивав головою хлопчина. А то й більше. Коли б у мене було стільки овець, скільки воїнів у хана, то я був би багатший за самого падишаха. Палій задумався. Між запиленими... Бровами різко прокреслилася глибока зморшка. Що робити? Як з'єднатися з військом Сіркан? І чим більше думав, тим ясніше ставало йому, що він пропустився помилки, обравши новий довший шлях. Коли б з Бахчисарая він попростував на кмечеть, а звідти прямо над Джанкой, то виграв би півдня і вже давно був би в запорозькому таборі. Зараз же пробратися туди голим кримським степом, де все видно, як на долоні, просто неможливо. Ординці враз помітять, оточать і знищать. І Звенигора, і Воїнов, і Спехальські мовчали. Кожен думав те ж саме. Але нікому і в голову не приходило осуджувати необачний вчинок отамана. Бо винні були вони всі. Того чи надія примусила їх обрати інший зворотний шлях, який лежав по тих глибинних улусах, в яких як їм розповіли і полонені татари, і звільнені бранці, то милося в неволі чимало християнського люду. Може, там десь златка і стеха, думали вони. Може, Газібей заховав дівчат красунь подалі від очей ханських мубаширів, тож хіба могли вони повертатися на Україну, не переконавшись, що там їх нема? Той зворотний похід приніс їхньому загонові велику здобич. У степових улусах козаки захопили. Табуни, кони, отари, овець, визволили сотні невільників і невільниць, а на четверлику взяли в полон Мурзу Ізмаїла з усім його родом. Та це не тішило Арсена і його друзів В їхніх серцях погасла остання надія, бо не знайшли вони тих, кого шукали. Ніхто не знав і не чув про дівчат, отже витрачався останній слід. Становище було справді складне. На відрізанні від своїх вони могли стати легкою здобичю хана, але ж хто міг передбачити, що мірат Гірей так скоро оговтається після погрому, збере військо і навіть почне переслідувати запорозців. Може пробуватися через Берекоп, не впевнено промовив Звенигора. У Берекопського бея, гадаю, не більше сили, ніж у нас, якщо ми раптово ударимо. «Ні, ні», – рішуче заперечив Палій, «через перекоп не, ми не проб'ємося, а якщо й проб'ємося, то загубимо половину людей». Та навіть не в цьому річ. Не забуваємо, що Кошовий жде нас, жде на нашу допомогу. Він змушений або ж прийняти нав'язаний татарами бій тут, у своєму таборі, або ж тікати за Сиваш. Якщо навіть товаристу пощастить уникнути зустрічі з ханом, і воно вільно перейде через Сиваш, то Мірат Гірей не відстане від нього і буде переслідувати в Ногайських степах». Щоб урятувати військо від розгрому, кошовий змушений буде кинути здобич полонених невільників і поспішно тікати. Але ж може бути ще гірше, наші не встигнуть прийти сиваш і хан змусить їх прийняти бій. Ні, ні, ми мусимо допомогти своїм. Тоді треба придумати щось таке, прокрутив розчапіреною п'ятернею Спихальський, щоб прошупана пошити хана в дурні. Правильно, пане Мартине, жваво відгукнувся на слова поляка Семен Палії. І здається, я придумав, як це зробити. Як? в один голос гукнули друзі. Ми обманемо хана. У нас є чимало татарського одягу, знамен і бунчуків. Отже, ми переодягнемо весь загін. Тепер я розумію, вигукнув Роман. Хай не весь, заперечив Палій, у цьому нема потреби. Досить переодягнути три-чотири сотні і поставити їх під ординськими знаменами в голові загону. А якщо хан не повірить і пришле своїх гінців, спитав Арсен, Палій замислився. Між густими темнорусими бровами зійшлася туга зморшка. Ясними сірими очима він пильно подивився на товаришів, ніби вивіряв їх. «Нам треба випередити хана і переконати його, що йде на допомогу йому Перекопський бей». «Тоді мені доведеться їхати до хана гінцем», – тихо промовив Звенигора. «Що ти, брате», – вигукнув Роман, – «тебе зразу схоплять, даремно загинеш». «Так, Арсенові самому їхати не годиться», – погодився Палій. «Якби він не перевдягався в татарський одяг, татарина з нього не вийде. Але якщо він поїде з морзою і з Маїлом», – «З Морзою і з Маїлом», – Друзі не зрозуміли Палія, ніби він погодиться. А якщо й погодиться, то тільки для того, щоб усе чисто розповісти ханові. «Ну, це ще побачимо», – усміхнувся Палій і наказав трьом сотням козаків перевдягнутися в татарський одяг. Перевдягання не зайняло багато часу, невдовзі всі рушили в путь. Попереду розвивалися татарські знамена та бунчуки. За спинами у козаків, що відтепер мали видавати себе за кримчаків, стриміли луки, а при боках – сагайдаки зі стрілами. Цей передовий загін маскував собою козаків, котрі їхали позаду. Військову здобич полонених і визволений ясир залишили під охороною у неглибокій степовій балці. Коли на обрії забуваніли неясні обриси Орди, Палій наказав зупинитися. До нього підвели і Ізмаїла. «Мурзо, я вручаю зараз у твої руки життя або смерть усіх твоїх рідних і близьких. Підстаркувати кривоноги, але ще дуже й Морза видно, не зовсім уторопав, чого хоче від нього у руський отаман. Він швидко заморгав вузькими очицями і вклонився. Я слухаю тебе, шановний Бею, твоя доля теж у твоїх руках». «А як я маю це розуміти, вельмишановний бею? Перед нами стоїть з військом хан мюрад Гірей, Бачиш? Бачу. Хай береже його Аллах. Ти поїдеш до нього. Я? У морзи забігали в очиці. Що я там маю робити? Ти повинен сказати, що тебе прислав перекопський бей, який йде на допомогу ханові. Спитаєш, куди йому ставати з військом, і негайно повернешся назад. О, з тобою поїде турецький ага-бояр». Олій кивнув бік з Вонигори, який вирядився в яничарський одяг і саме накручував на голову чалму. О, вай-вай! Я розумію, може для тебе велика спокуса залишитися у хана, але в наших руках твої діти, твої жінки, старі батьки, весь твій рід у наших руках. Якщо з голови нашого друга впаде хоч одна волосина, ми винищимо всю твою рідню. О, Аллах! Мурза позеленів коло усміхнувся. А якщо я відмовлюся поїхати до хана, тоді ми зараз же зітнемо тобі башку. Родину твою це також не врятує. О я нещасний. Отже, ти поїдеш. Ніби у мене є інша можливість. О, ти добре. Якщо все щасливо закінчиться для нас, ти будеш вільний. А родина? Родина теж, обіцяю тобі». «О, вай-вай, великий Аллах! О, нещасний!» – я почав приказувати в розпачі Мурза. Та на нього вже ніхто не зважав. Палію обняв звенигору, поцілував. «Рушай, Арсене, пробач, що посилаю тебе до чертів у пекло, але сам бачиш, іншого виходу у нас немає». Незвинигора міцно потиснув руки друзям, торкнув бранця за плече. Гайда Мурзо. І вони швидко помчали по сірій рівнині туди, де на обрії здіймалися над ханським військом хмара Куряви. Орда чекала наказу наступати, але Мюрат Гірею все ще вагався. В його серці боролися два почуття – бажання помсти і страх. Бажання помсти – за розорені улуси, за тисячі полонеників, за ганьбу, яку він пережив під час утечі з Бахчисарая. Це почуття було таке сильне, що він ладен був без роздуму, на осліп кинути свої чамбули на клятого гору шайтана, щоб винищити його військо. При цьому він не думав, що сіркою його воїни, як і весь їхній народ русів, мають ще більше право ненавидіти кримчаків і мстити їм не за один, а за сотні кривавих наскоків на Україну, геть стоптану орденськими кіньми. Сам хижак, він керувався законом хижаків – нападати на слабшого і тікати від дущого. Але від нерозважного сліпого нападу його стримував страх. Він боявся досвідченого козацького ватага, боявся вогнепальної зброї запорожців і особливо їхньої артилерії. Врешті, боявся ще раз протягом одного тижня випробувати долю. А якщо фортуна відвернеться від нього? Що тоді? Тому він невимовно зрадів, коли йому сказали, що прибули гінці від Перекопського бея. Слава Аллаху, якраз вчасно вигукнув він, не приховуючи перед Морзою, Ізмаїлом та Звенегою, які вклонилися йому своєї радості. Скільки б і привів з собою вершників? П'ять тисяч великих ханів, відповів Морза, радіючи, що розмову повів хан і доводиться відповідати тільки на запитання. «Чому ж він сам не прибув до мене? Морза не знав, що відповісти, і безтямно кліпав очицями. Велике хане втрутився в розмову з Винигора, бо й не хоче необережним маневром зламати стрій ханського війська, що вже приготувалося до бою. Він чекає вашого наказу. Де йому стати? Це добре. «Бей, досвідчений воїн», – погодився хан. «Передайте йому, щоб приєднався до мого Чамбула. Ми в центрі завдомо урушай танові могутнього удару. Розтрощимо його найкращі корені, розколимо його військо навпіл». «Та бей, здається, і сам сюди повертає», – додав Мюрат Гірею, дивляючись у загін палія, що швидко наближався. «Ні, він зупинився, – великий хан, – заперечив Звенигора, боячи, що хан не відпустить їх назад». Так, він зупинився, погодився хан. Негайно передайте йому, щоб тримався мого бунчука. Ми зараз розпочинаємо. Хан, підвівшись на стременах, махнув шаблею і крикнув уперед, правовірні, уперед доблесні сини Магомета, Смерть є урам. Орда сколихнулась і важкою лавиною рушила на запорожців. Морза Ізмаїл, розширеними віджаху очима, дивився на незліченні чимбули хана і думав О Аллах, що буде зі мною, якщо ти принесеш перемогу моїм єдиновірцям і виявиться моя зрада? Мірад Гірей накаже живцем зварити мене в котлі, О вай, вай! Він аж поривався щось сказати ханові, але страх сковував його уста. Мюрат Гірей помітив душевні переживання Мурзи, його незвичайну блідість і розгубленість. «Що з тобою? Ти не захворів?» У нього страшне лихо, великий хан, поспішив з відповіддю Звенигора. Уруси захопили в полон усю його родину. «Ми визволимо її сьогодні, не сумнівайся в цьому», – самовпевнено сказав хан. Мурза Поплямкав губами, але Звенигора шарпнув його за рукав. Їдьмо, нас чекають дорога кожна мить. Він ударив коней, і вони помчали з вируючої орди в степ, де заверстучи дві стояли палієві козаки. На півдорозі Арсен зірвав з голови чалму й підняв її високо вгору на вістрі шаблі. Це був умовний знак, що все гаразд і що можна розпочинати атаку. Зразу ж козацький загін сколихнувся, зірвався з місця і, високо піднявши вгору малинові прапори і, сяючи проти сонця шаблі, помчав на ворога. «Мурзо! – гукнув Арсен, спиняючи коня. – Тепер ти вільний, можеш їхати до своєї родини. Я тебе відпускаю, але знай, життя і безпека твоїх рідних залежить від того, чи Аллах не скаламутить твого розуму. Досі ти поводився розумно». «О, Аллах!» – гнав Мурза і прудко помчав у біг, щоб часно випорснути із вузької щелини, яка ще розділяла Орду і загін палія. Бій розпочався навальною атакою татарської кіноти. Багато тисяч ловина ординців ринула на неглибокі козацькі шанці. Над степом знялася курява, Застогнала земля. Грім від ударів кінських копит відлунився аж на пологих берегах Сиваша а над усім линуло грізне Алла, що дзвеніло високо натягнутою струною і холодило серця. З висоти шпиля сіркою було добре видно все поле бою. Він зразу відзначив у думці неодночасовість татарської атаки. Здавалося, що наказ до Чембулів доходив із запізненням, тому орда йшла тупим клином, вірніш туго натягнутим луком. Мюрат Гірей хоче розітнути наші сили – «Надвоє», – подумав Кошовий. «Хитро, але не зовсім. Наші гармати заряджені картечою. Якщо влучно пальнути по кінноті, то…» – він підняв шапку і махнув нею над головою. «Оту ж мить гримнув залп з гармат і мушкетів. І враз якась невидима сила зупинила передню лаву ворога. Ніби, зашпуртнувшись, важко упали на землю татарські коні». Через їхні голови полетіли додолу вершники. Крик жаху і волю пролунав над степом. Однак задні лави, потрощивши копитами тих, що впали, не зупинилися, а скажено мчали вперед. Сірков друге махнув шапкою. Гармати на цей раз мовчали. Гармаші не встигли зарядити їх. Зате дружно ударив мушкетний залп. І знову поріділи ряди ворожих вершників, знову забилися в смертельних корчах низькорослі Кошлаті коні. Але він не зупинив атаки. Задні ряди летіли вперед і подекуди вже досягли козацької позиції. І в цей час у тилу татарського війська заполахкотіли малинові запорозькі прапори, пролунав бойовий козацький клич. Крик жаху струсонув ханське військо. Нурад Гірей сполотнів, прокляття, як його ошукано. Тільки тепер йому стало зрозуміло, чому Мурза Ізмаїл заїкався і мав вигляд людини, приреченої до страху. І яури змусили його стати на шлях ганебної зради. Прокляття! Що ж тепер робити? Атака майже захлинулась. Сотні воїнів корчаться у страшних муках. І те, що чим були, ще подекуди рухаються вперед, не рятує справи. І заціпеніння його вивів голос салтана Газібея: «Великий хане, дозволь мені, салтану Бею, відбити атаку мерзенних яурів, що опинилися у нас у тилу. Поки ти розправлятимешся з рушій ми знищимо їх. Мірад Гірею стало соромно. Хоча хитрий салтан Газібей і словом не натякнув, що помітив переляк на обличчі свого повелителя, уже одне те, що його васал виявив у скруті, більше мужності і самовладання, боляче хльоснуло хана по самолюбству. Однак він поспішно відповів. «Так, так, салтане, атакуй і відкинь Геурію у степ. Не дай їм з'єднатися з Рушайтаном». Салтан Газібей Відокремився від Орди і кинувся на переріз палієві. А Мюрат Гірей почав заохочувати своїх воїнів до нової атаки на позиції урусів. Тим часом у козацькому таборі панував зовсім інший настрій, побачивши, як позаду Орди раптово з'явився загін палія, Сірко радісно вигукнув Браття, палій прибув. Та ще й як він пошив у дурні хана. «От молодець!» – і наказав джурам швидко мчати по куренях і сповістити, що прибув бахчисарайський загін, як тільки я подам знак, усім кінно атакувати орду. Джури помчали виконувати наказ Кошового. «Коня мені гукнув Сірко. Йому підвели коня. Він скочив у сідло і витягнув шаблю». Поглядом ковзнув по темній масі кримчаків, що вже не стояли стронкими рядами, як це було перед боєм, і не кидались безоглядно в атаку, як це було на початку битви, а розпорушилися на окремі купи, які, не маючи від хана чітких наказів, діяли кожна на свій розсуд. Одні з них ще продовжували просуватися вперед і сходилися із запорозцями в рукопашну. Інші зупинилися в нерішучості, не знаючи, на що зважитися, атакувати далі чи тікати. Треті повернули назад, щоб відбивати атаку запорозців, котрі невідомо як опинилися у них в тилу. Серце старого Кошового радісно билося. Шалі Терезів явно почали схилятися на його бік. Саме час ударити так, щоб зовсім приголомшити ворога і примусити його показати спину Він глянув на телеханського війська Там завирувало страшне бойовище, і хоча крізь курів, годі було щось до ладу роздивитися, ясно було одно Палій своїм несподіваним нападом розладнав бойові порядки ординців, приголомшив їх «Їй Богу, добре, синку, що ти трохи припізнився і виконав такий фортель», – подумав про Палія Сірко. «Даремно я гнівався на тебе». Ще раз гримнув гарматний залп, а з мушкетів козаки стріляли тепер безперервно. Вже сотні коней і вершників конали на землі, та нові і нові тисячі продовжували насідати на козацькій позиції і подекуди схопилися з запорозькими куренями в рукопашну. Сірко виждав ще якусь хвилину, поки переконався, що більшість козаків сіли на кони, а потім махнув шаблею у бік ворожого війська. Враз грізно нахилилися вперед довгі списи і запорожці важкою темною лавою помчали в атаку. Степ сколихнувся від грізного тупоту і крику. Крем'чаки опинилися між молотом і ковадлом. Спочатку вони намагалися чинити опір, і не один десяток запорожців упав на землю від гострих шабель і тонких оперених стріл. Але крем'чаки вже втратили віру в перемогу. Чутка про те, що в тилу з'явився великий козацький загін, зовсім охолодила їхній бойовий дух. Поодинокі вершники почали завертати коней і тікати в степ. Мірат Гірей кидався від одного Чамбула до другого, та його голос губився в лементі, тупоті, брязкоті, шабель та іржанні кони. Ханські накази вже не доходили в неймовірній тіснєвій і безладді до війська, і воїн начальники Калга, Салтани і Мурзи діяли, як хто вмів і міг. А запорожці не послаблювали натиску. Сам Сірко ринувся в гущу бою. Його високий кінь з'являвся то в одному, то в другому місці, де було важко. Дужче, синки, гримів його голос. Помстимося ханові за підступний напад на Січ, за кров товаришів наших і всього люду християнського. Дістаньте мені, дітки, самого хана, я побалакую з ним у Січі по-нашому, по-запорозькому, а потім пошлю в Москву царю в подарунок. А якщо хто зачепить його шаблею, то теж буде непогано. Уперед, братчики, уперед!» Заохочені кошовим запорозці натиснули ще дужче. Ворог не витримав і покотився назад. Даремно лютував і лаюся Мюрет Гірей. Даремно розмахував шаблою і погрожував своїм воїнам найлютішою карою. Його вже ніхто не слухав. Страх огорнув серця правовірних і примусив шукати порятунку у втечі. Захоплений Невтримним людським потоком Мюрат Гірей закрутився в несамовитому вирі і відступав разом з військом. А коли почув, як хтось із запорозців вигукнув його ім'я, страх стиснув йому серце. З тої ж миті він перестав думати про військо і вдарив коня під боки, щоб швидше втекти в степ і вирватися з лещат урушайтана». Йому пощастило проскочити вузьким проходом, що розділяв козаків сірка і палія, але з нього вже не зводили погляду бувалі запорозці, які знали хана в лице. Хлопці, ловіть його, гукнув метелиця, тікає клятий. Незвенигора зі Спехальським першими кинулися вслід за втікачем. Їм на допомогу помчали десятки паліївців, кінський тупіт, козацькі крики, свист летіли за ханом і примушували його ще дужче втягувати голову в плечі. Врятував хана дуже ноги кінь. Прищоливши вуха, витягнувшись як струна, він поволі віддалявся від переслідувачів, аж поки чималий Чамбул, що відступав з правого флангу, не перетнув дороги за порозцям. Арсен з товариством з ходу врізався у лаву ворожих вершників, але ті бою не прийняли. Затуливши собою хана, вони на ходу повернули коней і поскакали вслід за ним». Утік, шолодивий випес, бідкався Спихальський. Шкода, ото була б здобич. Єден шанс був в житті самого хана спіймати. Ех, Арсен з друзями потішався над щирим смутком і досадою товариша. Не сумуй, пане, брате, маємо здобичі і так досить. Гай-гай, невдоволено бурчав поляк. Та все... На вороння, а тут самого Беркута з рук випустили. Коли то вдруге доведеться зустрітися з ним віч-навіч?» «Не тужи, синку!» – поплескав по спині пана Мартина Метелиця. «Ось прибудемо до табору, покажу тобі таку ляльку, що ти враз забудеш про хана, хай би був скейс». «Що ж то за лялька?» – пожвавішав Спихальський. Еге. ге таку кралю визволив я в акмечеті, що тобі, пане Мартине, і не снилася. Пишна біла тіла, як здобне тісто, очі сині, як море, а коси, як добре конопляне повісьмо. До того ж, твоя землячка, може й шляхтянка навіть. Був би я молодший, ні за що не віддав би нікому. Та ба, був кінь та з'їздився, тож боюся, що... Погордує мною старим, от і поступаюся нею тобі, великодушно. Бери, забавляйся, може, забудеш про свого хана. А й справді, Мартине, чого тобі побуватися за тим ханом? засміявся Роман. Бери пану, коли дають. Може, то щастя твоє. Та я що хіба відмовляюся? підморгнув лукаво пан Мартин. Дякую базу, батьку корній. «Хан – добре, а панне – всім відомо, ліпше». Перемовляючись і сміючись, згадуючи найцікавіше і щойно пережитого бою, друзі поволі поверталися до табору. Запорозці ховали вбитих, підбирали поранених, ладналися до далекого зворотного походу. Перед вечором, перебрівши сиваж, вони вступили в неозорі порослі тирсою Ногайські степи. Поверталися, не поспішаючи, бо не боялися погоні. Хан зі своїми недобитками навряд чи посмів би гнатися за ними. А ногайці, які кучували між Севашем і Дніпром, налякані розгромом кримських улусів, самі тікали, щоб не стати здобиччю козаків. Коли сонце сідало за далекий небосхил, запорожці зупинилися на нічліг. Коні й худоба та отар овець пішли Пастися понад берегами майже пересохлої степової річечки, а люди ривали тирсу, бур'ян, мостили собі постелі. Кашовари розіклали багаття і варили пшеняний куліш з бараниною. До самого осмерку – табір гумонів. Козаки впереміж з визволеними бранцями і бранками вечеряли, розповідали різні бувальщини, розшукували земляків і тільки пізно ввечері покладалися спати просто під яскравими літніми зорями. Спихальські з метелицею весь вечір брудили по величезному табору, розшукували бранку польку, але так і не знайшли. Чорти, батька знає, де вона запропастилася, бурчав метелиця, не радий, що замість відпочинку змушений швендіти у пошуках якоїсь шляхтянки. Та Спехальський не полягав. Ну, пройдімо ще ось тут, понад долиною. А чи вона де сидить біля багаття? І вони йшли далі. Зазирали в кожне жіноче обличчя, Однак у жодному метелиця не міг признати своєї бранки. Вранці, коли табір знявся з місця і розтягнувся, по степу нескінченною валкою, в якій йшло щонайменше тридцять тисяч люду, Спехальський під'їхав знову до метелиці. «Поїдемо, батько, ми знайдемо тоту пташину». «От напосівся, незадоволено буркнув старий, і що тобі до неї?» «Не сертеся, батьку. для вас вона лишень одна з визволених бранок, а для мене землячка». «А я ж на батьківщині не був уже кілька літ, гадаєте, мені не кортиць перекинутися рідним словечком із землячкою?» «Ото ж і воно, що із землячкою, та ще з якою?» Вони вдарили коною рисю, поїхали до гурту бранців. Тут були жінки і діти, парубки і літні чоловіки, ба навіть старезні, виснажені діди з Москви, Дону, Польщі та Литви, а найбільше з України. Одні провели в неволі рік чи два, інші – 10 чи 15 років. На більшості облич печать страждання і радості. Радості від довгожданної волі, що так несподівано прилетіла на прудких козацьких конях. Та були і такі, що не приховували смутку і розпачу, в їхніх очах стояли сльози, а з грудей вирвалося зітхання. Чого б це вони? спитав Спихальський. Чей же не в неволю ідуть, синку, у кожного своя доля, розважно промовив метелиця. Одному неволя, люта недоля, а іншому матінка рідна. Глянь на ту жінку з чорноголовим хлопчаком, бо, напевно, дружина татарина, а хлопчак її син. Тум, тобто напівтатарин, напівхристиянин. Як ти гадаєш, хотілося їй кидати чоловіка у селю, отари, овець, і гурти, коней, і виноградники, та баштани, йти на свою, але таку вже для неї чужу та далеку землю, де в неї, може, ні кола, ні двора. От вона і плаче, але йти мусить. Хм, справді, те, що ми називаємо волою, для неї обертається неволею. І багато таких... Хто зна? Чи маленько, мабуть? Вони їхали поволі і уважно приглядалися до кожного жіночого обличчя. Метелиця напружував пам'ять. Як ще впізнати пульку? Перед ним спливали тільки сині, сповнені жаху очі та буйне шовкове волосся, що обрамляло красиву голівку. Однак серед тисяч жінок, хіба тільки одна вона має сині очі і русяві коси. Глянь, скільки їх! Гурт за гуртом минали вони, над безконечною валкою висіла тонкаса і запилюка. Пекуче сонце нещадно смажило худі, жилеві шиї чоловіків, спітніли спини жінок і простоволосі голівки дітей. Іти було нелегко. Дошкуляла спрага, над рівнем, мов стіл, безводним степом тремтіло далеке марево, а в чистому безхмарному небі спокійно урочисто пропливали ширококрилі коршаки. Пихальський уже втратив надію, що метелиця опізнає бранку, і тому байдуже розглядався довкола. Раптом позад нього пролунав у голосний жіночий крик. Він здригнувся, мов, від удару. Це ж голос, якого він ніяк не сподівався почути в цьому дикому степу. Він рвучко повернувся. На нього дивилися сині очі вандзі. Чужий татарський одяг, якась брудна ганчірка на голові зовсім змінили жінку. Але голос і очі! Пан Мартин... Аж зажмурився з несподіванки, не вірячи сам собі. Чи це сон, чи дійсність? Звідки тут взялася Ванзя? Як вона потрапила сюди? Вандзю, він кулею злетів з коня. Вандзю, це ти, злодко моє дороге. Ванзя стояла не менш вражена, ніж спехальськи. Коли б пан Мартин був не такий схвильований, він міг би помітити, як сполутніли щоки дружини, а в очах щось здригнулося, промайнуло зляканою пташкою і миттю щезло. Мартине. зойкнула жінка. Мартине. він схопив її на руки, притиснув до грудей. «Ванзю, кохання моє, побий мене грім, якщо я сподіваюся зустріти тут з тобою». Я теж ніяк не сподівалася на таку зустріч. Біля них збиралися люди. Ошелешений метелиця з подиву розяву рота. Його шляхтянка виявилась дружиною Спихальського. Старий козак довго лупав очима і шкріп по тилицю, а потім повчав до товариства, щоб розповісти таку несподівану новину». Спихальський опустив Ванзю на землю, помітивши, що на них звернуті цікаві погляди багатьох людей, і не випускаючи її руки із своєї, пішов поряд з нею. Виявилося, що Ванзя вже багато років у неволі. Коли султан Магомед брав кам'янець, кілька татарських чамбулів напали на Галичину і Польщу, тоді вона й потрапила до них у полон. Хоб знав я, напевно, що ти в Криму, то не гаючись ні хвильки пішов би з товариством визволяти тебе, моя кохана. У Ванзі зірвалося з вуст тяжке зітхання, і в голубих очах заброніли сльози. Спихальський розцінив як вияв жалю за втраченими руками на чужині, як скаргу на долю, що так несправедливо і жорстоко повелася з нею. Він обняв жінку за плечі, гаряче прошепотів. Не плач. Вандзюню. «Не побувайся, горе лишилося позаду, і все буде добре». «Ах, Мартине, ти ніц не розумієш», схлипнула жінка. «Що ж я маю розуміти? Ми разом, і для мене цього досить. І тепер ми завжди будемо разом, щастя моє. Поїдемо у наш круглик». Там нічого не лишилося. Татари все спалили. «А ми відбудуємо, поставимо ще кращий дім». «Ні, Мартинчику, не поїду я». «Що?» – вигукнув спантеличений Спихальський. «Чому то?» «Крім тебе, у мене там нікого немає». «Крім мене?» – кажеш? «А хто ж тобі ще потрібен, ясочку?» «У мене діти, Мартини. ледь чутно прошепотіла жінка. «Холера ясна, як діти? Які діти? Звідки?» Він раптом почав здогадуватися. Кров шугнула йому в обличчя, і воно побуряковіло. Губи затремтіли, а руки мумовільно шарпнули Ванзю за плечі. Натямлячи себе, він заривів. «Звідки, питам?» Ванзя вирвалася з його рук, гордо підняла голівку. «Не кричи, Мартине, Сам міг би здогадатися, що таких жінок, як я, в неволі не посилають доїти кобилиць чи полоти баштан». «Отже ти?» «Так я стала дружиною Салтана. Ой, Єзус!» «А що я мала робити? Хіба я винен в тім, що мене схопили як беззахисну рівцю і завели в чужий далекий край? Хіба не ти мав захищати мене? Але ж ви здали туркам кам'янець і самі опинилися в неволі. То чого ж ти зараз звинувачуєш мене?» Спихальський безтямно дивився на жінку, не вірячи в те, що сталося, раптово в одну мить, Завелилося його щастя, про яке він марив усі ці довгі важкі роки, зів'яли рожеві надії на майбутнє, виплекані у мориці чорних каторжних ночей, коли в нього залишалася одна єдина втіха – мрія. «Де ж ті діти?» – глухо спитав він. «Залишилися в Криму. Салтан, напевно, врятував їх, моїх двох хлопчиків. А може вони загинули?» «Ні, не вірю!» – крикнула Вандзя. «Не говори про це! Не вірю, поки сама не переконаюсь. Я бачила, як він тікав з ними. У нас будуть наші діти, Вандзюню. Хто значе, будуть? Адже не було, а ті двійку вже є. І я безтямно люблю їх. Чуєш? Люблю. Ти забудеш їх. Кого? Дітей? Ти думаєш, що говориш?» Холера ясна, але ж ти мусиш їхати додому. Я її їду, хіба не бачиш? Байдуже проронила Вандзя. Пан Мартин зітхнув і не відповів нічого. Аркан в'ється Диван зібрався після обіднього намазу в малій тронній залі. На дворі палило сонце, і гаряча задуха в'ялила поблякле листя дерев, а тут було прохолодно і приємно пахло трояндовою олією. Нарушитих золотом і сріблом м'яких міндерах, набитих перемитою верблюжою шерстю, сиділи найвищі сановники Османської імперії. Примітка. Диван – Державна рада у Султанській Туреччині. Ні, без язики, чорні, раби, нубійці в білих, як сніг, тюрбанах і таких же білих балахонах, безшумно прослизнули задрапованих шовком дверей і поставили перед кожним велику тонкою роботи піалу з холодним шербетом. Але ніхто до шербету не доторкнувся, і йшлося про важливі для майбутнього порти діла. Говори великий візир Кара Мустафа. З його розповіді виходило, що цей рік буде фатальним для урусів. У Валахії стоїть, готовий до нападу, відпочили за зиму і заново оснащений всім необхідним 200 тисяч на війську. Його має підтримати Кримська і Акерманська Орди». Правда, недавній напад запорозців значно підірвав сили Мюрат Гірея, але через місяць він зможе з допомогою Аллаха відновити їх і поставити під свій бунчук не менше 30-40 тисяч вершників. Кримчаки наскочать через Муравський шлях на лівобережжя, вогняним смерчем прокотяться по землі козаків і вдарять у тил у руським військам, які оборонятимуть свою древню столицю Київ. Я з військом підступлю до того міста з півдня і змитую його з лиця землі. Це буде страшніше погром, ніж Батиїв. Я не залишу там каменя на камені. Я не залишу їм, як це зробив Батий їхньої Софії. Вона стане мечеттю, північною Софію оплотом магометанства на диких сармацьких землях. «А тих урусів, котрі не здадуться, ми потопимо у Дніпрі», – заявив паша Мустафа і низько поклонився султанові. Знамену ісламу віднині замає над усією землею урусів. «Це треба зробити якнайшвидше», – промовив султан Магомед, кривлячись від болю. «Він уже другий тиждень не здужав, бо нас жде велика війна на Заході. Король Ляхистану разом з Венецією і цісрем Острійським...» Як доповідають наші вивідачі, готує проти нас Христовий похід. Тож одним ударом ми повинні розгромити урусів, а другим ще могутнішим – австрійців і їхніх союзників. Тоді вся Європа впаде до моїх ніг. Іншала, Хай буде воля Аллаха!» – закивали бородами султанські радники. «Покінчити з урусами одним ударом». Непогано було перед походом зробити глибоку розвідку, вивідати сили у русів і їхнє укріплення, промовив паша Костянтинопольський суваш. Ми не можемо знову, як торік і позаторік, йти на осліп. Це зауваження зачепило візира заживе. За позатрішньою поразку він не відповідає. Вона лежить на совісті Ібрагіма Пашія. Але торік, невже Пашасува Суваж вважає, що торік він, великий візир, зазнав поразки під Чигирином? Адже Чигирин упав. Його вже нема, він більше не існує. Хіба ж то не перемога? Однак візир нічого цього в не сказав, бо знав, що не один паша вважає, що торік у руси лишились непереможеними. Він також знав, що глибоко в душі так вважає і султан, тому відповів стримано. Незабаром буджатська орда за моїм наказом ударить на Київ, пошарпає його околиці і вивіде сили у русів. Султан ствердно кивнув головою. Потім підвівся сухий, з темним, поораним, глибокими зморшками обличчям великій муфті. Склавши молотовну руки, він вклонився султанові і сказав, «Я хотів би нагадати повелителів і правовірних і всьому дивану про те, що в тилу наших військ і досі залишається запорозька січ, це кляте гніздо яурів розбійників смертельних ворогів ісламу. Я боюся, що їхня вата гору шайтан Сіркос скористається з того, що під час війни і Крим, і Буджак, і Все причорномор'я залишаться без військ і нападе на поселення правовірних, як він уже робив це не раз, або ж вирветься на море на своїх байдаках і спалить приморські міста Криму або й самої Туреччини. «Ми не повинні допустити цього», – сухо сказав султан, неприємно вражений згадкою про запорожців, яких він уже не один раз обіцяв знищити, стерти з лиця землі, але які й досі живуть і навіть завдали йому відчутного і прикрого для султанського престижу удару. Що думає зробити Великий Візер? «Я вже послав загони, які відбудують кизи кармен» та інші фортеці у гирлі Дніпра. Ці фортеці зачинять вихід запорожцям у море, а їхні залоги перетнуть шлях у Крим та в Буджак. Великий муфті задоволено схилив голову, знову молотивно склав перед собою руки. Хай славиться ім'я пророка, смерть Геурам! Великий султан знову уклонився візер Мустафа, Кам'янецьке паша Галіль доносить, що гетьман і князь України Юрій Хмельницький не зумів завоювати довір'я народу свого. Він сидить у Немирові, як на вулкані. Населення повстає, тікає з поділля. Одного разу навіть трапилось так, що якісь розбишаки вкинули гетьмана в яму, в яку він тримав злочинців. І тільки на другий день Аземага зі своїми людьми вирятував його звідти. Я не чекаю від нього ніякої допомоги, бо його геурське військо налічує сотню волоцюг. Ми ж тримаємо біля нього більше тисячі своїх воїнів, щоб уберегти його від повстанців та від спокуси перекинутися до своїх чи до поляків. Хіба є докази такого умислу? Поки що нема, але... Не кажи паші Галілію Аземазі, щоб не спускали ока з нього. Нам потрібне його ім'я, як приманка, але як тільки щось помітиш за ним... «Ясно, мій повелителю», – султан підвівся, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Після походу на Крим сірко схуд, збляк, якось раптово почав старіти. Під очима у нього залягли сині тіні на шиї та обличчі, різкіше вимальовувались зморшки. А очі, що ще донедавна ясніли, по-молодечому погасли, померкли. Ніхто не розумів, що сталося з ним». Захворів наш батько, перешіптувалися по коренях козаки. Шкода старого, журилися інші. А ті, хто стояв ближче до Кошового, розповідали. Не спить ночами, стогне, молиться, просить Бога прийняти його душу. Мабуть, віджив наш батько своє, душа і тіло просять спочинку». Однак грізні події, що насувалися на рідну землю, змушували старого кошового забувати про свої болячки та душевні переживання і займатися військовими й господарчими справами. Кожного дня, від ранку до пізнього вечора, він був на ногах, радився із старшинами, писав листи, заглядав до майстерень, де виготовляли зброю, порох та ядра, до чинбарні. Естель Машній підганяв тислярів, які лагодили старі та будували нові човни, перевіряв, скільки пороху, олова та зброї зберігається в коморах, скільки там збіжжа, борошна і солонини, а іноді, сівши з молодиками в легкий човен, об'їздив військову скарбницю. Навколишні острови, де в потайних місцях стояла Запорозька флотилія, зберігалися зброя, де за багато років козаки позводили невеличкі укріплення, що захищали підступи до Січі. Одного разу Джура покликав до Кошового Арсена і Палія. «Сідайте, синки», – показав старий отаман на лаву, коли козаки приступили поріг військової канцелярії. «Маю з вами трохи побалакати». Арсен і Семен Палій вмостилися край столу на фарбованій лаві з різьбленою спинкою, очікувально дивилися на сірка. Вигляд у кошового справді був поганий. Землисто-сіре обличчя загострилося, як після хвороби, а з-під сорочки на плечах випирали гострі лопатки. «Ось що, синки!» – зупинився перед козаками Кушовий. «Настає час, коли кожного дня можна чекати непроханих гостей». Є певні відомості, що турки розпочали відбудову іслам Кермена та кизи Кермена. Заворушилася керманська орда. Говтився після нашої прочуханки хан Мюрат Гірей і збирає під свої знамена недобитків. Але нам невідомо, що зараз робить і замишляє на майбутнє візир Кара Мустафа. Це наш головний ворог, тож саме з нього ми мали б не спускати очей». Що ж робити, батьку? спитав Палій. Треба їхати в Немирів і Кам'янець, тільки там можна добути потрібні відомості. Поїду я? спитав Арсен. Так, сину, поїдеш ти, твердо сказав Кошовий. Що ж робити мені, палій був трохи спантеличини, Сірко усміхнувся доброю старечою усмішкою. Останнім часом він полюбив цього розумного і відважного козака. Чекай, чекай, буде й тобі робота. «Візьми сотні дві чи три охочих, такий собі летючий полк, і проведеш Арсена до Немирова, полковнику. Ми, тобто я, київський воєвода Шереметів і Гетьман, повинні точно знати, коли виступить кара Мустафа. Арсен має добути такі відомості, а ти негайно передаси їх куди слід. «Без певних вістей не повертайтеся. Розуміємо, батько, – відповіли козаки. Але це ще не все. Щось треба робити з Юрком Хмельницьким». Врати ще і його кров на свою совість не хочу, досить її на моїх руках. Пам'ятаю про Богдана, і ця пам'ять не дозволяє мені віддати такий наказ, але й миритися з тим, що той нелюд творить на поділлі та й на всьому правобережжі не можна теж. Отже, потрібно зробити так, щоб йому самому стало тісно на мирові і на всім поділлі. Тісно разом з його союзниками, турками і татарами. Повстання? Сійнув очима палі. «Так, повстання. І не одно. А твій полк Семене, підтримає повстанців, буде їхньою опорою». «Ясно. Але не тільки повстання. Непогано було б забити клин між Юрком і Турками. Буває, що одне слово може зробити більше, ніж тисяча шабель. Це вже Хай Арсен зі своїми болгарськими друзями помізкує». «Постараюся, батьку, відгукнувся з Венигора. «Нам усе зрозуміло». Ну, коли зрозуміло, то йдіть, збирайтеся, щоб завтра були в дорозі». Сірко обняв козаків і провів їх аж на канок. Київ кишив військовим людом. З Росії по Дніпру й Десні плотарі гнали будівельний ліс, човни з залізом, військом, зброєю, з Лівобережя Гетьман Самойлович прислав кілька тисяч козаків і ще більше посполитих селян для грабарських робіт. Вдень і вночі на Печерську і звіренці не вщухав людський гомін. Там зводилися високі земляні вали, укріплені частоколом, гармаші встановлювали на них гармати, а в передпіллі козаки споруджували вовчі ями, укріплювалося старе місто. Поділ теж обнесено палісадом. Через Дніпро перекинуто великий наплавний міст на байдаках. Ширина мосту була така, що по ньому могло зразу їхати чотири ряди возів. Генерал Патрік Гордон, або як його тепер звали Петро Іванович Гордон, який керував цим величезним будівництвом, ледве встигав побувати за день усюди, де велися роботи. І Печерські ретраншементи і міст були в центрі його турбот. Особливо міст. Ось ось мали надійти основні сили з лівобережжя. Десятки тисяч воїнів, тисячі возів і тисячі голів худоби потрібно було швидко, без затримки переправити на правий берег. Крім того, він мав так укріпити підходи до моста, щоб вороги не змогли його зруйнувати чи спалити. Тому я гасав. Не генерал на високому тонконогому коні з одного кінця міста в другий. Всюди його гостре око помічало те, чого не могли або не хотіли помітити інші. А різкий голос підганяв лінтюхів. Та незважаючи на зайнятість, генерал знайшов годину, щоб потурбуватися про Арсенову сім'ю. Він послав у новосілки з припасами Кузьму Рожкова, якого після Чигиринської облоги тримав при собі, і той одного теплого дня повернувся до Києва не сам, а з Іваником, який узяв найдущих коней і найбільшого воза в надії ще чим небудь поживитися. Не заїжджаючи на генеральське подвір'я, вони помандрували до Софії, потинялися перед пишними будинками київських вельмож, спустилися на поділ. На велике гамірне місто справило на Іваника сильне враження сяючи золотом бані, церков, кам'яні будинки, просторі крамниці, де можна було купити їжу, сіль, зброю і збрую, ошатно вбрані городяни і городянки. Все це викликало у нього захоплення і подив. Він тільки присмокував, поглядаючи на блискучі сокири та лопати, сапки, серпи і гостролезі коси, на хумути, та наритники з гнуздечками, що пахли свіжовичиненим ременем, бив руками по своїх порожніх кишенях. ай яй досада яка, знаєш, маєш, усе тут є, крім пташиного молока. Одної дрібнички не вистачає, грошенят, ай яй жодного шеляга, як на те не завалялося в кишені тьху. Кузьма Тихцем підсміювався, бо знав, що генерал Гордон уже наказав усе те приготувати, а крім того, і солі, і борошна, і в'яленої риби. Радушем Іваника не було меж, коли ввечері він побачив усе те багатство. Хоч би осі не поламалися, похитував головою стрілець, дивлячись, як Іваник запопадливо хапає з комори різне залізяче і кладе на воза. Не поламаються. Вони в мене дубові, знаєш, маєш, – відповідав Іваник, – а поламаються нові в дорозі витишу. А вранці другого дня він мав виїхати додому, але це якраз була неділя, і коли в церквах ударили дзвони, до заутрені Іваник почухав потилицю і сказав, «А що, знаєш, маєш, бути в Києві і не заглянути в Києво-Печерську лавру? Кузьмо, поведи, будь другом». Вони спустилися у хрещатий яр на дорогу, що вела через Угорське до Лаври. Стояв соняшний погожий ранок. У яру серед зеленої гущавини кувала зозуля, бриніли пташині співи. Десь у горі в розложистому гіллі, обсипаних цвітом лип, гули бджоли, а над усім цим пливли звуки дзвонів. Дзень бом, тілі бом, дзень бом, тілі бом. Дорога випетляла на гору до Угорського, звідти вже... Віднілися золоті хрести Успенського собору, руїни оборонних стін, що з часів нападу Батия лишалися невідбудованими, стара нова печерські слободи. І тут раптом звуки дзвонів обірвалися, натомість звалив ретраншементу, залпом ударили гармати, почулися далекі крики. «Свято яке чи що?» – спентеличився Іваник. Кузьма зблід. Ні, заради свята з гармат не палитимуть. Та до того ж, ретраншемент ще не закінчено, і не всі гармати встановлено. Невже напад. Його сумніви розвіялися, коли від лаври долинули тривожні звуки сполоху. Невеликий дзвін забомкав часто, мов на пожежу. Бом, бом, бом. Ті звуки проникали крижаним холодом саме серце і розросталися в ньому чорним жахом. «Татари!» – вигукнув Кузьма, вихоплюючи шаблю. «Прокляття! Тікає Іванику!» Від Нової Слободи прямо на них мчали вершники, на скаку пускаючи в бік лаври хмару стріл. Видно, вони прорвалися через звіринець, де будівництво Олівща тільки починалося, і, зім'явши нечисленну сторожу, затопили Печерськ. Порятунку не було. Іваник теж вихопив шаблю. «Тікай! Я прикрию тебе!» «Кузьмо, знаєш, маєш, затримай їх!» Тікай у Гущавину, на схили Дніпра гукнув він, бо то я винен, що потягнув тебе сюди. Чого бом гинути? Кузьма й не думав тікати. Та тікай же, холера, ясно вигукнув Іваник, не помічаючи, що перейняв від Спехальського його улюблену лайку. Але тікати вже було пізно. Татари швидко наближалися, у повітрі просвистіло кілька стріл, і одна з них – Уп'ялася Іваникові в руку. Він недоладно змахнув високо піднятою шаблою, зуйкнув і став поволі осідати на землю. На білій полотняній соруці швидко розтікалась червона пляма. «Зінько!» – зуйкнув Іваник. «Рятуй! Погибаю!» Кузьма нахилився, щоб витягти із рани стрілу, але тут прошумів аркан і обкрутився навколо його шиї. Здавив, мов, обценьками. Кузьма задихнувся, випустив з руки шаблю і полився на землю поряд з Іваником. «Прикінчити їх батько», – почув на собою юнацький голос. Рожков розплющив очі, над ним стояли два вершники, один молодий, другий літній чоловік з густою чорною бородою. «Не треба, Чоро», – відповів старший, – «за них дадуть...» «На невільницькому базарі щонебудь, не каже зв'язати». «Добре батько», – відповів молодий і гукнув воїнам. «Гей, люди, зв'яжіть їх і відпровадьте в наш стан». Кілька татар довгими вузькими пасами, вирізаними з нечиненої лошачої шкіри сириці, зв'язали руки Іваникові і Рожкову. Тож мить замашний нагай опорішив їх по плечах. Невільники схопилися на ноги. Туги аркан зразу ж потягнув їх за собою. Татарський напад тривав недовго. Орда налетіла зненацька, мов вихор серед ясного дня, і так же швидко захопивши кілька сот бранців і бранок, підбивши кілька будівель, почала відступати. Козаки і стрільці був і вибили татар за межі міста, і вони, промчавши околицями його, також раптово щезли, як і з'явилися, полишивши після себе трупи, пожарище та плач рідних забранцями. Кам'янець Загін Палія зупинився у нетрях Краковецького лісу, що в ті часи був одним з найбільших на Поділлі. Ліс не тільки мав захищати від стороннього ока та несподіваного нападу ворога, ворога, влітку він був рідною хатою для воїнів із щедрим столом. Тут можна було випасати коней, будувати курені, безпечно розводити вогнище. Тут водилося безліч найрізноманітнішої дичини: зайці, дрохви, гуси, козулі, лосі, ведмеді, тут, нарешті, земля рясніла. Ягідниками, а на кислицях та грушах плодів начеплялося, як роси Вибравши над лісовим струмком під горою, де били джерела, затишну місцину, Палій наказав козакам будувати корені, а сам підійшов до Арсена, який стояв осторонь з Романом і Спехальським А віддалеки на зламаному дереві сиділа, змарніла, зажурена вандзя. Обузивши голову, вона погляд у землю і, здається, нічого не бачила і не чула. Ну от, панове браття, і вже наступила година нашої розлуки тихо промовив Спихальський. Звідси ми самі будемо добиратися до Львова. Шкода мені розлучатися з вами, але мушу. Він обняв Арсена і ткнувся колючими вусами йому щоку. Ярсен відчув, як раптом пан Мартин здригнувся всім тілом, ніби тамував ридання, швидко задихав, а потім зовсім тихо прошепотів. «Ех, кохам тя холера, ясна, ніх буду у песі і син, лжу, мовлю, кохам як брата. Шкода, зладки і стехи нема, але вірю, знайдуться вони». І він відхилився, і Арсен побачив у оці товариша сльозу. «Ми ще зустрінемося, пане Мартине, Їй Богу зустрінемося. Вспом'янеш моє слово?» Арсений сам не вірив у те, що говорив, але йому дуже хотілося утішити друга, бо й самому на серці було тяжко. «Приїдеш до нас у новосілки, на весілля. Як знайдеться зладка, я дам знати, бо теж вірю. Приїду, пообіцяв Спихальський, і почав обнімати Романа і Палія. За кілька хвилин він підсадив ванзю на коня і спритно сам скочив у сідло». Помахав рукою. «Прощавайте, братове!» Шелеснули зелені кущі лищини, ліщини, і пан Мартин зник у густому пралісі. А в Немирові далі тривала колотнеча. Гетьман усіх підозрював у зраді, у тому, що від нього приховують золото і коштовності, потрібні для казни, і не було дня, щоб на викиці когось накатували або навішали. Останнім часом у немилість потрапив сам полковник Яненченко. Після того, як син гетьмана Самойловича, полковник Семен Самойлович, з військом напав на правобережжя і вигнав Яненченка з Корсуня, він перебрався в Немирів і поселився на Шполівцях. Хитрий, підступний, не менш жорстокий, ніж Юрій Хмельницький, він, крім того, ще був владолюбною і корисливою людиною. Разом з тим він добре знав Юрія і розумів, що той ніколи не поступиться ні владою, ні здобичу на його користь. А останнім часом гетьман зовсім схибнувся. Йому в голову засіла думка, що відродити правобережжя і всю Україну він зможе тільки тоді, коли в своїх скринях матиме достатню кількість золота і срібла, щоб утримувати чимале військо, І вимагав грошей не лише з населення, а й з своїх сотників та полковників. «Пане Іване, ти до цього часу не вніс мою казну ту тисячу золотих, про які я нагадував тобі ще взимку», – сказав він одного разу Єненченкові, коли вони зосталися у гетьманській світлиці у трьох. Тут чи був присутній Ненком? «А кажуть, грошенята у тебе є». «Пане Гетьмане, де в мене ті грошенята?» – вигукнув вражений почутим Яненченко і схопив Гетьмана за руку. «Юрію, ти це справді чи жартуєш?» Але дружнє звертання ніяк не вплинуло на Гетьмана. Очі його дивилися холодно, суворо, а бліде красиве обличчя, мов закам'яніло у своїй незворушності. Якщо ти, пане Іване, хочеш підтримувати зі мною дружні стосунки, то раджу тобі негайно їхати ось із ним, Гетьман Кивнонаненка, додому і привезти все те, що ти нагарбав, будучи на службі в мене. «Ясно, вельможний пане Гетьмане! – скрикнув полковник. Але Юрась не дав йому докінчити. І не думай, що коли ти держиш мою сестру, то я все тобі спущу з рук. Ні, для мене нічого зараз немає святішого і дорожчого за батьківщину. І для її користі я готовий на все. Навіть якщо б довелося посадити тебе в яму, то я не ну, зупинився б і перед цим. Затям собі». Яненченко знітився і втягнув голову плечі. Він якось дивно поглянув на гетьмана і зразу ж прикрив очі довгими віями. Але в коротку мить Ненко, який уважно стежив за цією розмовою, встиг помітити, якою люттю блиснули полковникові очі. «Все добре», – подумав Ненко. «Вовки погризлися між собою, тим легше можуть обидва потрапити до пастки». «Гаразд, пане Гетьман, я зроблю так, як ти наказуєш, – промовив Тихо Яненченко, – але прошу, не посилай зі мною охорону. Через годину-другу я сам прибуду на викітку з усім, що в мене є». І пильно подивився на нього і холодно сказав «Добре, але не подумай обдурювати мене». Не прощаючись, Яненченко вийшов із світлиці». Ні через годину, ні через дві не прибув він на викидку. Перед вечором козак-гонець, посланий гетьманом, свистив, що полковник, осідлавши двох своїх найпрудкіших коней, виїхав з дому і повернув на вінницький шлях, а там слід його губився». Побувши у Круглику і пересвідчивши, що від його невеличкого маєтку в чималої дерев'яної хати, які бувають і в заможних селян Лемків, від повіток і клуні, від усього майна не залишилося після татарського нападу нічого, крім головешок, а дворище вже почало зростати бур'яном, Мартин Спихальський з болем у серці повернув коней і поїхав до Львова. Ще в дорозі до Круглика він дізнався, що його колишні... Сюзерен Станіслав Яблоновський, тепер коронний польний гетьман, і пан Мартин, не маючи де в цілому краї прихилити з дружиною голову, попростував до нього, маючи надію, що Яблуновський не забув його і допоможе обзавестися господарством або візьме до себе на службу. При цьому пан Мартин з притаманною його душі добрістю заздалегідь простив його колишнє перелюбство з Ванзою і вирішив не нагадувати йому про це. Однак дружині не стерпів, нагадав. В'їжджаючи на широке подвір'я міського замку, запруджене військовим людом, пан Мартин раптом стиснув їй руку і суворо сказав Зараз ми зустрінемося з паном Станіславом, я все знаю. Вандзя здивовано підвела голубенькі оченята і поморщилася. Що пан має на увазі? Хай пані не прикидається ягнятком, мені не все повідано про ваше Кохання, що пан мовить, скрикнула ображено Ванз. Пані немає причини хвилюватися, я все простив і забув, але я хочу попередити пані, якщо це повториться знову. Пан Мартин не сказав, що буде, якщо це повториться знову, але по тому, як поборяковіло від гніву його обличчя, як настовбурчилися грізно вуса та блиснули очі, і би слів було, зрозуміло, що в Ванзі будуть непереливки. Пан міг і не тягти мене сюди, а залишити в Криму. Я казала про це панові не раз випалила розгнівана жінка. «Тихо, прошу тебе», – зашепів пан Мартин, помітивши, що на них уже звернули увагу. «Домовилися ж». Він сплигнув з коня, допоміг зійти пані Ванзі, накинув поводи на омурований у стіну залізний гак і звернувся до шляхтича в ошатному обранні, що саме вийшов з дверей масивного кам'яного будинку під черепичним дахом. Як пройти до ясновельможного пана Гетьмана? Шляхтич пильно оглянув незвичайний добропоношений одяг з пихальського, загоріли аж задублене на сонці і вітрах обличчя, забили нічоботи і недбало відповів. Ясновельможний пан Гетьман нині дуже зайнятий, мостивий пане і навряд чи зможе приділити вам хоч єдну хвилину часу. Я порадив би мостивому панові прийти днів через два-три. Як? вигукнув вражений Спихальський. Через днів два-три чи пан думає, що говорить. Але, пане, спалахнув шляхтич, я тим військовий товариш пана гетьмана. Як пан сміє так говорити зі мною? А я був військовим товаришем ясновельможного пана гетьмана ще тоді, коли мостивий пан під столом пішки ходив, розпалився ще більше. Спихальський не помічається же, що тому теж уже років тридцять, як і йому. Без гроша в кишені, без даху над головою він не знав, як прожити день, а тут раптом йому пропонують зачекати два, а то й три дні. А хто гарантує, що через три дні його допустять, перед ясні очі Гетьмана? Розвітований пан Мартин важко дихав і не міг стримати себе. Я з паном Гетьманом не в одному бою побував, поки мостивому панові... «Няні соплі витирали, тричі на день кашою з молоком запихали і стільки ж разів дещо і штанів витрушували. Перун мене побив. якщо мостивий пан зараз же не доповість про мене, тобто пана Мартина Спихальського, то я шаблею зіб'ю пиху з бундючного і нерозумного пана військового товариша, холера ясна». Шляхтич зблід і схопився за шаблю. Біля входу в будинок збиралися люди, з цікавістю прислухаючись до суперечки. Але тут з відчиненого вікна другого поверху пролунав голос, який примусив усі враз замовкнути Що там за шум, панове? Пан гетьман, пан гетьман, прошелестіло в натовпі. Спихальський задер голову, наставивши вгору свої полум'яну червоні вуса. Я єстем шляхтич Мартин Спихальський, мій ясновельможний пане. Гадаю, ясновельможний пан не забув мене, а то моя малжонка пані Ванзе, її пан теж мусить пам'ятати, я повернувся з турецької неволі, прошу пане». Пан Мартин раптом замовк і почервонів, йому стало соромно, і шкода себе. Песій ти син, пане Мартин, подумав він, перед ким принижуйся, перед коханцем твоєї дружини, перед людиною, яка поглумилася з твого гонору, а сама тільки тим переважає тебе, що має великі маєтки, сто дзяблів. Він розпачливо обвів поглядом принишклих шляхтичів і жовнірів, що стояли навколо, і ладен був уже шуснути у натовп і зникнути, втекти геть. Але тут знову пролунав згори голос Ба, ба, пані Ванзя, пан Мартин, яким побитом? Піднімайтеся сюди, я хочу бачити вас негайно, матку боска, та ви прямо з того світу. Спихальський узяв Ванзю за руку і, супроводжуваний. Отерілим поглядом військового товариша швидко увійшов під похмурі склепіння стародавнього будинку. На горі їх уже ждав високий гонористий невид господар. Прошу, прошу, ласкава пані, ходіть сюди, показав він на розчинені двері. Пане Мартине, я радий бачити тебе у своєму домі. Де ж мостивий пан пропадав стільки літ? У турецькій неволі, прошу ласкавого пана, відповів Спихальський, потискуючи вузьку холодну руку гетьмана і заходячи до великої вітальні, гарно умебльованої і завішеної дорогими килимами, на які було почеплено не менш дорогу зброю шаблі, турецькі етагани, пістолі. А пані Ванзя татарські, Ми щойно пробили з України. О, це тим більше цікаво, бо в мене гість з України, і Яблановський помахом лівої руки вказав на незнайомця, який підвівся з глибокого крісла і статечно вклонився прибулим. Знайомтеся, полковник Ян Яненченко. Спихальський уважно оглянув полковника, про якого чимало чув не дуже доброго на Україні, подумав, що, мабуть, Арсен Звенегора був би дуже цікавий знати, що привело цю людину з Немирова до Львова. Невже прислав Юрій Хмельницький? З якою метою? Після взаємних привітань пустих фраз, які нічого не означали, крім... Віддання належної данини світсько-шляхецькому етикетові Яблуновський запросив усіх сісти, а Спихальському наказав розповісти про свої поневірянні пригоди. Слуга вніс на таці вино і кришталеві келихи. Яблуновський, відсьорбуючи маленькими ковтками холодний напій, слухав розповідь пана Мартина, а краєчком Ока поглядав на Вандзю, змарніло, схудло і досить таки обшарпано, але по його очах і по всьому виразу обличчя годі було зрозуміти, що він думає про такий нежданий приїзд цієї збіднілої шляхтянської пари, чи радий він їй, чи ні. Коли Спихальський закінчив свою не дуже веселу розповідь, гетьман зітхнув і сказав – Одіссея, ваша, панове, справді цікава, і ми ще коли-небудь продовжимо нашу розмову про це, а зараз, пане Мартина, я хотів би почути твою думку про становище на Україні. Чи правда, що все правобережжя то є напівпустеля, як мовить пан Яненченко, що Корсунь, Умань, Фастів та інші колись багатолюдні міста зараз лежать у суцільних руїнах, стали пристановищем для дикої звірини? «Так, пане, то все правда. Тобто ти хочеш сказати, що весь той край поспіль позбавлений людності? Ну, це не зовсім так, вільможний пане. Люди там є. Де більше, де менше? Так, у фасту йому бачили три душі – стару бабусю і двоє дітей. Це все одно, що нічого замислено промовив Гетьман. Отже, якщо край майже безлюдний, то він, можна сказати, нічий. Якщо річ... «Посполита проявить хоч трохи наполегливості і бажання, то зможе повернути ті землю в лоно матері-отчизни. Про це щойно мені говорив пан полковник». Спихальський був прикро вражений таким поворотом до моквої води. «Так от, з якою метою приїхав Єненченко. Отже, Юрій Хмельницький затіяв чергову зраду. На цей раз вирішив відступитися від султана і приметнутися до короля». Але ж це означатиме, що проти Польщі стане не тільки порта, а й Україна та Росія. Чи тут може щось інше? Щоб не виявити своїх справжніх почуттів, він обмежився непевною відповіддю. Я не думав про це, ясновельможний пане. Але якщо гетьман Юрій Хмельницький відсахнеться від турків і знову почне служити його в мості королеві польському... Юрій Хмельницький тут ні при чому, і ми не можемо розраховувати на нього. Пробачте, але я думаю, що пан полковник прибув від гетьмана. Навпаки, пан полковник втік од нього, боячись позбутися голови. Юрія Хмельницького до уваги ми можемо не брати, він не має ніякої сили. До того ж, це напівбожевільний, якого султан терпить тільки заради його імені. Я не знаю... Що розповідав ясновельможному панові пал Полковник, але я гадаю, що вступ коронних військ на терен України викличе опір як турків, так і Росії. Війська так, але хто ж каже посилати військо? Туди треба послати розумних, відважних і відданих людей, таких, приміром, як пан полковник. І хай вони збирають звідусюди козаків, хлопів, різних гультяїв, саджають їх на пустирище і служать з ними Речі Посполитій. Над цим треба подумати і доповісти королеві сеймові. Ми ще повернемося до цієї розмови, панове, а зараз, я гадаю, вам потрібно одне – Притулок, бо я бачу, пані Іванзя мріє пробаняк гарячої води, чисту білизну і спочинок. Панове нічого не матимуть проти, якщо деякий час поживуть сусідами. Під одним дахом звернувся Яблоновський до Спихальської Яненшенка і, не чекаючи відповіді, ніби ця справа вирішена, додав: тут поблизу є у мене невеличка садиба. Зараз слуги відведуть вас туди. Я вважаю, що і пан Яненшенко, і пан Спихальський віднині перебувають на моїй службі. Так, ясновельможне пане. В один голос відповіли Спихальський і Яненченко. Зовсім незатишно почувався Юрій Хмельницький у своїй Немирівській фортеці на Викітці. Під його ногами гріла земля. Доведені до вічою безконечними поборами знищенням знущанням. Їх глумлінням селяни і міщани навколишніх сіл і містечок тікали в ліси, збиралися в купи і нападали на татарські й турецькі загони, що розбрелися по поділлю збирати ясак. А коли по краю прокотилася чутка, що із Запорожжя з'явився якийсь палій з козаками і б'є турків, у Тульчині, Джурині, Тиврові, Нашпикові спалахнули справжні повстання. Їх учулили... Абазин, Іскра та Самусь. З огляду на те, що в селах і містах людей залишилося мало, особливо чоловіків, повстанські загони теж були малочисельні і не могли оволодіти Немировим. Однак вони завдавали відчутних ударів турецькій адміністрації та окремим невеличким татарським загонам. Палій ще одного разу навіть спробував увірватися в Немирів. Хоча йому не пощастило захопити посад, Юрій Хмельницький не на жарт перелякався. Він послав двох гінців до Кам'янецького паші з проханням прислати полк яничарів або чотирьохтисячний татарський чамбул. Але повстанці тих гінців перехопили і повісили на роздоріжжі при в'їзді до Немирова. Це украй зіпсувало настрій гетьманові. Ми повинні щось робити, заявив він на раді, куди були запрошені всі старшини турецькі, татарські й українські. Не можемо ж ми сидіти у фортеці і вийти з неї, щоб пройти поділлям, вогнем і мечем, покарати розбійників, теж не можемо. Вони захопляться немирів, єдиний вихід пробитися комусь у кам'янець і привести від паші сильне підкріплення. Двоє уже не клали. Головами, обережно сказав, многогрішний, боючись, аби бо вибір цього разу не впав на нього. Всі мовчали. Ще стояли перед очима спотворені обличчя повішених, яких тільки сьогодні поховали. Нікому не хотілося поділити з ними гірку долю. Однак їхати комусь треба, промовив після паузи Аземага. Справді, ми опинилися у скрутному становищі». Ненко і Младен переглянулися. Кожного третього дня вони таємно зустрічалися з Арсеном Звенигорою, розповідали йому про все, що робиться в стані гетьмана. Однак істотних новин не було, бо і сам гетьман давненько вже не одержував ніяких звісток від візира та паші. Вони не раз говорили, що потрібно комусь їхати в кам'янець, щоб там з перших уст дізнатися про наміри турецького командування. «Дозвольте поїхати мені». Тихо сказав Ненко, потискуючи непомітно батькову руку. З ким? швидко запитала замага. Гадаю, що самому найкраще. Гетьман схвально кивнув головою. Я завжди був про цього молодого агуна і вищої думки, звернувся він до всіх, і мені теж здається, що одному легше пробратися непоміченим, особливо вночі. Коли младене Ненко після ради залишилися самі, младен схвильовано прошепотів Ненко. «Сину мій, я розумію, що тобі треба їхати, але заклинаю тебе, будь обережний, адже сам знаю, що ризикуєш головою». Ненко досі не міг звикнути, що його називають сином, що за нього щиро турбується і непокоїться за його життя і добробут. «Ніколи раніше...» А відколи себе пам'ятав, ніхто не проявляв про нього ні найменшої турботи, як і взагалі про всіх яничарів, людей безроду і родини. І тепер йому було і якось незвично і дивно, і разом з тим радісно-бентежно на серці. Такий настрій не полишав його вже півроку, з того часу, як він визнав младена за батька, а златку за сестру. «Не турбуйся за мене, татку», – заспокоїв він старого, – «адже я поїду не сам». А з ким же? З Арсеном. Сьогодні ми попередимо його друзів у лісі, щоб не чіпали нас і забезпечили благополучний переїзд до Кам'янця і назад. Гадаю, під такою надійною охороною ми будемо в безпеці. Немає у світі більш сильного і постійного почуття, ніж почуття любові матері до своїх дітей. Кілька тижнів Ванзя не знаходила собі місця, весь час її, Уважалися її маленькі синочки, не вчувався їхній лепет. Вночі вона прокидалася з криком, схоплювалася і ходила по кімнаті, як сновида, кличучи дітей і, не докликавшись, заливалася слізьми. Спихальський теж не спав, заспокоював, умовляв, голубив, поклавши її русокосу голову собі на груди. Але ніщо не допомагало. Жінка тужила, марніла на очах, танула, як воскова свічка. Її стан помітив і полковник Яненченко який поселився поряд і зі згоди Спихальського, а вірніше з наказу Яблоновського, який доручив Спихальському таємно стежити за Яненченком, харчувався в сім'ї Спихальських. Вдень він рідко бував вдома, а більше швендяв по місту та в замку, але вечорами любив посидіти з паном Мартином за кухлем смачного львівського пива. «Що з вашою дружиною, пане Спихальське? Вона часом не хворіє?» – спитав він одного разу. «Погляньте, як змучилася бідна. Може б до лікаря її або до знахарки?» Ніц, не треба», – відповів пан Мартин сумно. «Минеться». «Дивитися ж шкода». Підкуплений душевністю полковника, захмелілий Спихальський відкрив панові Яну сімейну таємницю. «За дітьми тужить, за татарчуками» і розповів про своїй Іван поневіряння на чужині. «Боляче, мій пане Ян, дивитися, як вона ся мучить. А чим можна допомогти? «Час вилікує». Однак час не вилікував, зате почав лікувати Яненченко, помітивши, що Яблоновський не цілком довіряє йому, і встановив за ним таємний нагляд, полковників у Львові відчув себе незручно, а головне невпевнено. Бажання грати першу скрипку – непомірне чистолюбство і самолюбство, жерли його душу, як вогонь суху солому. І в буйній уяві полковника визрівають заміри, які, на його думку, мають поставити його правителем цілого краю. У здійсненні цих замірів сама того невідувача могла допомогти йому Пані Вандзе. Тепер він намагався повернутися додому раніше, ніж з Пихальський, щоб поговорити з Ванзею наодинці. А в цих розмовах він завжди непомітно торкався найболючіших струн її серця, розповідав про своїх дітей, про їхні дитячі забави та ігри, про свою дугу за ними і бажання забрати їх до себе у Львів. Згодом він сказав, що знає її таємницю, знає, чому вона так мучиться. Терзає свою душу, не спить ночами, і поспівчував її. Це прихилило жіноче серце до хитрого, непозбавленого гострого розуму полковника. «Що ж мені робити, пане Яне?» – питала змучена жінка. «Порадьте, як мені бути? Коли б я видала, що мої сини загинули, мені було б важко, боляче, але я знала б, що ця рана з часом зарубцюється, і змирилася б з жорстокою долею. Але ж я, напевне, знаю, що морза рятував їх. Вони живі. А я не можу бачити їх, не можу взяти на руки їхні маленькі теплі тільця, не можу почути їхній щебет. Матка Боска, я з божеволею від такого воря». «Пані, вам не треба божеволіти», – обережно почав Єненченко. «Є й інші можливості». «Які?» – хай пан скаже. «Повернутися до своїх дітей». Єзус, мерія, хіба то можливо, аж кинулася Ванзя. «А чому б ні? Що вам заважає? Кохання до пана Мартина?» – скривилася Ванзя і сумно усміхнулася. «Ну, тоді я не бачу причини, чому ви маєте залишатися тут у Львові». «Пан Мартин не відпустить, а коли б її відпустив, то чи змогла б я, слабка жінка, добратися до Криму?» Я ненченко примружив очі, легенько торкнувся тендітної руки пані Ванзі. «Пані, не треба добиратися до Криму, є значно ближче і легше шлях, якихось дві сотні миль». «Який же?» – насторожилася Ванзі. Я ненченко помовчав, вагаючись, але, пані, хай пан не думає, що я викажу його. Я ладна витерпіти все, аби лише досягнути свого. Я вірю, пані. Тож, слухайте, від Львова до Кам'янця зовсім недалеко. До Кам'янця, але ж там турки. Ну і що? Крим теж належить туркам. Але хто ж допоможе мені в Кам'янці? Я боюся, що мене схоплять і запроторять у Туреччину, а там у гарем або у хлів до скотини. «Я допоможу, пані. Ви? Як саме? У кам'янці в мене є друзі, які допоможуть вам. Досить мені сказати одне слово. То ви поїдете зі мною? Ні, що ви? Там на мене чекає шибениця, але я можу написати листа, якого пані передасть моїм друзям. Це, звичайно, небезпечно. Якщо лист потрапить до пана Мартина, до воєводи Яблоновського, то нас обох стратять. До цього не дійде, клянусь вам». Ну що ж, тоді домовились. Хай пані приготує сакви в дорогу, бистрого коня і з Богом. Дякую вам бардзо, пане Ян, ви добра людина, аж зашарілася від щастя вандзя. Кілька днів вона таємно від чоловіка готувалася до втечі, насушила сухарів, припасла солонини, Підібрала вбрання, зручне для далекої дороги, і написала Спехальському коротенького листа, в якому повідомляла. «Люби, пане Мартин, коли ти одержиш цього листа, я буду вже далеко, не шукай мене. Щиро дякую тобі за кохання, якого я, на жаль, не могла поділити за добре ставлення. Я не варта тебе, то ж не тужи за мною. Я вірю, що ти ще знайдеш своє щастя, а я полечу шукати свого. Прощай, Ванзі». Вона пожвавішала, повеселіла, і пан Мартин теж розцвів, гадаючи, що дружина почала забувати Крим і все те, що прив'язувало її до нього. Ця радість засліпила його, а він не помітив ні Ванзиного готування до далекої дороги, ні загадкового блиску її голубих очей, ні бистрих поглядів, якими обмінювались Ванзя з Яненченком. Напередодні втечі вона попросила чоловіка дати їй трохи грошей і залишити коня, хоче проїхатися містом, заглянути в крамниці. Я супроводжуватиму тебе, моя Люба, зрадів Спехальський. Та Ванзя запротестувала. Їй хочеться побути на самоті. Вона не суперечитиме, коли пан Мартин супроводжуватиме її наступного разу. А зараз вона хотіла б заїхати до монастиря Кармеліток, щоб спокутувати гріхи. І ще хоче відвідати своїх подруг, котрих, як вона дізналася, живуть у цьому місті. Невже пан Мартин не дозволить їй цього? Обезброєний такими доводами і чарівною усмішкою, якої він давно не бачив на обличчі дружини, Спихальськи погодився. Вранці осідлав коня, вишкріб з кишеню все, що встиг зробити на службі в Яблілоновського і вручив ванзі, яка не приховувала свого тривожно радісного настрою. Потім поцілував її, як завжди, у щічку, і вийшов з двору. Все, пане, я не їду. вигукнула Ваньзя, збуджено, вбігаючи до покою Яненченка. Давайте листа. Яненченко вийняв заздалегідь заготовлені два листи, написані на тонкому жовтуватому папері, не вклав у потайну схованку, майстерно зроблену в роговій оправі маленького дзеркальця, і простягнув жінці. Пані. Тут ваша і моя доля, будьте обережні. Люстерку ви повинні віддати тільки господареві харчевні, яка міститься у старому місці, навпроти вірменського колодязя. Ненверу Кермен-Азі, запам'ятайте, Кермен-Азі, тобто камінь по-нашому. Не запам'ятали, пані? Не запам'ятала, прошепотіла Ванзі, повторивши кілька разів чуже ім'я, що мало тепер для неї таке велике значення». Ну то рушайте, и хай береже вас, Матерь Божа». Він допоміг їй сісти на коня і ворота. Ванзя укинула поглядом невелике подвір'я, вікна, з яких вона не раз дивилася на схід, туди, де на неї чекало двійку маленьких синочків, а високу постель чорнявого горбоносового полковника, котрий невідомо чому вирішив зробити для неї добре діло, і поволі виїхала на вузьку майже безлюдну вуличку. Позад неї з тихим скрипом зачинилися старі дерев'яні ворота». Сонце нещадно пекло, ніздрюваті скелі над каламутним Смотричем, сірі, похмурі громадя фортеці і черепичні дахи кам'янця Подільського. Спека стояла така, що босою ногою годі було стати на гарячому, мов присок, землю. От після післяобідну пору до старовинного кам'яного мосту, перекинутого через глибоку впадину Смотрича, що відділяла півострів, на якому Сіріли кам'яниці міста від материка, на змилених, стомлених конях під'їхали два вершники. Біля мостової застави точилися суперечки. Кілька яничарів, оточивши невисокого стрункого юнака у польського крою одязі, щось на перебій намагалися втокмачити йому, а він, мало не плачучи, відбивався від них і пальцем показував на той бік, мабуть, пояснюючи, що йому треба до міста. Вершники зістрибнули з коней, припнули їх до конов'язі, у затінку розлогих в'язів та лип і підійшли до гурту До них зразу ж повернувся підстаркувати, розповніли «Ага, хто такі, куди їдете?» «Сафар Бе із Немирова, їдемо у ставку паші від АЗ Магії гетьмана Юрія Хмельницького, що тут за базар?» Яничари притихли і озирнулися на молодого красивого агу його супутника, котрий пильно приглядався до білявого юнака у польському строї. Та ось приїхав тут один, ніяких паперів, по-турецькому розуміє погано, каже, що йому потрібно місто, а з якою метою відмовляється сказати. «Значить, у нього є якась таємниця?» – усміхнувся Ненко і звернувся до звених «Ну, нам пора їхати, приведи коней. Арсен, не спускаючи погляду з юнака, прошепотів так, щоб його міг чути тільки Ненко. «Чекай, ти бачиш цього хлопця? Поби мене грім, якщо це не пані Ванзе, дружина Спихальського, Треба її якось виручити». Ненко бистро окинув оком яничарів і принишклого незнайомця, обличчя якого справді мало скидалося на обличчя мужчини, за якого він себе видавав. «Ага, я бачу...» «Ви самі тут не з'ясуєте, хто цей незнайомець?» – звернувся він до старшого. «Гадаю, буде найкраще допровадити його в місто і передати у в канцелярію паші, а там уже розберуться. Може, справді він привіз якісь важливі новини». Ага засупів носом, витер з блискучого лисіючого лоба рісний піт і буркнув. «Якщо Ага береться це зробити, мені зовсім не важко. Я ж їду туди» ага, гукнув на яничарів, щоб віддали по коня і відпустили його. Юнак, видно, не зрозумів, чому так раптово змінилося ставлення до нього цих грубих, крикливих воїнів, але не став докопуватися причини, а зразу ж скочив у сідло і рушив до мосту. «Пані Ванзі, не поспішайте!» – раптом пролунав тихий голос. «Як трапилося, що ви опинилися тут, у кам'янці? Де пан Мартин?» Матка боска! Вінак враз зблід і злякано глянув на двох вершників, що їхали обабіч нього. «Хто ви?» – не бійтеся, пані, – промовив вже голосніший Арсен, коли вони опинилися посеред мосту. «Ми ваші друзі. Пам'ятаєте з Венигору? Я друг пана Мартина, але ви не відповіли на моє запитання». «Так, я Ванда Спихальська, призналася збентежена жінка. «Вас, мабуть, дивує, чому я тут?» – безперечно. В голубих оченятах Ванзі застиг переляк, і хоч вона відповіла зразу, не затинаючись, Арсенові все ж здалося, що жінка говорить неправду. «Я шукаю свою сестру. Кажуть, вона повинна бути десь тут. Чому ж з вами нема пана Мартина? Де він? Що з ним?» «Він поступив на службу до гетьмана Яблоновського. До того ж, він зараз хворіє. тому, як непевно це було сказано, і як...» Порожеві щоки, пані Ванзі, Арсен зрозумів, що жінка все вигадує від початку і до кінця. Для чого це їй? Як вона опинилася у кам'янці? Що сталося зі Спихальським? Чи не ховається тут якась таємниця, яка, можливо, коштувала життя панові Мартину? Він не міг дати відповіді на ці запитання. Сподіватися ж, що Ванзі чесно розповість про все, що трапилося після того, як вони розсталися у краковецькому лісі під Немировим, було марно. Жінка явно щось приховує. «Пані знає, де мешкає її сестра?» «Ні, не знаю». «Де ж пані зупиниться?» «Ну, тут, напевне, є харчевня або корчма». Ми могли б запропонувати свою опіку, якщо пані дозволить, адже в чужому місці та ще й в чужій державі такій чарівній молодій жінці не зовсім безпечно подорожувати одній. Дякую, я охоче скористаюся вашою люб'язністю, звичайно, якщо пан не стане небридливо нав'язувати своєї опіки. О, ні, хай пані не турбується, адже я це роблю для дружини свого найліпшого друга, запевнив Арсен. Вони з'їхали з мосту і, поминувши кам'яну браму, вимуровану над самим урвищем прямовисного берега, попрямували вузькою вулицею вгору до центра. Людей на вулицях було зовсім мало, та й ті, забачивши вершників, худко звертали убік бік і зникали у дворах чи провулках. Минуло вже чимало років з часу турецької навали, але й досі всюди було видно сліди жорстоких боїв. Розтрощених вибухами будинків ніхто не лагодив. На черепичних дахах церков і костюлів, а ратуші і будинків місцевої шляхти з'яїли проломи, з яких із галусом вилітало вороння. Смердюче згаріще порослило водою і чортополохом. Тільки де-неде можна було побачити ознаки життя. Сохле на вірьовках Виправна білизна або крізь запилене вікно виглядало на вулицю зелене листячко Герані. «Чи ви не знаєте, де тут вірменський колодязь?» – раптом запитала Ванзя, коли вершники виїхали на чималий майдан перед похмурим будинком ратуші. «Як не знати, адже я народився і виріс у цьому місті», – відповів Арсен, дивуючись обізнаності своєї супутниці в таких деталях, про які чужинець не може знати. «Навіщо вам вірменський колодязь?» – Ванзя відповіла не зразу. «Мені казали, що там недалеко є харчевня, де я могла б зупинитися». Арсен Приєз усміхнувся. «Вважайте, пані, що вам пощастило. Ми теж з моїм другом завжди зупиняємося в цій харчевні напроти вірменського колодязя. Та ось і вона». Козак показав нагайкою, наче малий будинок по другий бік Майдану. До речі, зараз у кам'янці харчевень зовсім мало, і всі вони в руках турків. Тож треба хоч трохи знати турецьку мову, щоб порозумітися з ними. Я трохи знаю татарську. О, тоді цього досить. Вони перетнули Майдан і незабаром в'їхали на широкий двір заїзду, де біля Конов'ї зістояло кілька коней. Господар заїзду, каведжі, Кармена Га, худий, високий турок у засмальцьованому барвистому халаті і посірілій від поту челмі провів їх у непівтемне приміщення, де пахло смаженою бараною і чесником. Тут сиділо кілька подорожніх, біля них шастего хлопчина-служник під стелею Гувріймух. Каведжі запросив їх поїсти, але Ванзі заперечила, сказав, що я не голодна, і, крім того, хотіла б помитися з дороги і відпочити. Коли б у заїзді знайшлося затишне приміщення, я добре заплатила б господареві. Арсен переклав. Кармен Агав клонився і повів Ванзі на гору. «Ненко, ти помітив, як сторожко тримається ця жінка?» – спитав Арсен. «Я певен, тут якась таємниця. Що трапилося з паном Мартином? Я мушу вияснити це. Залишайся тут, а я миттю». Він тихо піднявся дерев'яними сходами на другий поверх. У коридорі було порожньо. Керма Нага і Ванзя вже встигли зайти в одні з багатьох дверей. «В які ж?» Арсен почав обережно скрадатися, прислухаючись до звуків, що наповнювали цей великий дім. Біля одних дверей зупинився, припав вухом, з кімнати долетіли слова, що примусили його уклякнути на місці. Говорила Ванзя, плутаючи польські, татарські і турецькі слова. «Ага, Кермен, я маю до вас пильну справу. Ви мене розумієте? Я не мужчина, я жінка. Ханум, ханум. Я дружина Ак...» — Мечецького Мурзи, що в Криму. а видно, ви нічого не розумієте, матка Боска, ви нічого не розумієте. А як же йому пояснити? Почувся скрипучий голос Каваджі. — Не хвилюйся, ханум, я все розумію. Кажи, в якій справі ти прибула сюди і хто тебе прислав? Він добре говорив польською мовою. Аванзі аж скрикнула радісно. «О, ви говорите по-нашому, тоді слухайте уважно. Мене прислав сюди пан Яненченко, полковник Яненченко. Чи пан Кавиджі знає його?» «Так, я знаю його. Що ж пані привезла мені від полковника?» «Люстерко. Пан полковник казав, що ви все зробите для мене, якщо я придам вам невеличке люстерко. Де ж воно? Хай пан залишить на деякий час кімнату, я повинна дістати його. Пан розуміє?» «Розумію, розумію». На голосі КВД заброніла нотка сміху. «Я зайду через деякий час». Арсен ледве встиг відскочити і заховатися в дверній ніші сусідньої кімнати, як двері зі скрипом розчинилися, і каведжі почемчикував коридором до виходу. Коли завмер скрип сходів під його ногами, Арсен швидко прошмигнув до ванденої кімнати і відчинив двері. З несподіванки жінка скрикнула і отеріло, дивлячись на непроханого відвідувача, застигла біля столу. Арсен причинив щільно двері, зупинився перед несмерть переляканою жінкою, яка марно намагалася неслухняними пальцями застебнути гудзики жупана. «Пані Ванзі, я все чув. Давайте сюди дзеркальце». «Але ж, пане!» Арсен вийняв пістоль. І хоча стріляти він, звичайно, не збирався, зброя подіяла на жінку магічно. Вона запустила руку у складки свого одягу, довго порпалася там, однак безуспішно. Дзеркальце десь запропустилося. Жінка винувато збентежено усміхнулася. «Але ж, пане!» «Нічого-нічого!» – підбадьорив її звенигора. «І не думаючи відвертатися. Діставайте, пані!» Розсупонюйтеся, роздібайте ваш незвичний одяг і діставайте. Ну? Він вирішив не церемонитися з нею. Кожної миті міг знову повернутися каведжі. Вандзя знітилася і, відвернувшись, розтимнула широкий жовнірський пояс на штанях. А з потайної кишеньки дістала невеличке металеве дзеркальце. Оцю мить у коридорі почулося кахикання КВДжі. Арсен митю вихопив ошелешеної жінки дзеркальце і прошепотів. «Про мене ні слова. Скажи, що дзеркальце ще не знайшла. Що, може, воно біля сідла у саквах. Хай почекає. Пам'ятай, стріляю я без промаху». Він швидко відступив у куток за грубку і сховався за широким дерев'яним ліжком. Скрипнуло двері, почувся голос КВДжі. «Ну що, пані, знайшла?» «Нехай пан ще зачекає трохи», – проблькотіла Ванзя. «Я гукну пана, бо ще не встигла». «Як пані хоче», – яка здивовано, дивовано, стинувши плечима, позаткував з кімнати. Ванзя в знемозі опустилися на стілець, арсен вийшов зі своєї схованки і став перед нею, тримаючи в руці дзеркальце. «Пані, що з паном Мартином? Тільки правду. Не турбуйтеся, він живий і здоровий. Де ж він?» Залишився у Львові. «А пані?» – Вандзя мовчала. Боязко глянула на козака, і в її очах промайнула така туга, що Арсенові раптом стало соромно, що він розмовляє з беззахисною жінкою, тримаючи в руці пістоль. Застромивши зброю за пояс, вже спокійніше сказав. «Отже, пані покинула мого друга?» «Так», – чутно прошепотіла Вандзя. «І куди ж пані простує? У Крим? До дітей?» Так, ще тихше промовила Ванзя, і на її очах блиснули сльози. «Пан догадливий». Я так і думав. «А звідки пані знає полковника Яненченка? Якщо пані скаже правду, їй не треба мене боятися». «Пан Ян теж у Львові, на службі у коронного польного гетьмана Станіслава Яблоновського». «Ого!» – вирвалося у Звенигори, який ніяк не сподівався, що полковник Яненченко, а втікши від Хмельницького, опиниться аж у Львові. То виходить, що то Яненченко передав дзеркальце Керменазі. Так, що ж у ньому? Арсен зі всіх боків оглянув дзеркальце, але не помітив нічого підозрілого. А всього лиш лист Керменазі, щоб він допоміг мені добратися до Криму. Пан Яненченко був такий добрий і шляхетний, що безкорисливо з одного тільки співчуття погодився допомогти мені. Якби всі були такі, пане Звенигора. Де ж той лист? Хай пан відкрутить ручку. Арсен швидко відкрутив рогову ручку і з неї витягнув згорнуту у трубку цидулку, Розгорнув, повернув до світла. На двох невеличких клаптиках паперу густо дрібними, як мак, літерами було написано по турецькому. На першому, справді, Яненченко просив Гу допомогти жінці, яка подасть цього листа дістатися у Крим, де у неї чоловік і двоє дітей. А в другому... Арсен не повірив своїм очам, коли прочитав другий лист. У ньому Яненченко звертався до Кам'янецького паши з пропозицією захопити Львів. У цьому країни знайдеться зараз і трьох полків боєздатного війська, що могло б противитися вашій милості, вельмашановний паша Галіль. Гетьман Яблоновський ще тільки розпочинає збирати ополчення, яке сходиться з великою неохотою. «Захищати Львів теж нікому. До того ж, я, ваш покірний слуга, зумію відчинити потайні ходи, якими впущу в місто значну частину війська його султанської величності», – писав зрадник. «Кращого часу для нападу, щасливішої нагоди для захоплення Львова і бажати годі». В першу мить у голову запала думка, що Ванзя – співучасниця Яненченкової зради, що вона знала, з чим їде у кам'янець. Але глянувши в її засмучені очі, побачивши, з якою надією стежить вона за тим, як він читає цього злополучного листа, Арсен зрозумів, що жінка була ведена полковником в Уману, що він використав її як зв'язківця мимо її волі. Що ж робити? Як бути з Ванзою? Залишати її саму тут ніяк не можна, щоб вона не розповіла Кавиджі про те, що лист, адресований йому, потрапив у чужі руки. Разом з тим, Кавиджі знає, що йому є лист від Яненченка і буде домагатися його у жінки. Якщо Яненченко довіри в Кармен Азії таку важливу таємницю, то, безперечно, між ними здавна існує якась потаємна згода, домовленість, і старий здогадується, що лист дуже важливий. Важливий. Арсен Гарячков обмірковував, як бути. Його погляду пав на два листочки, що тримав у руці. Один призначено Яненченком для керменаги, а другий – для паші. А що коли пошити в дурні всіх і – Яненченка і керменагу, і пашу? Він непомітно для Ванзі сховав листа, призначеного для паші, собі в кишеню, а листа для керменаги заклав у дзеркальце. «Пані Ванзі, перепрошую вас уклінно за ту неприємність, яку завдав я вам своїм допитом», – промовив він, повертаючи жінці дзеркальце. «Я присвідчився, що ви не вчинили і супроти пана Мартина нічого лихого, а за те, що ви покинули його і хочете відшукати своїх дітей, я не осуджую, адже це так природно і кожному зрозуміло». «Справді, пане», – скрикнула Ванзі радісно, – «якщо так, то ви шляхетна людина. Спасибі вам за добрість вашу». Не варто дякувати. Одно вас прошу. Якщо хочете, щоб усе склалося якнайкраще, про цю пригоду мовчить. Ніби мене ви і не бачили ніколи, і цієї розмови не було між нами. Зрозуміли? Так, пане. Ну, то прощайте. Бажаю вам щасливої дороги. Того ж дня Арсен Іненко попрямували до правителя кам'янецького пашалика Галільпаші. Своєю резиденцією Паша обрав воєводський будинок, що заховався за могутніми стінами грізного замку, розташованого на скелястому березі Смотричі. Спускаючись до турецького мосту, Арсен відчув, як йому раптом перехопило віддих. Внизу, в глибокому каньйоні, лежали карвасари. Той куточок землі, де він вперше побачив світ, де босоні ж ганяв з хлопчаками евчелика, де у братській могилі лежать останки його батька, а зараз там пустирище і згарище порослі дерезою. На мосту... Над каламутним потоком, що хлюпотів глибоко внизу, Арсен зупинився і перехалився через кам'яні перила. Не міг відірвати погляду від рідних до болю знайомих місць. В голові роєм завихрилися спогади, перед очима встали картини минулого життя, якому, як здавалося йому, колись не буде кінця. І де усе те ділося, якими вітрами розвіялося в безмірній далекості часу? Легкий стогін вирвався з його грудей. «Що тобі, Арсене?» – сположився Ненко. З показав на темні купи золи над смотрищем, незапустілі руїни, порослі бур'янами. Глухо промовив. «Там стояв наш дім, там я народився. Це моя батьківщина, розумієш?» Ненко обняв його за плечі. «Розумію, і ще розпівчуваю тобі. А перегодя додав. «Гарно тут?» «Гарно», – погодився Арсен. «Дарма, що камінь не в а гарно. Але ж, бачиш, тепер мені сюди немає дороги». І він показав на темні постаті турецьких вартових біля брами замку. «Тепер це чужий край, чужа земля. Османський пашалик, звідки султан зорить на всю Україну, щоб її загарбати». «Не думай так, адже ми приїхали сюди саме для того, щоб ти відшукав вільну дорогу до рідного краю». «Спасибі тобі, Ненку, за втіху. Боюся тільки, що довгою-придовгою буде ця дорога, і багато ще крові пролється на ній. І все ж не треба втрачати надії. Надія держить нас на світі. Ходімо, час не жде». З мосту дорога нагло роздвоїлася, одна круто повернула праворуч і зав'юнилась попід стінами замку понад обривистим берегом. Це починався битий шлях на Хотин, а звідти – на Волощину, Болгарію і Туреччину. А друга довжиною кілька десятків сажнів стрімко подерлася вгору до похмурих воріт замку, де на невеличкому похилому майданчику, ховаючись від пекучого сонця у тінь, під кам'яні мури вежі сонно стовбичили вартові. В замку всюди було видно сліди недавньої облоги, розтрощені дахи будівель, подовбані ядрами вежі й стіни, на всьому лежав відбиток запустіння. І коли б не поодинокі постаті яничарів, що сновигали по подвір'ю, можна було б подумати, що замок покинутий людьми». Галіль Паша прийняв посланців гетьмана у чималому прохолодному покої, прийняв супереч їхньому побоюванню дуже швидко, ніби давно і нетерпляче ждав на них. Мовчазний Чауш провів їх похмурими коридорами, порожніми кімнатами і уклонившись звідчини у двері до покою. Ненко і Арсен ступили кілька кроків і зупинилися від несподіванки. Прямо перед ними у позолоченому обтягнутому оксамитом кріслі, що залишилося ще з польських часів, розвалився великий візир Кара Мустафа. Праворуч від нього, пантруючи кожен рух візира, сидів Галіль Паша. Обабічних попід стінами на шовкових міндерах завмерли вищі урядовці Кам'янецького Пашалика. Але не Дарманенко провів стільки часу в яничарських сейбанах. Він миттє оцінив обстановку, якої ніяк не сподівався, і уклякнув на коліна перед великим візиром. Арсен грюкнувся на підлогу поряд з ним. Обидва застигли у шанобливому поклоні. «Ну, з чим прибули гінці від гетьмана і хмельницький запитав скрипучим голосом візир, і з під чорної брови, побитої подекуди сивиною, кинув пронизливий погляд на двох молодиків. Великий візир «Камінна опору трону Падешаха», – промовив Ненко, підводячись. «Гетьман і князь Сармацької України, а також Аземага прислали нас до кам'янця для того, щоб ми дізналися, коли непереможні війська володаря півсвіту виступлять походом на Яурів. Гетьман спить і бачить золоті бані київських церков, великі візири. Йому не терпиться володіти древньою столицею Урусів і лівим берегом Дніпра». Хай потерпить. Прийде час, і мій кінь скаламутить воду священної ріки Геурів. Візер явно ухилився від прямої відповіді. Чому? Чи це його звичайна обережність і придворна звичка? Затуманювати свої думки, чи тут якась інша, глибша причина? Гетьман і просить Ага просять надіслати їм кілька військових загонів, Велике Візире. Бо тих воїнів, що маємо, не вистачає для охорони такого великого краю. Вів далі Ненко, намагаючись якимсь чином вивідати таємні наміри Стамбула. Однак про напади божостанців він промовчав. «Передай Ага Сафарбею», – підказав Галіль Паша. «Передай Сафарбею». Гетьманові і Азе щоб допомоги ближчим часом не чекали, хай обходяться тими загонами, які в них є, з притиском відрізав кара Мустафа. Може набрати військо з місцевого населення Велике Візири, вставив Звенигора. Козаки – непогані воїни. Це розумна думка, тільки вона однобока. Після двох походів під Чигирин я не можу повірити в те, що козаки стануть під знамена Гетьмана і Хмельницькі, Якщо він за ці роки зібрав якусь мізерну сотню гультяїв і бродяг, то хіба ми можемо зараз сподіватися, що за місяць чи два під його руку зберуться цілі полки? Ні, не можна чекати такого чуда. Однак ми повинні поповнити наші війська новою живою силою. Яничарські Сейбани – о останніх війнах з невірними зазнали значних втрат. Раніше ми поповнювали їх болгарськими, сербськими та грецькими хлопчиками, а також дітьми рабів яурів, Та зараз їх стало обмаль. Передайте мій твердий наказ Азема Зі і Гетьману і щоб вони забрали в населення тисячу хлопчиків віком від трьох до десяти років і прислали в Стамбул. Арсен і Ненко мовчки вклонилися. Жодним словом, жодним порохом не виявили вони своїх почуттів. А Кара не стільки відповідаючи на запитання гінця Знемерова, як розвиваючи свої думки, що, видно, давно бродили в його голові, вів далі. «Нам потрібне не українське військо, а українська земля і ті багатства, що зростають на ній». «Нам потрібні їхні діти, яких ми навчимо нашої мови, наших звичаїв, прищепимо їм нашу віру, і хай вони, коли виростать, проливають свою кров за іслам і за нашу імперію. Це повинен розуміти кожен турецький ага». «Ми розуміємо», – глухо відгукнулися Арсенененко. Звичайно, в цих моїх думок не слід передавати гетьманові і хмельніскі, щоб у нього не виникло бажання переметнутися на біку русів. Кара Мустафа зробив паузу, і нею спритно скористався Арсен. «Ми пильно стережемо кожен крок гетьмана, великі візири, і переконалися, що за Дніпро йому ходу нема. А от що от?» – витягнув уперед жилову шию візир. «Кажи». Ми боїмося, що він може за нашими спинами змовитися з поляками. Візер переглянувся з пашею Галілем. По його темному сухому обличчі промайнула тінь. Є певні докази цього, ага, так. втрутився в розмову Ненко, відгадавши хід думок товариша. Є певні докази цього. Ми дізналися, що полковник Яненченко, родич Гетьмана і довірена його особа, таємно поїхав до Львова і зараз перебуває там як гість Гетьмана Яблуновського. Ми не змогли дізнатися, про що трактує там Яненченко, але оскільки ці переговори проходять без вашого відома, без відома Аземаги і будь-кого з вищих турецьких достойників, то можна підозрювати, що наміри Гетьмана нечесні і не відповідають інтересам Османської держави Великої Візири. Кара Мустафа знову переглянувся з Галіль Пашею. Видно було, що ця несподівана звістка вразила їх. Вони обидва знали, що за Кам'янецький пашалик і за все правобережжя, вірні ж за ту його частину, на яку розповсюджувалася влада османів, відповідають перед султаном безпосередньо вони вдвох. Це дуже важлива звістка, ага, промовив Візир. Ми не можемо допустити, щоб у той час, поки ми перебуваємо в стані війни з Москвою, а в наші північні справи вплуталася і Польща. Це зовсім не в наших інтересах. Ми не можемо допустити об'єднання цих двох великих держав. Нам не сила буде протистояти їм обом, особливо тоді, коли на Заході проти нас виступає Австрія. Мудрість нашої політики якраз і полягає в тому, щоб розбити ці дві яурські держави поодинці, не дозволивши їм об'єднатися. Якщо ж Гетьман і переслідуючи свої власні цілі, прагне піддатися Ляхистанові, чи намагається втягнути Ляхистан у коаліцію з Москвою, то він заслуговує найлютішої кари. Ми мусимо ще доповісти найяснішому візирові, що гетьман приховує від державної казни великі багатства. Що Ага має на увазі? Погрозами і лютими тортурами він змушує багатих людей віддавати йому золото, самоцвіти і дорогоцінні речі. Але жодне акче, як нам відомо, не було передане в казну. Все залишається в Немирові, в таємниках гетьмана, великий візири. Це було найболючіше місце Карамустафи. Чуже багатство він сприймав як особисту образу. Замолоду він відзначався властолюбством, яке пізніше в зрілі роки доповнилося неймовірною жадобою наживи, майже зажерливістю. Саме на ґрунті властолюбства – і любства виникла смертельна ненависть його до баші Ібрагіма, з яким він суперничав і за посаду великого візира, і за вплив при дворі, і за багатство, що діставалося внаслідок військових походів. Тож, почувши таку новину, він зразу стрепенувся. Якийсь мерзенний геур, навіть хай це буде сам гетьман, сміє уривати в нього великого візира грози навколишніх народів ласий шматок. Це занадто. Власне, його вразила не стільки звістка про те, що Ірі Хмельницький з дирствами і грабунками наживається, скільки думка, що тут можна самому непогано поживитися. Він зразу зіставив дві щойно одержані звістки – перебування полковника Яненченка у Львові і багатства гетьмана, які в його уяві прибрали надзвичайних розмірів, і зрозумів, що легко буде ці багатства перетягти з тайників Немирівського розбійника у власній кишені. Хм. «Ці два чорбаджі – не дурні хлопці. Здається, їх посилає йому сам Аллах. У першу ті він хотів віддати категоричний наказ негайно вилучити всі багатства у князя і гетьмана Сарматської України, але вчасно схаменувся. Ні, поспішати не треба. Передусім тому, що на дозвіллі обдумати, як повести справу так, щоб ці багатства – Обминувши державну скарбницю, опинилися у повному його розпорядженні, а по-друге, тому що коли дати гетьману ще якийсь час, він витисне із свого нечисленного населення і ту решту, яка ще в нього залишається в скринях, в кавшуках і тайниках. Задоволений собою, кара Мустафа подумки усміхається, але його сухорляве темне обличчя, на якому чорними агатами горять невеликі пронизливі очі, залишаються суворим і непроникним. Спасибі вам, вірні мої слуги, за важливі звістки, промовив візир, намагаючись зобразити на лиці люб'язну усмішку. Я високо ціную ваші послуги і з радістю взяв би вас із собою у новий похід, де мені будуть потрібні сміливі, розумні й віддані люди. Але я не можу цього зараз зробити, бо ви потрібніші тут, у цій північній країні, яку я завоював, а ви всі гуртом повинні утримати для слави і величі нашого сонцеликого падешаха, держави нашої та ісламу тож їдьте назад у Немирів, пильно стежте за кожним кроком гетьмана і про все доповідайте паші Галілю. Ніхто, навіть Аземага, не повинен знати в Немиріві про те, що ви говорили тут. Це все дуже важливі справи, над розв'язанням яких я думатиму найближчим часом. Ідіть». Гарсениненко низько вклонилися і, задкуючи, вийшли з боку. А мовчки перетнули замкове подвір'я, і тільки опинившись за ворітьми на мосту, зупинилися і глянули один в одному вічі. «Ти сподівався на таку зустріч?» – спитав Ненко. «Признатися, по правді, ні. Я не думав, що великий візир у кам'янці», – відповів Арсен, – «але, здається, мені нам пощастило, ми зробили все, що могли». Ненко хитнув головою. «Так, не завидую я гетьманові». Еміни під нього підведено потужні, і дивно буде, якщо хоч одна з них не вибухне. На цей раз високо він злетить, і низько впаде. Туди зрадникові й дорога, похмуро сказав Арсенков, знувши поглядом по спустілих карвасарах. Він сам собі викопав яму, сам собі накинув зашморг на шию. Ніхто за ним не тужитиме. Мене зараз цікавить інше, про який похід мовив візир. По всьому виходить, що це буде непохід на Київ, якого ми всі ждали. Тоді питання – куди ж? Цього я не знаю, але в мене теж склалося тверде переконання, що походу на Київ не буде, відповів Ненко. Напевно, у світі відбулися події, про які ми нічого не знаємо, але які змусили Стамбул відмовитися від третього походу на Україну. Гадаю, що нам варто кілька днів побути в Кам'янці, дивись, щось і пронюхаємо. Візир приїжджав сюди недаремно. Я згоден з тобою, Арсен ще раз глянув на рідні карвосари і тихо рушив по мосту. Крім того, у нас ще є одна пильна справа. Яка? Яненченко. Цей негідник з чорною совістю повинен поплатитися за свої злочини. Арсен говорив рішуче навіть зі злобою. Цей потрійний зрадник гладен торгувати нашою землею і нашим народом як своїм власним добром. Йому все одно... «Де розбишукувати? Чи на Лівобережжі, чи на Поділлі? Чи запродувати Львів? Його доля теж у наших руках?» «Так, мені гидко це робити, правда? Коли б я міг стати з ним до чесного двобою?» «Арсене, до чесного двобою можна ставати з чесним і прямодушним супротивником, а з таким підлим перекинчиком, як Яненченко, слід воювати його ж зброєю, тобто підступом. «Я нічого не бачу в цьому поганого». Тим більше, що ми не виноситимемо йому вироку, ми тільки відійшлимо його ж листа і облановському, а той, як захоче, хай так і судить. Два наступні дні не додали нічого до того, що вже знали Арсенененко, а на третій уранці трапилась пригода, яка змусила їх спішно покинути місто. Ранок був сонячний, теплий. За вікном весело щебетали ластівки і цвірінчали розбешаки в Десь за стіною чувся брязк від посуду і гуманіли жіночі голоси, то на кухні готували сніданок. Звідти просучувалися пахущі смаженої баранини з перцем і цибулею та підгорілих коржів, що туркам заміняють хліб. Арсенененко після міцного сну відчували в тілі силу і бадьорість, а в шлунку приємно порожнечу, яка буває у молодих людей, коли вони готуються добре попоїсти». Ось ось до кімнати мав зайти господар кав'ярні, завжди послужливе Кермена Га, і запросити вниз до сніданку, як він це робив кожного разу, підкреслюючи повагу до грошовитих постояльців. За дверима почувся тупіт ніга, але це був не кермен Ага, бо його кроків майже не чути було. У м'яких овечих чериках він ступав м'яко, скрадливо, мов кіт. Це ж були кроки. Грімкі, бистрі, до того ж ішло двоє, поспішаючи. За якусь хвильку кроки затихли, десь грюкнули двері, і в ту ж мить пролунав приглушений, але сповнений жаху, жіночий крик. А в ньому вчувалася така смертельна туга, така безвихідь, що Арсенененко здригнулися, То кричала Ванзя. Не змовлюючись, вони стрімголов кинулись їй на допомогу. Двері до її кімнати були щільно причинені. Арсен з розгону штурхунув їх плечем, як вихор увірвався всередину, і зупинився. Біля вікна обличчям до дверей стоїла Ванзія. Мабуть, вона щойно підвелася з ліжка, бо була у спідній білій сороці, боса, з розпатленим волоссям, що безладно падало на білі, аж рожеві після сну плечі. Лівою рукою вона намагалася прикрити розхристану пазуху, а праву викинули вперед, ніби захищалися від удару. На сполотнілому, приречено застиглому обличчі, голубим жахом горіли великі прекрасні очі. Посеред кімнати спинами до дверей височили дві яничарські постаті. Один яничар високий, кремезний, піднявши на рівні плечеї руки і розчепіривши товсті, мов цурупалки пальці, поволі наближався до вандзі. Другий мовчки спостерігав цю сцену. Побачивши Арсена, Вань захотіла щось крикнути, але не змогла, з її горла вирвався тільки хрипкий стогін. Почувши позаду грюки дверей і тупі тніг, яничари обернулися, і на Арсена глянуло, поборяковіли, страшне від гніву, вусате обличчя спихальського. Якусь мить він, нерозуміючи, дивився на свого друга, ніби впізнаючи його, потім раптом обличчя щось здригнулося, змінилося, і в очах спалахнула радість. Скосюрблені пальці розпросталися, руки широко розкинулися, і пан Мартин по ведмежому згріб Арсена в обійми. «Арсена, холера, це ти?» «Я, братику, я усміхнувся з Венигора. Та не тисни так, бо і ребра поламаєш. Звідки ляти тут і узявся, як хлопаку?» «Ба-ба, тож -ба, от не сподівався. І ми не сподівалися зустрітися з тобою, пане Мартине, а ти як опинився тут?» Спихальський враз посуворішав, а в обличчя знову шугнула темна кров, очі блиснули й мало не вискочили з орбіт. Чого я тут? Наздоганяв ось цю мерзенну зрадницю, татарське сміття, і наздогнав, і за душу як скажену кішку. Він кинувся до ванзі та Арсен і Ненко схопили його за руки. Чекай, пане Мартине, будь же лицарем. вигукнув Арсен. Адже перед тобою жінка. Жінка, ти кажеш? Ні, змія цить. Сюди йдуть. У двері Боїцького заглянув Керменага. Видно, крик Ванзі сполохав і його, він ледве переводив подих. «Ненко, спровадь його, будь ласка, шепнув Арсен, нам тут зайві свідки не потрібні». Ненко люб'язно усміхаючись, вийшов з кімнати, взяв Керменагу під руку і тихо повів до виходу. «Я буду вам дуже зобов'язаний, Керменага, якщо ви негайно осідлаєте наших коней і коня пані Ванзі, а також приготуєте в другою щонебудь смачне. Ви маєте їхати? Так, за нами прислано гінців. Великий Аллах, а я думав, що то якісь розбійники. Не маєте підстав хвилюватися, ага, то порядні люди. Чого ж так перелякалась пані Ванзі? Вони шукали нас, а випадково потрапили в кімнату до неї, ага. То пані Ванзя теж з вами? Так, адже ми повертаємося в Немирів, а там повно кримчаків, вони допоможуть їй. Останні слова заспокоїли старого КВД, і він, вибачаючись, Почим чекував сходами вниз. Коли Ненко повернувся до кімнати, Спихальський уже трохи вгамувався. Чоловіки відійшли в куток і, відвернувшись, у Дванзі, яка одягалася, мирно розмовляли. Тільки бас пана Мартина воркотів сердито. «Здаюсь, пане Арсен, тільки на одну твою вимогу – не щиняти шуму тут, і, у кав'ярні. Але як тільки виїдемо за місто, клянусь, з Перуном я…» Гаразд, пане Мертина, гаразд, заспокоював розгніваного друга Звенигора. Вийдемо за місто, там поговоримо. А зараз, прошу тебе, будь розумний і не здіймай шарварку, щоб нас не схопила турецька варта. Тим часом Ванзія одяглася і Ніжувані мертво стала перед чоловіками. Спихальський дивився на неї так, ніби хотів спопилити поглядом. Коли всі вийшли у двір, там уже чекали їх осідлані коні. Ненко... Розплатився з каведжі, подякував за гостинність, і невеличкий загін виїхав за ворота. За місто Марсен торкнув Спехальського за рукаву і зробив знак, щоб той трохи відстав. «Хто це з тобою?» – спитав тихо кивнувши на мовчазного супутника пана Мартина. Це пан Єжі Новак, мій добрий приятель і знавець турецької мови і турецьких звичаїв. На службі у Яблоновського, коли я дізнався про зраду цієї негідниці і вирішив знайти її хоч на краю світу і покарати нещадно, що, клянусь, гонором і зроблю, хоч би проти мене повстали всі сили пекла і раю, то пан Єжі ласкаво погодився супроводжувати мене. Як тільки я прочитав записку, залишену моєю колишньою а жонкою я зразу кинувся по її сліду. Я знав, що в неї шлях один до кам'янця, бо тільки звідти вона може добратися до свого морзи. Тож мені потрібен був супутник, котрий добре б знався на турецькій мові і зумів би привезти мене сюди. Гадаю, йому можна довіритися, як мені? А що в тебе до нього? Не тільки до нього, а й до тебе. Ось доїдемо до того лужка на березі річки, напоїмо коней, Пустимо їх попастися і там поговоримо. Гарсен стьобнув коня і рисю помчав вперед до зеленого бережка, де над сріблястим плесом річки схилилися рісні тінисті верби. «Ось тут ми і поговоримо, друзі», – сказав він, коли всі спішилися, напоїли коней і пустили їх з пастися, бо тут ми маємо розстатися. «Як-то розстатися, здивувався Спихальський, хіба ми далі їдемо не разом?» «Ні, пане Мартине, ми з Ненком маємо повернути на немирів. Пані Ванда з нами, а ви вдвох з баном Новаком помандруєте до Львова». «Холера, ясно, розлютився Спехальський, як ти хитро-мудро розсудив, Арсене? А на якій підставі, прошу пана? Я мчав із Львова, як невіжени для того, щоб покарати тоту -то шльондру, тоту -то зрадницю, а ти, виходить, намислив уже по-своєму, а?» Ні, братику, так не буде слово гонору. Вона не повернеться живою до Криму або я не зватимусь Мартином Спихальським псякрев. Він стукав шаблею, пирхав, мов кіт і лаявся, мов перекупка на базарі. Налякана, прибита горем ванзя, знітилася і ховалася за Арсена. Ненко іронічно усміхався, а невисокий, але міцно збитий новак стояв осторонь, і з його обличчя не зникав вираз подиву. Бо він, видно, й досі не міг дотягнути, які стосунки зв'язують шляхтича Спехальського і цих не то яничарів, не то козаків. Пане Мартина заспокійся, примирливо мовив Арсен. Сідаємо, кружка ось тут на травичку, витягаємо, щоб не гаяти часу з саков хліб та все, що є у нас до хліба, і мирно ладком побалакаємо. Він розіслав... У тіні під вербою широку попону вийняв сухі турецькі коржі та смажену баранину, поклав усе це на широке листя лопуха. Новак додав окраєць хліба та шматок солонини, і Спехальський побачив, що їжу замовк. Всі враз відчули, як зголодніли. Деякий час панувала тиша, чулося тільки голосне плямкання Спехальського та форкання коней, які з насолодою хрумкали соковиту траву. З річки поїв легенький прохолодний вітерець, Остуджував розгарячілі тіла подорожніх. Коли сніданок було закінчено, Арсен сказав: Ну от, пане Мартине, тепер можна й поговорити, чого ти хочеш. Каре на горло, знову спалахнув невгамовний пан Спихальський. Нехай я буду песій синих, що вимагаю забагато, не став би ти, Арсена, зненком на перешкоді, я вже зняв би з цих білих плечей ту голову, голову Змії. «Голову горгони підступної зрадниці», – ясно сказав Арсений, повернувся до Ванзі. «А що скаже пані Ванзі? Чому вона втекла від свого Богом даного чоловіка? Куди вона простувала? Хто її надумав так зробити? І якого листа вона несла з собою? Все, пані, розкажіть, нічого не приховуючи». Ванзя несміливо сміливо глянула на чотирьох чоловіків, які оточували її, трохи довше затримала погляд на поваряковілому обличчі Спехальського і тихо почала розповідати. «Коли я виходила за пана Мартина заміж, то справді кохала його, але дуже скоро пересвідчилась, що він холодний до мене, і почав задивлятися на нашу сусідку, пані Зосю, дружину пана Ястрожемського». «Хм-хм!» <кхем> – закашлявся Спехальський і опустив очі. «Я відплатила йому тим же». «О небо!» – вигукнув пан Мартин, стиснувши кулаки. «І хоча я зовсім не була закохана в одного пана, я дозволила йому позалицятися до мене». «Коли б я знав, я убив би тебе ще тоді», – рявкнув Спехальський. Так усе перекрутити. Моє гаряче кохання видати за холодність. І кому дозволи залицятися до себе? На кого проміняла мене? На того зманіженого бридкого слимака? Тьфу! Дітей у нас з паном Мартином не було. А тому, коли він несподівано зник, зник. Люди, ви чуєте, вона каже, зник. Але ж я обороняв кам'янець і був взяти турками шлях, бо їх трафив у полон. «Я зосталася зовсім одинокою», – вела далі Вандзя, не звертаючи уваги на їдкі репліки Спихальського. «Я не знала, де себе подіти, до кого прихилитися. Можна повірити!» А потім трапилося найгірше, напали тари, схопили мене і затягли аж у Крим. Я тяжко страждала, побивалася за домівкою, за рідною землею, ладна була на крилах летіти на свою ойчизну. І скоро втішилася – в обіймах у Салтана псякрев. Спихальський знову затремтів від гніву і схопився за шаблю. Але Ерсен притримав його руку. Заспокойся, пане Мартине, будь же лицарем, кажи далі, пані. А що я мала робити? Я була рабою, наложницею. Холера, ясно, не стримався нещасний пан Мартин. А коли у мене народилося дві косинів, Аліта Ахмет, ви чуєте прокляття? Мурза забув про свій гарем і звав мене не інакше, як коханою, своєю єдиною ханум, неною, його синів, які після нього стануть салтанами. І хоч серце моє щервалося рвалося на батьківщину, хоч у снах я майже кожної ночі бачила свій рідний край і своїх людей, я поволі починала звикати до думки, що батько моїх синів – мій чоловік, хата моїх синів – моя хата, а батьківщина моїх синів – Моя батьківщина, матка боска, що тільки кажеться, жінка, пан Мартин опоріщив кулечищами по траві так, що аж берег здригнувся. Та вона тричі заслужила собі смерті. А коли підросли мої синочки, коли їхні рожеві вустенька лепитали ніжне словечко ненька, коли їхні рученята не тільки шукали моєї пазухи, а й оббивали мою шию, я зрозуміла, що на світі, «Є така любов, до якої не можуть дорівнятися ніякій інші любові. Материнська любов». Спихальський похилив голову, мовчав. А Ванзі після паузи вела далі. Однак недовго втішалася я дітьми. Одного ясного літнього дня напали козаки, спалили як мечеть, повбивали багатьох жителів, а тих, хто не встиг втекти в гори, забрали в полон. Ні, я не кажу, що стала полонянкою запорожців. Вони вважали, що визволили мене з неволі Агарянської, і я разом з усіма поверталася на рідну землю. У поході я зустріла свого колишнього чоловіка. Але люта туга за дітьми, яких я, певна врятував мій чоловік, Салтан точила мені серце. Мої ноги несли мене все далі і далі на Україну, в Польщу, а душа моя рвалася назад, у Крим, до моїх маленьких беззахисних сиріток, які день і ніч стояли переді мною в моїй уяві, простягали до мене рученята і кликали до себе. Чи ж могла я не повернутися назад? Нещасна, зітхнув Спехальський. Мені допоміг полковник Яненченко, наш сусід, якому я відкрила свою таємницю. Він дав мені листа до КВДЖ, у Кам'янці, щоб той перепровадив мене в Крим. Прокляття! Заревів Спихальський, почувши таку несподівану для нього новину. Я об'ю його! Тепер ви все знаєте, панове, тихо прошепотіла Ванзія. Чим же я завинила перед паном Мартином? Хіба тим, що люблю своїх дітей? Вона замовкла і низько похилила русокосу голівку. Всі теж мовчали, тільки Спихальський люто сопів. Тихо шелестіло на вербах листя, з голубої високості усміхалося і землі, і людям, і всьому живому золоте сонечко. З річки поювало приємною прохолодою і гостро терпким запахом лепехи та водоростей. З гаю, що неподалік розкинувся по підгорою грою, долинало заспокійливе кування зозулі. Всі мимоволі слухалися втекування, ніхто не наважувався порушувати тиші. Бо кожному хотілося дізнатися, скільки ж років на коє сива Зозуля, чи довго топтати ряст на цій широкій милій землі. Та ось Зозуля замовкла, і знову настала дзвінка тиша. Арсен підвів голову, і ні до кого не звертаючись повторив у задумі останні слова Вандзі. Справді, чим же завинила ця жінка, тим, що любить своїх дітей і хоче бачити їх. Спихальський похилив голову і довго мовчав. По тому, як з його грудей вирвалося тихе зітхання, і все менше і менше посіпувався вус, видно було, що буря в його душі почала вщухати. Нарешті він поволі підвів голову. Арсене. Я давно вже переконався, що серед нас ти найбільш поміркована і справедлива людина, і серце маєш добре, за що й люблю тебе, як брата. Тож хай ця жінка йде куди хоче, аби з моїх очей. Але клянусь ойцем, якщо вона знову стане коли небудь на моєму шляху, то голос його загримів і враз обірвався. Спихальський замовк. Арсен поклав руку йому на плече. «Зрозуміло, Мартине, вона з нами поїде до Немирова, звідти куди захоче». І повернувся до Ванди. Ідіть, пані, збирайтеся в дорогу, а в нас тут ще буде чоловіча розмова». Коли Ванда підвелася і відійшла, Арсен тихо сказав. «Ну от, з цим покінчено. А тепер, пане Мартине, і ви, пане Новак, дивіться сюди». Він вийняв з кишені папір і подав Новакові. Пан, здається, розуміє по-турецькому, хай прочитає і для пана Мартина. Новак прочитав і переклав листа. «Стонається дзяблів», – вигукнув Спехальський. «Що це означає, Арсена? Чий це лист? Як він потрапив до тебе?» «Я відібрав його у Ванзі. Невже це полковник Яненченко?» «Так, це він пише Кам'янецькому паші. Він пропонує йому свою допомогу у взятті Львова». «Як бачиш, пане Мартин, це набагато серйозніше, ніж зрада пані Ванзі». «А так, це набагато серйозніше, побий мене, Перун. Що ж будемо робити?» «Нам треба негайно мчати до Львова», – сказав Новак. «Так, я віддам вам цього листа, передайте його Яблоновському», – погодився Арсен, «а він уже знатиме, як розквитатися із зрадником». Але ж, друзі, я не думав повертатися до Львова, вигукнув Спехальський. Тепер мені нема чого там робити, ні у Львові, ні в Круглику. Я гадав, що поїду з тобою, Арсена, в Україну. Друже мій, Арсен обняв його за плечі. Я був би дуже радий разом з тобою прибути до нас додому. А всі мої теж щиро вітали б тебе, як сина, як і брата. Але зараз ти мусиш супроводжувати пана Новика, адже дорога далека і небезпечна, а листа обов'язково потрібно довести і придати безпосередньо в руки гетьмана. Йдеться про дуже серйозні речі. Я розумію. А до нас, ти гадаю, не заберисься? Ще пак. Ну от. Коли затужиш дуже... «Приїзди, друже мій, двері моєї хати, якщо вона у мене буде, завжди відчинені, а серце також». І Арсен Тричі, Навхрист, почоломкався зі Спехальським. Полковник Янинченко ступив через і лівою рукою, притримуючи шаблю, щоб не брещала, шанобливо уклонився. Кликали, ясно пане. «Так, пане Ян», – відповів Яблоновський, пильно вдивляючись у міцно збиту кремезну постать полковника. «Проходь, сідай, маю до тебе пильну розмову». Яненченко кинув бистрим поглядом простору кімнату, у бабіч столу сиділо двоє – Спехальський і Новак. Щось відразу не сподобалося полковникові у виразі облич цих шляхтичів, але він не міг зрозуміти, що саме, а тому зразу відмахнувся від тривожної думки, що гнітила його з часу від'їзду пані Ванзі. «Слухай, ласкавий пане», – сказав він, сідаючи на дзиглик і ставлячи між коліньми шаблю. Яблоновський мовчав, його худорляве гордовите обличчя було не проникне. Холодні голубі очі уважно вивчали кожну рисочку на полковниковому лиці, і від того Яненченко ставило трохи моторошно. Чого покликав гетьман? Яку пильну справу має до нього? Як живеться, ведеться панові у Львові, запитав Яблоновський. Спасибі, добре. Ніхто не притісняє і не ображає тут пана. Дякувати Богові ніхто. Чому ж полковник за притулок і щедрість його мості короля Польського, а також за мою ласку, платить чорною невдячністю? Яненченко відчув, як у нього похололо під серцем. Як розуміти слова пана коронового гетьмана? Яблуновський ручко встав, перехилився через стіл і тицьнув майже під самий ніс Яненченкові невеличку цидулку, в якій той миттю впізнав свого листа Кам'янецькому паші. «Пан пізнає свою руку?» – грізно спитав Яблуновський. Яненченко зблід. У роті раптом пересохло. Тепер йому стало зрозуміло, чому воєвода покликав його до себе у такий непідходящий для одієнців час, і чому не сподобались йому відверто ворожі погляди Спехальського і Новака. Але полковник не думав одразу здаватися. «Пан Гетьман жартує?» – здивувався Яненченко. «Адже то написано по турецькому». Це тільки засвідчує, що в особі полковника ми маємо хитрого і розумного ворога, який знає не тільки польську, російську мови та латинь, а й турецьку. Сподіваюся, що пан полковник буде розумний до кінця і не змусить нас вдаватися до недостойних шляхетського стану засобів допиту. Ясново можне, пане, я не розумію, чому ви обвинувачуєте мене, вигукнув Яненченко, підвівшись із дзиглика». «У зраді, пане, з притиском, – сказав Яблоновський, – у тому, що ви хотіли здати Львів туркам». «Це неправда. Це чиясь зла вигадка». «Вигадка?» Яблоновський іронічно усміхнувся. «Я теж хотів би вірити, що це тільки чиясь вигадка, бо пригрів у Львові і взяв на королівську службу пана я. Однак докази такі, що я не маю ні найменшого сумніву у правдивості їх». «Докази? Хотів би я їх почути або побачити». Далеко за тим ходити не треба. Ось перед вами пани Спихальський Новак. Вони щойно повернулися з кам'янця, де бачили пані Ванду Спихальську. Рятуючи своє життя, жінка розповіла, а від кого одержала лист. Я повторюю, це наклеп. Слідство з'ясує все, і ви матимете змогу на суді довести свою невинність. А зараз дозвольте вашу шаблю. Спихальський Новак стали у бабіч полковника, який... Тремтячими руками відстебнув від пояса шаблю і поклав на стіл перед воєводою. Відведіть його в темницю, панове, та поставте кмітливих вартових. Заповіт кошового. Ні того літа, ні взимку карам Устафа не напав на Київ. Несподівано становище Туреччини ускладнилося. Австрія, Венеція та німецькі князівства оголосили христовий похід проти Османської імперії. Папа Інокентій XI примусив католицьку Польщу приєднатися до цієї коаліції, і хоча Річ Восполита була на той час у Україні виснажена безперервними війнами та шляхецькими міжособицями, король Ян Собеський вів з Австрією трактат про взаємодопомогу і зобов'язався виставити 40 тисяч війська. Тому кара Мустафа почав готуватися до Великої війни на Заході. До того ж запорозці спустошили Крим, а осени дощенту зруйнували відбудовані яничарами фортеці в гирлі Дніпра, що мали стати опорними базами турків. Виснажені і розорені багаторічними війнами Росія та Лівобережна Україна здобули нарешті на деякий час передишку. Самойлович, влада якого відтепер сягала тільки на Лівобережжя та Київ, з невеликою територією на Захід та Південь, від нього обмеженою річками Єрпенем та Стугною, доукомплектовував свої поріділі полки і посилав тисячі грабарів на будівництво оборонних споруд у Києві. Після невдалого походу на Лівобережжя Юрій Хмельницький нікуди більше не потикався з Немирова. Та й у самому Немирові відчував себе, як на вулкані. У селітою на поділля вибухали повстання, загони запорожців, послані сірком, піднімали людей на боротьбу проти турецько-татарських загарбників та ненависного запроданця Юрія Хмельницького. Тільки з настанням зими повстання почали затухати. Люті морози і глибокі сніги змусили повстанців згорнути бойові дії. Запорожці потягнули на запорожжя, а селяни – розбрилися по селах та хуторах. Арсен та Роман разом із Палієвим загоном гасали по Надністрянщині, Поділлю, не раз навідувалися таємно Немирів до млади Натаненка, Тененка, приносили запорожцям цінні відомості про турків і татар, про їхні наміри, про Юрія Хмельницького. Але ніде і ні від кого не змогли добути жодного достовірного слова, про зладку і стеху. Дівчата як у воду канули. Їхній слід губився, як вони думали, у Криму серед невільників Салтана Газібея. Друзі порвалися знову в Крим, але після походу запорожців на Кримське ханство та понизя Дніпра, а усі шляхи для них туди були відрізані. Сірко теж нічого не міг придумати, щоб допомогти козакам. Тільки навесні він повідомив Арсенові, що готується російське посольство в Бахчисарай для мирних переговорів з турками – і ханом, і обіцяв посприяти, що Барсена було включено до складу посольства як товмача, а Романа як джуру. Козаки тільки й жили цією надією. Взимку Іван Серкович відчув, що сили його починають швидко танути, але з січи не виїздив, повсякденні турботи про укріплення фортеці, про будівництво нових човнів і лагодження старих, про виготовлення пороху, селітри та зброї, і ще десятки різних великих і дрібних Клопотів тримали його на ногах. А він змарнів, погано спав, відчував нехіть до їжі. Січові лікарі і знахарі поїли його настоями і наварами трав'ю, коріння, та це не допомагало. Після Великодня Кошовив відчув себе так погано, що залишив січі і поселився в Грушівці, своєму хуторі, на березі Дніпра. Одного дня, це було 1 серпня, Гонець передав Палієві, Арсенові і Романові наказ Кошового негайно прибути в Грушівку. А в Арсена тьохнуло серце. Невже Гетьман погодився включити їх у склад посольства? До Грушівки 10 верстів Козаки промчали ту відстань швидко. Залишивши стриножених коней на лузі, вони піднялися на гору до хутора і зупинилися на подвір'ї перед чималою хатою, над якою курився виплетений з лози і обмазаний рудою глиною широкий демар. З хати вийшов джура Кошового. «Кошовий на пасіці», – сказав він. Козаки прийшли садом, спустилися в затишну улоговину, що вела до Дніпра, і попростували стежкою до невеликої чапурної хатини. За нею, по-підгорою, сіріли вулики дуплянки. У полуденні соняшній тиші густо пахло медом, і вощиною глибджоли. Біля хатини, під розлогою старою липою, за довгим столом, заставленим полумискими зі смаженою рибою, алокшиною, стільниками з медом, сидів гурт старшин і значних козаків. У голові столу на дощиному тапчанні, опираючись гострими ліхтями, на збиті подушки напівлежав сірко. Перед ним стояли миска із свіжими стільниками, в яких і скрився молодий запашний мед і кухоль у звару. Побачивши Кошового, Арсен мало не скрикнув від жалю. Що з ним сталося? Замість кермезної постаті немічний скелет, обтягнутий пожовтілою зморшкуватою шкірою, замість блиску в очах пригаслий байдужий погляд. Прибулі привіталися. Чолом, батько Кошовий, чолом у славленому товариству, Сірко пожвавішав, уздрівши Арсена, поманив його до себе пальцем. «Іди сюди, голубе!» Арсен підійшов, сів на топчан. Сірко обняв його і слабкою рукою, притягнувши до себе, поцілував у щоку. «Радий бачити тебе, синку!» Маю звістку з Батурина, поїдеш товмечем з московським посольством стольника Тябкіна в Бахчесарай, тож зможеш там дізнатися щось певне про наречену і сестру. Спасибі, батьку, ну йди, сідай до столу. Пригощайтеся, друзі, а потім поговоримо. Підійшло ще кілька козаків старшин, сіли, випили по чарці, слив'янки побажавши Сіркові доброго здоров'я і взялися до їжі. Кошовий не їв і не пив, тільки припрошував інших. Джура налив у чарки знову, та всі, мов, змовившись, тільки пригубили і поставили назад. Чекали розмови з Кошовим, відчуваючи, що вона буде і важливою, і останньою в його житті. Не відкинувши голову на подушку, Сірко мовчки дивився на своїх побратимів, і ніхто не здогадувався, які думи, Бо його чоло. Він переводив погляд з одного на другого, ніби прицінювався, хто чого варти. Тут і Іван Стягайло, і Іван Ріг, і Андрій Могила, і Самусь, і Абазин, і Іскра, і Палій, і ще добрих три десятки значних козаків, відомих не тільки на Січі, а й по всій Україні. А врешті обід скінчився. Старшини поклали ложки, подякували господареві за хліб сіль. На здоров'я, друзі, тихо, проказав Сірко і глянув на Джуру. Той підвів Кошового, намостив йому під спину кілька подушок. Сірко перевів дух і промовив знову тихо, але якось урочисто. Запросив я вас до себе, братчики, для того, щоб попрощатися. Назавжди. Навіки. Козаки загули. «Що ти, батьку, Бог з тобою?» – замахав руками Іван Стягайло. «Ми сподіваємося, що ти видужуєш і ще не раз поведеш нас на супостатів». Сірко кволо усміхнувся. «Ні, брате, я не тішу себе такою надією. Дні мої полічені, і щербата з косою вже стоїть на моєму порозі. Та я не боюся їм». Звик, бо не рази, не два замахувалася вона на мене, щоб зняти голову. А я все жив і жив. І рясту потоптав доволі, і крові пролив чимало, і горілочки попив до схочу. Тож пора і знати. Пора вже, мабуть, братчик з козацького сідла пересідати в човен харона. Козаки загули знову, але на цей раз значно тихше. Кожен бачив, що і справді старому Кошовому три чесниці до смерті. Та й гріхи свої пора спокутувати. Опам'ятайся, Іване, які гріхи у праведника вигукнув метелиця, який же я праведник стільки душ погубив, Хоч і вороги, а все ж люди, та не про це зараз мова, товариство. Я не сповідатися прийшов перед вами, а прощатися. А коли прощаюся з найближчими людьми, з якими довгі роки ходив крутими шляхами, дорогами, то хочеться сказати їм щось найважливіше. Найзаповітніше, чого не маєш права не сказати, забрати з собою в могилу. Ми слухаємо тебе, батьку, промовили козаки. Сірко передихнув, змахнув злоба рушником поту. пото. Я знаю, звичайно, що мої слова не закон для вас, що ви будете діяти і чинити по-своєму. Так велося споконвіку, так вестиметься й далі, скільки буде світа сонця на землі. Та є деякі речі, яких не вичитаєш, ні в якій книжці, є деякі знання, які здобуваються не в школі, а в житті. Про це якраз я і хотів би з вами поговорити перед смертю. Ми слухаємо, Батьку. Живемо ми, друзі мої, в дуже тяжкий час, а вітчизна наша лежить у руїнах, дощенту сплюндрована ворогами. Народ винищений або розбігся у пошуках затишку і хліба. Десятки тисяч людей з правого берега за ці роки переселилися на Лівобережжя, на Донець і Оскіл, аж до Воронежа. Дике поле, що відокремлювало нас від ворогів, поширшало. Родючі поля заросли Тирсою і Буркуном. Дійшло до того, що калмицький хан посилає послів до султана, щоб той віддав йому землю між Дніпром і Дністром для випасання табунів. Кримська і боджатська орди почувають себе на правобережжі господарями, і ми стоїмо перед загрозою навіки втратити ці землі. Тому заповідаю вам і далі, як споконвіку, віку, стояти супроти ясирників, звідки б вони не приходили». Не випускайте, браття, шабелі з рук, поки криваві чамбули розгулюють по наших степах. Усі мовчали, суворі і пригнічені. Ні для кого сказане сірком не було таємницею, але слова старого Кошового, мовлені на смертному одрі, кожному здавалися і вагомими, і болючими, і навіки закарбовувалися в серцях. На пасіці стояла тепла літня тиша, тільки чулося безперервне трудівниче годіння бджіл та шимрання вітерцю у верховіттях дерев. Трохи спочивши, Кошовий знову промовив. Я вже казав, правобережжя знелюдніло. Самойлович, дбаючи передусім про свою владу і прибутки, не відпускає колишніх втікачів з правобережжя які в час воєнного лихоліття знайшли притулок на лівому березі, назад на їхні дідизни. Виникає загроза, що ці землі будуть заселені кимось іншим. Тож, відбиваючи ясирників, думайте й над тим, щоб знову заселити той край і зберегти його для нащадків наших. А це можна зробити тільки тоді, коли там буде військова сила, яка захищатиме народу. І 16 козацьких полків, що були на правобережжі при Богданові, тепер не лишилося жодного. Я вже послав туди палія, самуся, іскру і абазина з невеликими загонами запорожців. Тож хай кіш допомагає їм і зброєю, і порохом, і оливом, і людьми та продовольством, бо вони там робитимуть велике діло. Покляніться, що Січ завжди буде для них опорою і притулком у тяжкий час, що Січ завжди допомагатиме явно чи таємно цим наставленим мною полковникам у їхніх многотрудних діяннях по відродженню правого берега. Клянемося хором відповіли старшини і значні козаки. Чув я, що турки ставлять мідні слупи на Поділлі і в Карпатах роблять новий кордон, відтинаючи добряче шмат землі нашої, щоб навіки приєднати її до султанських володінь. І для мене, і для вас усіх не таємниця, що шляхта ще міцно тримає у своїх руках Волинь і Галичину і не губить надії коли-небудь заволодіти знову правобережжям і всією Україною. І досі, як і за Богдана... З всіх боків нам тісно, тож, браття, єдиний наш порятунок – Москва. Тільки вона збройною рукою врятувала нещодавно Лівобережжя і Київ від винищення і повної загибелі. Досвід підказує, що в тих тяжких обставинах, що склалися для нашого народу, єдиним вірним союзником і братом був і є народ російський. Ви можете сказати, хіба не московський воєвода, Ромодановський завдав тебе в Сибір. Так, відповім я, він. Це він, знамовий Самойловича, забив мене в кайдани, і я влучив їх аж на далекий Іртиш. Та не в цьому, браття, суть. Бо коли я повертався звідти через півроку, то не одна і не дві, а сотні російських селянських родин давали мені притулок і ділилися зі мною, може, останньою скибкою хліба бо не один і не два, а тисячі московських стрільців поклали свої голови разом з нашими козаками в Чигирині і на Бужинському полі, захищаючи свою і нашу свободу. Ось що головне в нашій дружбі і в наших взаєминах. І на цьому повинні стояти ми всі. Тільки йдучи цим шляхом, ми можемо врятувати народ український, від поголовного винищення, від остаточної загибелі, яку приготували для нього найлютіші вороги його На цьому повинна і далі стояти січ Якщо вона схибить, то завдасть непоправної шкоди і собі, і всьому народові Розуміємо, батько, розуміємо, загали козаки А щодо Юрка Хмельницького і Кара Мустафито знайте. На сьогодні це найлютіші і найнебезпечніші вороги наші. І я заповідаю вам боротися з ними до останнього. І чим швидше згинуть вони, тим краще для народу нашого. Будемо боротися, батьку. Не сумнівайся, за всіх проказав тихо, але твердо палій. Арсене, сину мій, раптом звернувся, кушовий до звенигори. І кара Мустафу, і Юраська... Нелегко і непросто дістати. Тому я покладаю особливі надії на тебе, на твою спритність і твій розум. Там, де не зможе пройти козацький кінь, де не поможе козацька шабля, там пройдеш ти. Розумієш мене? Розумію, батьку. похилив голову перед умираючим Марсен, відчуваючи, як гіркий клубок здушив горло, зроблю все, що зможу. Амінь. Прошепотів сірко стомлено. Тож із цим покінчено. Лишається сказати ще одне. Хотів би я знати, кому ви вручите після булаву Кошового? Всі мовчали. Запитання було несподіване і серйозне, а також зачепало інтереси більшості присутніх тут старшин, бо хто ж із них не мріяв побувати коли-небудь Кошовим, потримати в руках булаву, що давала обмежену владу над багатотисячним військом? Хай це тебе не турбує, Іван, сказав після тривалої мовчанки стягайло, виберемо достойного. До булави треба й голови, не забувайте цього ніколи, тихо промовив Сірко. Я стою одною ногою в могилі. Тож, гадаю, на мене не образяться мої побратими, коли і я висловлю свою думку. Кажи, батьку, кажи. Час зараз такий, що на чолі війська повинна стояти людина смілива і розумна, чесна і досвідчена у військовій справі і в житті. Серед вас є така людина. Хто ж це, батько? – почулися голоси. Семен Палій. Запала тиша. Для Палія це було великою несподіванкою. Не меншою несподіванкою, напевне, це було і для решти старшин. Хтось крякнув. І знову настала тиша. Чого ж ви мовчите? з усмішкою спитав сірко. Не я ж вибираю кошового. Я тільки висловлюю свою думку. Молодий ще. похмуро кинув Іван Стягайло. Хай почекає, адже є старші. На устах сірка промайнула ледь помітна гірка усмішка. І зразу зникла. Кошовий важко задихав і відкинув голову на подушку. Холодний піт зросив його чоло. Ми стомили кошового, тихо, промовив Семен Палій і перший встав за столу. Прощай, батьку. Старшини й значні козаки теж підвелися і почали прощатися. Кожен підходив до ліжка, доземно вклонявся і тихо відходив. Стягайло зніяковіло пробурмотів. «Пробач мені, Іване! Засмутив я тебе, ляпнув необдумано. Будь певен, оберемо ми достойного!» Сірко не відповів нічого, і стягайло, потоптавшись, відійшов. Незабаром пасіка опустіла. Біля Кушового залишився один Джура. Хоча припікало літнє сонце, хворий попросив прикрити його кожухом а через годину його не стало. На другий день після похорону в військовій канцелярії зібралася Старшинська рада. Велика простора кімната ледве вмістила всіх значних козаків – військового суддю, військового писаря, осаулів, тобто помічників Кошового отамана, курінних отаманів, а також старших – та лучших козаків, які в минулому обиралися отаманами або прославилися військовими подвигами чимали великі господарства. За столом, на покуті під образами, стояли клейноди, прапор і бунчук. На столі, застеленому, заради урочистої хвилини шовковою турецькою скатертиною виблискувала самоцвітами булава кошового отамана. До чиїх руку вона потрапить? Погляди всіх присутніх були звернуті на неї. Кожен знав, що не на військовій раді, яка має зібратися у півдні, а тут, на сходці, буде названо людину, яку потім рада має обрати Кушовим. Так велося здавна. Але кого буде названо? Покійний Кушовий Сірко подав перед смертю свій голос за Семена Палія. Це знали всі. І з цікавістю поглядали на широкоплечового красення, котрий скромно сидів на лаві біля порога в оточенні своїх друзів Арсена Звенигори, Романа Воїнова, Метелиці, Андрія Могили, Самуся Іскри та Абезина. За столом, залишивши незайняте місце Кошового, сиділи Іван Стягайло та Іван Ріг, найвпливовіші отамани, котрі усім це було видно з надією позирали на булаву Кошового. Кому ж усміхнеться Фортуна, першим по старшинству підвівся і став говорити військовий суддя, старий сивоусий козак, давній сподвижник сіка. Брате отамани, преславні лицарі Запорозькі, промовив він глухуватим голосом. Сьогодні ми зібралися для того, щоб гуртом подумати, кого на січовій раді оберемо кошовим отаманом. Бо після смерті батька нашого, славетного Аватага Запорозького Івана Сірка, військо наше усиротіло. А братчики, як сіромахи нещасні, не знають, до кого прихилитися. І в разі несподіваного нападу ворога залишилися без військового вождя. «Так, так, ми повинні подумати», – закивали головами старі козаки, – «треба обрати достойного». Перед смертю Кошовий Іван Серко, як це відомо, більшості з вас заповів нам обрати Семена Палія, запорожця недавнього, але вже уславленого в походах і боях лицаря. Стягайло схопився на ноги, важкою, мов дубовий корч, рукою грюкнув по столу. «Браття, Семен Палій молодий, – ще гукнув він. Подивіться, у його вусах жодної сивої волосинки, то хіба ж личитиме нам?» Старим і досвідченим козакам підкорятися молодикові, який до того ж і козакує на Запорожжі від Пречистої до Різдва. Є річ у тому, щоб обрати старішого, звався від порога метелиця. Треба обрати розумнішого, меткішого і хоробрішого. Знайшов розумного, підхопився покотило. Хай показує років 20, тоді ми її оцінимо, який в нього розум, а зараз хай попасе задніх. «Кого б же ти покотило хотів бачити Кошовим?» – спитав військовий суддя. «Івана Стягайла. Старий, значний козак, хоробрий лицар, коріний отаман. Івана Рога гукнув хтось із гурту. Якщо і є серед нас найдостойніший, то це він. Уже не рази, не два був Кошовим. Осаулом, наказним отаманом, та й на Запорожжі років тридцять, якщо не більше. «Усі сорок», – сказав Ріг і високо підняв. Стовбуристу голову на довгі жилеві шиї, окидаючи пильним поглядом чорних очей товариство. «Всі сорок! Ну от, бачите, кого ж і обрати, як не його!» Підхопився самусь рожевощокий, голубоокий козарлюга. «Братчики, мені здається, що ми не повинні нехтувати за повітом сірка», – гукнув він. «Хіба ви забули, що він радив нам обрати кушовим Семена Палія? Чого ж тоді тоді воду в ступі?» Нас і самих бог не обділив розумом, спалахнувся Гайло, мертвому вічна слава, а живим проживе думати. Сірко відотаманував своє. «Стягайло, стягайло!» – почулися голоси. Івана Рога загули з другого боку. Семена палія закричали Арсен Звенигора, Роман Воїнов і Сікач. Шум здійнявся такий, що військовий суддя затулив долонями вуха. Так, браття. «Ми до згоди не дійдемо», – сказав він. «Якщо з вас трьох, – звернувся він до претендентів на булаву Кошового, – двоє не відмовляться добровільно, то на січовій раді, бо що буде, і до Шабель дійде». Встав Семен Палій. Отамани, От братчики», – сказав він. «Ми всі любили і глибоко поважали сірка, звикли рахуватися з його думкою, – і безвідмовно виконували його накази. Тож я розумію, що остання воля покійного Кошового багатьом із вас зв'язує руки зараз. Щоб цього не було, я відмовляюся від честі бути Кошовим. Хай не буде той, кого захоче отаманська сходка і все січове товариство. А я прийшов на Запорожжя не для того, щоб здобувати тут якісь привілеї, не для того, щоб стати корінним отаманом, осаулом чи домагатися булави Кошового а для того, щоб своєю шаблею захищати нашу вітчизну від її численних ворогів. А це найперший обов'язок кожного з нас, братчики. Отамани схвально загули, палій злегка вклонився і сів. Військовий суддя повернувся до Стягайла і Рога. «Може, я котрий з вас теж має щось подібне сказати, Отамани?» Стягайло і Ріг мовчали. «Тоді хай вас розсудить товаристо», – сказав суддя, – Стріляйте з гармат, бийте в Летаври, збирайте військову раду, як вона гукне, так і буде. Хтось побіг виконувати наказ військового судді. Отамани і значні козаки почали підводитися і виходити на двір. У канцелярії залишилися тільки члени Коша. Військовий суддя, військовий писар, військовий обозний та осаули. Грім пострілів з фортечних гармат і тривожної закличені дріб Летавр сколихнули полуденну сонну тишу. Січ враз ожила. З усіх усюд до Січового Майдану поспішали запорозці, мовчки шикувалися по коренях, утворюючи навколо добового стовпа велике живе коло. Кілька молодиків винесли стіл, застелений білою скатертиною, поставили у проході між двома крилами кола, якраз на проти військової канцелярії. На чолі кожного кореня стали корінні старшини – Курі не отам, Кому не вистачило місця у колі, той здирався на дах курення чи вилазив на вал фортеці. Але таври, що стояли на залізних треногах у центрі кола біля стовпа, не вгавали. Голи до пояса засмагли, мов циган, довби, що сили гамсели в потого натягнутій на великий казан, до близьку, вичиненій бичачій шкурі двома замешними дерев'яними довбешками вибиваючи мелодію, яка означала збір на військову раду. Ту-тум-тум, ту-тум-тум. На цей раз швидко збиралися запорожці, Всі знали, що сьогодні відбудуться вибори нового Кошового, і ніхто нікуди не відлучався з Січі. Не чути було звичайних для подібних зборів жартів, сміху, молодецьких витребеньок. Не січую, як здавалося, запорозьцям невидимою тінню витала безсмертна душа їхнього ватага Івана Сірка. Запорозьке військо завмерло в чеканні. Та ось розчинилися двері військової канцелярії, і на майдан вийшла січова старшина. Замість померлого кошового попереду йшов булавничий ніс на витягнутих руках, покритих невеличким рушитим сріблом килимком булаву. За ним у осаули несли. Малиновий прапор і бунчук, запорозькі клейноди. Позаду йшли військовий писар, військовий суддя, військовий обозний та старшини без посад, тобто ті значні козаки, які в минулому були членами Коша, запорозького уряду. Булавничий підійшов до стола і мовчки поклав булаву. Госаули з прапором та бунчуком стали посередині кола. Військовий писар, який в одній руці тримав срібний каламар з чорнилом, а в другій біле гусяче перо і суві паперу військовий суддя з великою військовою печаткою в руці та інші старшини пройшли в коло, стали під Бончуком і вклинилися товариству на всі чотири боки. Після того наперед виступив військовий суддя і сказав, панове молодці, переславний Іван Сірко, якого ми вісім разів обирали своїм отаманом, під оруду якого безліч разів здобували славні вікторії над ворогами нашими, а волею Божою упокоївся і залишив нас сиротами. Тож сьогодні ми повинні обрати нового кушового. Разом з тим, кіш хоче знати, чи не буде ви, панове молодці, інших нових старшин вибирати, а старих скидати. Ні, ні, не будемо, загукали козаки. Одного кушового оберемо, от і славно сказав суддя. Тоді гукайте, кого б ви хотіли за кушового мати. Якусь мить над Майданом стояла тиша. Потім з гурту старшин почулися вигуки Івана Стягайла, хочемо, Івана, рога, палія, Семена Палія. Поволі вигуки посилювалися, вже кричали не тільки старшини, а й усі запорожці. Кожен якомога душі вигукував ім'я свого обранця, бо від цього залежало, чия візьме. Палія, палія, репетував Сікач, що є сили. Його підтримували з воїни воїнов, метелиця і ті козаки, які ходили разом з палієм до Немирова. Згодом до них приєдналися голоси січової голоти, яка вбачала у Палієві свого, а стягайла, ненавиділа, за жмикрутство та зажерливість. Палія, Палія, для багатьох старшин, котрі чули на сходці, що Палій сам відмовився від булави Кушового, це було несподіванкою. Старий Іван Ріг, який за свій вік уже був кілька разів кошовим, зберігав зовнішній спокій і незворушно дивився на розбурхане море братчиків. Зате стягайло аж позеленів від злості. А втративши душевну рівновагу, він раптом вискочив у середину коли і на всю силу своєї могутньої горлянки гукнув, братчики, кого ж ви обираєте, та паліє молодий ще і на сходці сам відмовився від булави. Йому на підтримку вибіг по котило. Скориставшись замішанням, викликаним серед запорожців словами стягайла, крикнув Панове молодці, Івана стягайла, ми знаємо вже багато років. Хто скаже, що він коли-небудь показав ворогові спину, хто скаже, що він не виручив у бою товариша? Ніхто, ніхто загукали козаки, бо то була правда. То чого ж ви сумніваєтесь? Вибирайте Івана Стягайла, а я поставлю товариству п'ять бочок горілки, п'ять возів хліба, не віз тарані і дві. А будь ні сала, щоб було чим після виборів Кушового промочити горло і заїсти. Серед прихильників рога і палія почулися обурливі вигуки. Це підкуп, геть його! Але багатьом сподобалася думка похмелитися за чужий кошт. І над колом залунало. Славно, славно, стягайла, стягайла. Покатило шмигнув натовп і звідти підморгнув стягайлові. Мовляв, все гаразд. Тільки він один знав, що і горілка, і риба, і хліб, і сало – а це те належало Стягайлові, а не йому. А над Майданом тим часом лунало Стягайла, Кушовим Стягайла. Коли цей крик подушив настільки, що в ньому потонули імена, рога і палія, військовий суддя взяв зі стола булаву і простягнув Стягайлові. того радісно заблищали очі, але, зважаючи на давній запорозький звичай, він заховав за спину руки і сказав «Ні, негоден є такої високої честі, братчики. Стягайла, Стягайла, знову ревнули запорожці. Суддя, вдруге простягнув булаву, та стягайло знову відмовився, крики струсонули фортечні стіни. Стягайла кошовим. Суддя, втретє, простягнув стягайлові булаву. На цей раз той і не подумав відмовлятися, а притьмом схопив її і курчоватими ручищами, потримав перед собою деякий час і підніс до вуст. Ніхто не сумнівався в тому, що поцілунок його був цілком щирий. Суддя нагнувся, схопив жменю піску і сипнув стягайлові на голову. «Пам'ятай, батько Кошовий, що ти – слуга нашого запорозького товариства, – сказав він при цьому, – пам'ятай і не задирай носа. Сягайло не перечив, бо знав, як і всі запорозці, цей продавній звичай. Запорозці, хто хотів, підходили до новобраного Кошового і посипали йому голову землею, а він, міцно тримаючи в руці булаву, доброзичливо усміхався і вклонявся товариству. А коли бажаючих... Посипати не стало, і всі, братчики, заспокоївшись, знову стали по коренях, він уклонився війську мало не до землі і сказав. «Спасибі, братчики, за честь і шану. Клянусь свято пильнувати наші запорозькі звичаї вольності. Бути нещадним до ворогів землі нашої і віри православної. По-батьківськи ставитися до всіх вас, побратими мої дорогі. М'яко стелете, чи не твердо буде спати, прошамкотів шевчик на вухо з винигорі а Стягайло хитро підморгнувши, раптом звів на інше. «Тепер, братчики, запрошую вас усіх випити за моє здоров'я. Покорцю горілочки. Гей, покотило, де ж твоє пригощення?» Покотило потрохикав до через кілька хвилин у січ в'їхала ціла валка під від, що загодя прибула зі Стягайлового зимівника. Запорожці зустріли її веселими вигуками та жартами. Стрій враз поламався. Кожен хотів бути ближче до возів, на яких темніли добові бочки. Минув тиждень, час, здається невеликий, але в Арсенове і Романове життя він приніс великі зміни. Хоча сірка вже й не було на світі, його думки, його воля ще жили серед людей. Вони ще впливали на долі багатьох з них. Наприкінці літа в Січ привело російське посольство, яке простувало в Бахчисараї для укладання миру з турками і татарами. На чолі посольства стояв стольник Василь Тяпкін. Помічником його і писарем був Дяк Микита Зотов. По дорозі з Москви на Запорожжя посольство завернуло в гетьманську столицю Батурин. І Самойлович, як було домовлено з посольським приказом у Москві, зі свого боку послав у Бахчисарай, визначного козака, військового товариша Раковича, доброго знавця татарської і турецької мови, також латині. Він мав бути товмачем і представляти інтереси гетьманського уряду на переговорах. Тяпкін поспішав, тому, перепочивши лише один день і поповнивши запаси для свого далеко-немалого загону, бо налічувалося в ньому 600 козаків та рейтарів, наказав негайно вирушати далі. Від Коша, як домовився Сіркора Ніж, до складу посольства війшли Арсен Звенигора та Роман Воїнов. Числилися вони провідниками, але Арсен, крім того, мав бути другим товмачем і помічником Раковича. Четверта ніч застала посольство в безводному Ногайському степу. За один перехід від Перекопу. Вже третій день його супроводжував загін Перекопського бея. Запорожці зразу ж повернулися назад, як тільки дійшли до кордонів своїх угідь. І посол Тяпкін та його люди почували себе у відносній безпеці, хоча досвід підказував, що віроломні кримчаки могли кожної миті змінити милість на гнів. Для посла було розбито невеличкий похідний намет. Інші члени посольства, товмачі, провідники та воїни, а також татари, стомлені важкою дорогою, повкладалися просто небо. Арсен ліг поряд з Романом на простелену кошму, поклавши голову на сідло, що пахло кінським потом, руки заклав за потилицю, розпростав за терплі від цілоденної верхової їзди ноги. Ніч була тиха, місячна. Тишу порушували тільки форкані коней, що паслися від під наглядом вартових, та веселе невгамовне сюрчання цвіркунів у пахучих бур'янах. Арсен лежав мовчки, широко розплющеними очима, дивлячись у зоряне небо, по якому величаво котився ясний повний місяць. Сон не йшов до нього, серце скніло в грудях, мов застинснути влеще Скільки днів минуло, скільки місяців, а про Златку і стеху жодної звістки достовірної. Тепер уся надія на поїздку в Крим. Там вони з Романом якось зуміють зустрітися з Салтаном Газібеєм, і хай, що буде, те і буде, примусять його сказати всю правду. Він дивиться на небо, а бачить Златку. Очі її пригасли. Посмутнілі, мовби заплакані, заглядають з високості в його душу і завдають йому ще більшого болю. Дорога моя, люба моя, не обвинувачуй мене, шепоче він майже беззвучно. Видить Бог, я роблю все, щоб знайти тебе, визволити з неволі. Потерпи ще трохи, і я знайду тебе, де б ти не була, куди б не закинула тебе лиха доля, мила моя. Йому здається, що її личко розпогодилося, а темні очі враз усміхнулися, і в нього раптом виникає напівбожевільна думка, що і зладка в цю мить дивиться на це зоряне небо на місяць, і її думки і почуття передаються йому, а його їй. Чи ж може таке бути? Мабуть, він так увірував у це, що не допускав найменшого сумніву, що таке неможливе. Адже він ось лежить серед степу під бездонною темно синьою баною, усійною меретхливими зірками, а бачить її свою кохану, то чому б і вона десь на чужині в безмірній далекості не дивилася в цей час на небо і місяць, що котиться по ньому, і не думала про нього? Отже, вони разом бачать місяць, і він з'єднує їхні серця невидимими струнами. Чи то ж так? Легеньке зітхання вирвалося з його груди, і в ту ж мить гаряча романова рука міцно стиснула його руку. «Не сумуй, Арсене, прошепотів Дончак, намагаючись утішити побратима, хоча Арсен знав, що в нього теж душа боліла за стехою. «Не сумуй! Віриться мені, що живі вони, і ми визволимо їх, визволимо, або самі загинемо!» «Або самі загинемо!» – відгукнулося Арсенове серце. Перемир'я Перекупський без зустрів Московське посольство непривітно. Від подарунків відмовився, від зустрічі ухилився, а приміщення надав не в посольському стані, навіть не в караван-сараї для чужоземних купців, а в похмурій старовинній цитаделі, щодень і ніч охоронялися сотною мовчазних сейменів, які не дозволяли нікому вийти за межі двору, обнесеного високою вапняковою стіною. Так минув тиждень, потім другий. Хай йому чорт лаєвся ходий, не посидючи дяк Мики та Зотов, швидко ходячи по великій кімнаті і розчісуючи дерев'яним гребінцем рідку рудувату берідку. Схоже на те, що нас зустрічають некраще, ніж торічнє посольство Сухотіна і Михайлова. Але ж то було зразу після війни, а зараз хан міг би вже й ухолонути». Він знає, що робить, – промовив Звенигора. Це давній татарський звичай – спочатку вимучити послів чеканням, налякати погрозами, знищеннями, а потім починати з ними переговори. Мовляв, м'якші, податливіше будуть. Ну, від нас цього не діждуться, – буркнув Зотов. Більшим, ніж дозволив цар, ми не поступимося. Стольник Василь Тяпкін мовчав. Він взагалі був неговіркий. Небагатослівний, більш заглиблений у себе, у свої думки, кожне діло робив поволі, але обдумано і рішуче. Вивести його з рівноваги було важко, майже неможливо. Мабуть, у Москві зважили на цю рису його характеру, коли посилали в Крим, де потрібні були неабияка витримка і розсудливість, та й досвід посольський мав великий. всі ці дні він терпляче ждав, що його сюди відправлять далі, в Бахчисарай до хана але минали дні за днями, а про них ніби забули. Ніхто з вищих ханських урядовців не заходив, не цікавився, як вони живуть, чого бажають. Тільки служки з улесливими усмішками на обличчях з'являлися у точно визначений час з дерев'яними тацями в руках і ставили на низенькі столики глибокі череп'яні миски з незмінною тушкованою бараниною. На сьогодні вони теж Вкотилися в широко розчинені двері і, кланяючись, попростували в глибану кімнати. Але Тяпкін раптом підвівся з свого місця і, перегородивши їм дорогу, люто тупнув ногою, закричав: Геть добісе, з вашим Біжбармаком, ми приїхали сюди не обжиратися, а трактувати про більш важливі справи. Ідіть і негайно передайте тебе, що ми вимагаємо зустрічі з ханом, і поки не одержимо від нього твердого запевнення, що найближчим часом нас відправлять у Бахчисарай, ми в рот нічого не візьмемо». Служки були вражені і позиткували зі своїми мисками. Не менше були вражені і члени посольства, які вперше бачили стольника таким розлютованим. Як Зотова ж рота роззяв з сподаву та не сказав нічого, промовчив. Ніхто не доторкнувся ні до сніданку, ні до вечері, а другого дня вранці слідом за служником прийшов Чауши, повідомив, що завтра посольство Мошковів вирушить до Ак-мечеті. Примітка – Мошкови, тобто Москови, Московіти, так татари називали росіяни взагалі всіх піданих Московської держави. А всі полегшено зітхнули і почали готуватися до в'їзду. Від Перекопа до Акмечеті два кінні переходи, але провідники не поспішали і посольство прибуло до міста на п'ятий день о півдні. А, власне, Акмечет тільки називалося містом, а насправді це було невелике селище, що розкинулося в широкій ологовині на берегах Салгіру. В центрі його, на Пригірку, височила біла мечеть, викладена із пиленого вапняку. Від неї селище й дістало назву Акмечеть, тобто Біла мечеть. За нею потопали в садах будинки калги та акмичецького бея газі. А далі в'юнилися в, в узеньки, вулички, вигороджені високими кам'яними огорожами, за яких виглядали дахи низьких приземкуватих мазанок. Посольство зупинилося у дворі бея. Арсена тьохнуло серце. Невже він зараз побачить свого кривдника? Невже дізнається, де той подів дівчата? Що він примусить його сказати правду? У козака не було сумніву. Він поставить на карту життя, а свого – доможеться. Двір був просторий, обнесений за татарським звичаєм, з усіх боків будівлями. Чималий будинок тильною стіною виходив у сад. Арсенові і Романові все це було знайоме із часу походу в Крим. Але вони все одно приглядалися пильно, бо розуміли, що тепер їм тут доведеться, можливо, без нічиєї підтримки подолати багато перешкод, Тому її примічали і потайні засуви на брамі і хвіртку, що вела в сад і місця, де можна було при потребі заховатися. Вийшов у супроводі двох сейменів Газібей. Це був високий, міцно збитий чоловік середніх років з бистрими розкосими очима. «Я радий вітати у себе посольство царя Мошкою», – уклонився він, приклавши до чола праву руку. «Але я не можу сказати словами стародавньої приказки «мій дім – ваш дім», бо Калгана наказав надати для вас притулок у його домі». Тонка усмішка промайнула на смаглявому обличчі Бея. Це насторожило Арсена, який невідривно стежив за ним. «Стольнику Вітяпкіну теж не сподобалися слова Бея». «То хіба нас не зразу допровадять у Бахчисараї, Вольвашановний? Ми хочемо якнайшвидше зустрітися з ханом?» «А всякому овочу свій час», – ухилився від прямої відповіді Бей. «Прошу вас до будинку Калги. Його, правда, немає вдома, але для вас приготовлено приміщення». І він рушив до воріт. Та у цю мить із саду зі сміхом і вереском вискочили два чорночубі хлопчики, а за ними, доганяючи їх, вибігла молода гарна жінка в легкому шовковому вбранні». Від швидкого бігу лице її розпашилося, а густа золотисто-русява коса розмаялася за плечима. Наткнувшись на гур жінці, хлопчики і жінка враз перестали сміятися і зупинилися. Матка Боска скрикнула жінка, уздрівши перед собою Арсена з Винигору. Ванзя? Арсен за малим накинувся до колишньої дружини Спихальського, однак вчасно стримався». Він допускав думку, що Ванзя могла вже добратися до Криму, і все ж зустріч була така несподівана, що на якусь мить і він розгубився. Всі здивовано дивилися на них. Газібей підозріло тупився у ставного красення козака, і це відразу підстюмнуло Арсена. Пильно глянувши у перелякані голубі очі Ванзі, ніби наказуючи щоб вона мовчала, він уклонився і сказав Ми, здається, налякали вас ханум. Ласкаво просимо пробачити нас, які гарненькі хлоп'ята. Він уже здогадався, що перед ним сини Газібея, і щоб зробити приємне батькові і повернути розмову в інше, бажане для нього русло, почав вихваляти дітей. Обличчя Бея розпогодилося. Це мої сини, шановні гості, Аліта Ахмед, не без гордощів, сказав він, а це моя дружина, Ванда Ханум, княгиня із Ляхистану. Арсен знав, що Ванда ніяка не княгиня, і потай в душі усміхнувся. Всі уклонилися Ванді Ханум. Підкоряючись суворому погляду від чоловіка, вона схопила за руки дітей і швидко пішла до будинку. Тільки на порозі зупинилися, і, як здалося, Арсенові ще раз проникливо глянула на нього. Серед просторих будівель Калиги для посольства було вибране не найкраще приміщення. Газібей пройшов аж у кінець саду і зупинився перед високою масивною кам'яною вежею, яка стояла на межі з його садибою. Молодий Сеймен відчинив двері. Що це означає? вигукнув обурено Тяпкін. Чи Калга не має наміру запроторити нас сюди на місяць і два, як це зробив Перекопський Бей, і тримати на становище почесних в'язнів? Коли ж ми зустрінемося з ханом? У Рузбеї нічого тривожитися, запевнив Газібей, прийде час і він стане перед їстні очі нашого великого хана, хай Лах продовжить його літа. Та найгірше було те, що посольство розділили, кожному дали по кімнатці, а Романа і Арсена, як наймолодших віком і чином, поселили разом у горі, під самим дахом. Коли зачинилися двері і засувку, засув, козаки деякий час постояли мовчки, а потім почали оглядати свою кімнату. Власне, оглядати було нічого, довкола них жовтіли голі, ніздрюваті стіни, по яких снувалося павутиння. Ні стола, ні лави, тільки в кутку лежала постіль. Стара кошма, два такі ж старі килими та кілька баранячих шкур. На підвіконі вузького, мов бійниця, вікна, блищав свіжоначищений мідний глек з водою. «Здається, наш посол був правий, глухо промовив Роман. З однієї тюрми в Перекопі ми потрапили в іншу, в ак мечеті. Цікаво, чому татари звулякають з переговорами?» «Поживемо, побачимо», – відповів Арсен, даючи другові пораду не сушити голови над тим, чого не можна зараз пояснити і розв'язати. «Давай краще роздивимося, куди ми потрапили». Він підійшов до вікна. Звідси відкрився широкий краєвид на розлого долину Салгіру, безладно забудовано низенькими татарськими мазанками, на високі мінорети, мечеті і простори Майдан перед нею. Та не це привернуло його увагу. Погляд упав передусім униз, на сад і двір Газібея, що відокремлювалися від двору Калги товстим кам'яним муром. Двір Бея було видно, як на долоні. Якраз під ними кучерявився Тінистий сад, вкритий осінньою позолотою посередині, приземкувати довгий будинок під черепицею за ним, господарче двір, де тіснилися стайні, криті навіси, приміщення для навільників та наймитів. Серце схвильовано тьохнуло. Невже зладка істеха десь тут, зовсім близько? Романе, глянь сюди. Під цим дахом живе людина, яка потягла в неволю наших дівчат, або ж знає щось про них. Роман із Арсенового плеча глянув на ребристий дах. Якщо він знає хоч щонебудь, то скаже і нам. Ми примусимо його сказати. Як же це зробити? Треба пролізти крізь вікно, і... Роман замовк. Арсен усміхнувся. Усміх його невеселий, або навіть гіркий. Але він трохи скрасив посуворіле схудле козакове обличчя. Отож, бо що їй? Пролізти не штука, а спуститися донизу... На чому? Він почав нишпорити поглядом по кімнаті. А що коли Арсен раптом сів на м'яку кушму і взяв до рук овечу шкуру? А що коли розпустити її на смужки? Адже з них, думаю, можна сплести добрячу вірювку. Держи, Романе? Він вийняв з піхов Єтаган і почав батувати овчину. Нарізавши вузьких стяжок, сплів із них міцну, мов конопляна линва вірювку довжиною, Два чи три лікті блиснув повеселілими очима. Ну як? Витримай. Спробуємо. Тягни. Вони схопилися за вірівку, смикнули, потягли щосили, намагаючись будь-що перервати її. Та перервати не змогли. Тоді засіли за роботу. До вечора не розгинали спини. Зате, коли стемніло, вірівка була готова. Роман обережно спустив її за вікно, міцно прив'язавши до дерев'яної Бантини, що підтримувала сволок. Вечір був по осінньому вітряний. З моря йшли по небу важкі, рвані хмари, заступаючи повне яскраво жовте коло місяця. І коли вони напливали на нього, тоді на землю лягала важка непроглядна пітьма. Вибравши хвилину, коли все поринуло в темряву, Арсен перекинув ногу через підвіконня і, опираючись, обніздрювату стіну, почав швидко опускатися донизу. Торкнувши землі, Сіпнув за вірьовку, Роман не примусив чекати на себе. Ось і я шепнув, стаючи поряд – ходімо. Вони обережно прокралися садом до будинку, в деяких вікнах блимало світло, крізь шибки долинав глухий гомін голосів. Де шукати Газібея? Як пробратися до нього? Як не викрити себе перечасно і не здійняти тривоги? Ці запитання Арсен ставив перед собою ще тоді, коли верстав шлях у Крим, Івак-Мечеть. Справді, як зустрітися з Газібеєм на самоті, без зайвих очей, адже тільки в такому випадку можна примусити його розв'язати язик. Козакам потрібно було знати одне – де златка і стеха, у чиїх руках, а вже після того вони мали вирішувати, як визволяти їх силою чи викупити за гроші. Арсен стояв під деревом за кілька кроків від будинку і напружено думав, що робити. Складність полягала ще й у тому, що вони не знали, ні розташування кімнат, ні секретів хитромудрих татарських замків, ні кількості мешканців, ні інших непередбачених таємниць, які могли зустрітися їм. Все-все невідоме доводилося йти на осліп. Іншого шляху не було. Арсен розумів, що вони з Романом ставлять на карту дуже багато. Свою безпеку, волю, життя, але не використати такої щасливої нагоди, може, одної з тисячі не могли. Коли то вдруге вони потраплять у Крим вільними людьми. І не просто у Крим, а вак-мечеть до самого Газібея. Поволі спливали хвилини. Завжди дієвий і рішучий Арсен зараз був весь охоплений сумнівами і ваганням. Нарешті він шепнув Романові. «Стань на розі, повертуй, будь уважний». Роман безшумно зник у темряві. Арсен наблизився до крайнього вікна, що світилося, і припав до шибки. Від несподіванки у нього радісно забилося серце. Треба ж такий щасливий збіг. У чамалії, обвішаній килимами кімнаті, він побачив Вандзю, а зі Бей їхніх маленьких чорноголових хлопчиків. Бей у барвистих шароварах і червоній сорочці лежав на окі широкої низької тахти і бавився з дітьми. Ванзя сиділа біля його ніг на підлозі, спиною до вікна і щось шила, іноді підводячи голову і кидаючи швидкий погляд на дітей і чоловіка. Не ліворуч від неї, у високому підсвічнику палекотіла товста лойова свічка, тиха, мирна картина сімейного щастя, чужого щастя. Арсен міцно стиснув уста. Зараз він сколихне, збурить всю радісну безтурботність. Зараз переляком наповняться оченята хлопчиків, а вираз жаху застигне на миловидному личку пані Вандзі, або тепер Ванди Ханум, як зве її чоловік кинеться у пошуках зброї Газібей. Тільки на одну мить зринули такі думки Варсенові голові і зразу зникли. Натомість у серці почав закипати гнів. Може, цей сухорлявий земним лицем чоловік, цей хижий людолов, не далі, як учора, отак само заходив у кімнату до златки. Може, він зробив її своєю наложницею, чи як рабу продав такому ж татарському чи турецькому багатієві. Та й для стехи уготував таку ж долю. Йому пригадалися розорені, сплюндровані міста і села, і гнів на обличчі Мартина Спихальського, коли пані Вандзя сідала на коня, щоб їхати в цей далекий чужий Крим. І в серці з'явилися та рішучість і твердість, якими він завжди відзначався. «Щастя йде до сміливих». Він тихо наблизився до Романа, який за рогу будинку виглядав у двір. торкнув його за плече. «Я знайшов їх». «Кого?» «Бея і його дружину Ванду. Я зараз зайду туди, а ти приготуй пістоль і стань під вікном. Звичайно, стрілятимеш тільки в крайньому випадку. Розумію». Залишивши товариша на варті, Арсен почав обережно скрадатися попід стіною до хвіртки, що вела у двір. Ривочкий вітер гулко шумів у верховітях дерев, родив листям, приглушував його кроки». Зривалося на дощ, інколи на лапаті краплини лунку поріщали по дзвінки черепиці і так же швидко стихали. Прочинивши хвіртку і виждавши, коли в розривах між хмарами блиснув місяць, Арсен оглянув двір ніде нікого. Тоді безшумно ковзнув попід мором до будинку і легенько штовхнув двері. Вони розчинилися, і Арсен опинився у напівтемних сінях, недовго думаючи повернув ліворуч на жіночу половину. У темряві зачепився за щось. З напівпрочинених прочинених дверей долинув голос старої жінки. «Це ти? Селіме?» «Я», – глухо відповів Арсен, завмираючи на місці. Товчайся, тут пропорчав голос і задовольнившись відповіддю замовк. Арсен, полегшо не зітхнув, попростував далі, одночасно ладнаючи пістоль і прислухаючись до звуків за дверима. До його слуху долинув дитячий сміх. «Тут». Арсен легенько натиснув плечима на двері, швидко жмигнув у кімнату і ліктем причинив їх. Замиготіла свічка. Перша побачила його Ванда і тихо скрикнула. З її рук випало шиття. В голубих очах, зляканою пташкою, метнувся страх і спотворив у миловидне личко. Бей лежав на тахті спиною до дверей, який час продовжував бавитися з дітлахами, та скоро він завважив, що з дружиною сталося щось незвичне і повернув голову. Його бистрий погляд ковзнув по високій постаті козака, на обличчя з'явився вираз крайнього подиву. Він враз відкинув від себе дітей і підвівся. «Спокійно, Газібей, не рухайся», – ладно сказав Арсен, підводячи пістоль. «Будь розумний і обачний. я прийшов з миром, і з миром піду, якщо ти проявиш витримку. Вислухаєш мене уважно і не наробиш дурниць. До того ж, я тут не сам. Глянь у вікно». Бей повернув голову, крізь невеличку шибку, тьмяну поблискувало дуло пістоля. «Хто такий? Чого хочеш?» – глухо спитав Бей, і важко опустився на тахту. Почали пхикати налякані діти. «Пані, забавте їх», – наказав Арсен, повівши пістолем у бік. Вань закинулась до синів, і вони прихилилися до неї, мов курчата до квочки. «Бей, як бачиш, я прийшов сюди не жартувати. Якщо тобі дороге твоє життя і життя твоїх дітей...» То правдиво, як перед Аллахом відповідай на мої запитання, Арсен ступив крок уперед, пронизуючи поглядом татарина, який зовсім не виявляв страху. Я ще раз скажу, чого ти хочеш від мене? спитав Бей. Зараз дізнаєшся, скажи мені, де дівчина по імені Златка, яку ти викрав у Немирові з двору Юрія Хмельницького? Златка, я вперше чую таке ім'я. Пригадай, її ще звали Адіке. Чекай, чекай, Чи це не та красуня, котра сподобалася гетьманові, а? Так. І ти її викрав. Скажи, де вона? Я її не викрадав. Ти брешеш собаку. Або ти скажеш, або... Аллах свідок, я не викрадав її. Взагалі, у самому Немирові я не взяв жодної душі. Тільки на селах, де ще було трохи люду. Та й то всього півтора десятка якихось калік. Але ж мені дозволив сам гетьман в рахунок плати за мою військову службу. Ти кажеш неправду. В немиро впевнені, що викрадення з латки стехи другої дівчини такої білявої пам'ятаєш? Пам'ятаю, гарні дівчата. Це справа твоїх рук. Ні, клянуся лахом. Чим ти доведеш? У мене обмаль часу. Чекай, чекай. Тепер я пригадую. Ти шукаєш не там, де треба. Ну, в голосі Арсена заброніла Надія, де ж? Вона в буджаку. «У Буджаку?» «Так, зі мною повертався додому син Кучук Бея Чора, він пригадує віз дівчину, але я не цікавився, хто вона». «Де ж її там шукати? Буджак Великий?» «От цього не знаю, Кучук Мурза Білгородський, там шукай». «Дякую, Бею, якщо це правда, поклянись, чоловіче, а втім клянусь дітьми, я сказав правду, я вірю тобі». «Ще одне запитання. Де ж поділася друга дівчина?» «Цього я не знаю. Бачив тільки одну. Не може бути. Вони зникли одночасно. Ще раз скажу. Не знаю, не бачив і не чув». «Хм». Арсен задумався. «По всьому, видно, бей говорить правду. Що ж, дякую, бею, і пробач, що примусив тебе і твою сім'ю пережити кілька неприємних хвилин. А тепер стань до вікна спиною і стій там доти, доки не почуєш стуку шибку». Зрозумів, якщо не хочеш одержити кулю в спину, то будь розсудливий і не переслідуй мене. Газібей пройшов до вікна, повільно повернувся до нього спиною. Арсен тим часом поолі відступав назад. "На добраніч", кинув з порога і зачинив за собою двері. Газібей і Ванда Ханум не промовили жодного слова і не поворухнулися аж поки не постукали у шибку. Тільки тоді Бей зірвався з місця і метнувся до дверей, мов невіжений. Очі його палали люттю. З горла вирвався на людський стогін. «Я уб'ю його, я, ура, уб'ю, як скаже на собаку!» В ту ж миді Ванда кинулася йому на ми розставила руки, мов крила і затулила собою двері. «Газі, чекай, не нароби дурниць, пусти мене!» Завжди, люби, я хочу тобі розповісти, геть з дороги заровів розлітований Бей і так штурхунув дружину, що вона, охнувши, відлетіла вбік і важко впала на підлогу. Заплакали перелякані діти, але Бей не почув їхнього крику. Зірвавши зі стіни шаблю, як був у самій сороці, без шапки, вискочив на двір і закричав що сили: Гей, люди, до мене! Прибігло кілька заспаних сейменів. За мною! Він мчав, мов, розлютований бугай, проклинаючи все на світі. У руське посольство, яким у відсутність калги, котрого хан послав з важливим дорученням у Стамбул, він мав піклуватись. Козака, що наважився на такий зухвалий вчинок. Себе за те, що не проявив твердості і не зумів витурити з дому того зухвальця чи схопити його. Поки мене грюкали ворота, поки вартові доскіпливо допитувалися, хто стукає і чого, Легко вдягнутий бей замерз. Пронизливий осінній вітер обівав його зі всіх боків, а холодна мжичка вистуджувала гарячу голену голову. Тому, коли він нарешті вбіг на подвір, як калги, а потім крутими сходами здерся на вежу і, сильно шарпнувши за ручку, відчинив двері, від його наміру на місці забити козака залишився тільки спомин. «Ні, він так зразу не вкоротить йому віку». Та це було б необачно, невідомо, що скаже хан, він це зробить обдумано, хитро, по закону, але так, що той Геур сім разів пошкодує, що був дурний і завдав прикрощів можновладному Беєві, хановому улюбленцеві. Коли мене присвітили палаючим смолоскипом, Газій з радістю зрів, що обидва козаки тут, у вежі, вони ще не спали, лежали на кошмі, прикрившись рядюгами, і кожушинами. Встати. гарикнув він. Козаки підвелися. Зв'яжіть їм руки, повернувся до сейменів. Ті кинулися до козаків бею. гукнув Арсен, відбиваючись від нападників, ти забуваєш, що ми належимо до посольства, а слів усюди вважають недоторканними особами. Посли не вриваються в чужій оселі, як розбійники, криво усміхнувся Газі і повторив свій наказ. В'яжіть їх. Козакам скрутили руки. Підштовхнули до виходу. Арсен усе ще намагався звернутися до Газібея, переконати його, що він чинить не по закону, але той тільки криву шкіру зуби і поблизькою чи голеною мокрою головою, що у світлі з молоскипів здавалося круглою жовтогарячою єдиною мовчки йшов попереду. Їх завели на подвір'я Салтана і кинули в льох. «Ми вимагаємо повідомити про нас посла Тяпкіна», – крикнув Звенигора. «Ти відповідатимеш за цей злочин, Бею?» «Помовч, Геуре, тут я, господар. Що захочу, те й зроблю з вами», – зловісно заработав Газібей. «І почну з того, що почастую таким питвом, яке примусить вас швидко розв'язати ваші паскудні язики. Гей, слуги, принесіть сюди напою шайтана та залити його по добрій крузці в козацькі горлянки». Арсен здригнувся. Він не раз чув, що в Криму небезпечним злочинцям, щоб примусити їх розповісти правду, насильно заливають у рот густу смердючу ропу із гнилого моря. Сиваша, вона роз'їдає горло пекельним вогнем, пече нутрощі, викликає таку справу, що її годі згасити навіть бочкою води. Але поки нещасний не зізнається або не наговорить на себе і своїх спільників, доти йому води не дають». Двоє сейменів метнулися по крутих сходах нагору, і через якийсь час звернулися із баном ропи і дерев'яною коновкою. Інші накинулися на козаків, збили з ніг, коліньми притиснули до землі. Заливайте та більше, не шкодуйте шайтанової водички, наказував Газібей, одягаючи на себе кожушок, принесений слугою. Здоровенний голомозий татарин зачерпнув повну коновку ропи і наблизився до Арсена. «Сам питимеш, Геуреч, розціпити зуби ятаганом?» Арсен міцно стулив губи, мовчав, мов, задерев янів. «А всунти йому ліку в рота і залити», – наказав Салтан, здригаючись від холоду. Та раптом на горі скрипнули двері, і по кам'яних сходах задреботіли жіночі кроки. «Газі, газі!» – почувся голос Ванди. «Чого тобі?» – суворо запитав Бей і ступив крок на жінці. Ванда збігла вниз і враз зупинилася, побачивши долі розпластані тіла козаків. «Ти вбив їх?» – зойкнула. «О горе, матка Боска! Не кричи, вони живі!» – вже м'якше промовив бей. «Живі, Слава Ісу! Газі, не чипай їх! Не чіпай того козака!» – вона показала назви Негору. «Я тобі все розповім!» – «Що ти мені розповіси? – «Я знаю його!» «Ти знаєш його?» – «Звідки?» – вражено спитав Газі Бей. – «Ну, розповідай!» Таванда провела тремтячою рукою по розмаяних білявих косах, що проти кривавого світла з молоскипів відливали щирим золотом. Спочатку дай слово о гонору, Любий, поглянися лахом, що не заподієш цим людям нічого злого. З чого б то? Що за нерозумні жіночі примхи, то вже моя справа, що я з ними зроблю. Ні, ти не зачепиш їх і пальцем, коханий, чуєш і пальцем, і звернулась до сейменів, що все ще тримали козаків. Гей, ви! Відпустіть їх негайно. «Газі, не кажи їм відпустити їх!» Збентежений бей зробив короткий, ледь помітний жест пальцем, і сеймени відійшли в бік. Арсен і Роман поволі підвелися, стали під стіною, а Газі похмуро втупився в жінку. «Не говори загадками! Звідки знаєш цього козака, ну?» Ванда кинула швидкий погляд на Арсена і наблизилась до чоловіка. «Ти пам'ятаєш, любий, я розповідала тобі, як мій колишній малжонок хотів забити мене. Пам'ятаю!» Так от цей козак – мій лятівник. Коли б він не зустрівся тоді на моєму шляху, коли б не його добре шляхетне серце, ти не мав би своєї коханої Ванди Ханум, а наші синочки матері. Тепер ти розумієш, чому я заклинаю тебе. Прошу, благаю залишити цього козака і його друга в спокої». А те, що він шукає свою наречену, адже це так мені зрозуміло. Бо я ж сама летіла до тебе і до наших діток, як на крилах, через степи, ліси і ріки линула. До тебе, коханий. Азібей обм'як. Руки опустилися, жорстке закам'яніле обличчя розпогодилося, і на ньому з'явився усміх. Невже це все правда, Джаним? Правда, як Бога, кохам, вигукнула Ванзя. Хм. Чому ж ти не сказала мені про це раніше? «Але ж ти не самовитий, мій пане!» – в голосі ван одночасно одночасної образи і захоплення. «Ти й слухати мене не захотів!» «Ну, не ображайся, Джаним, іди!» – примирливо сказав Бей. «А козаки? Що буде з ними?» «Що буде з ними?» – Газібей мить задумався. Потім вихопив одного з іменів Ятаган. «Дивись!» «Він швидко підійшов до Арсена...» і розрізав вірьовки, якими було стягнуто руки. Потім таким же чином звільнив від пуд і Романа. «Спасибі, Бей, – промовив Арсен. – Їй дякуйте!» Газібей закоханим за коханим поглядом подивився на дружину. «Тільки їй! А мені ж за що?» Арсен підійшов до Ванди і поцілував руку. «Дякую, пані, ви врятували мене і мого друга. Ми ніколи не забудемо цього!» «Долі дякуйте! Я рада, що ви лишилися живі!» Тихо сказала Ванда і швидко побігла сходами нагору. Вранці 25 жовтня 1680 року російське посольство у супроводі Нурдіна Саадет Гірей Султана і сотні сейменів виїхало за кмечеті і того ж дня прибило в посольський стан на річці Альмі. Примітка Нуреддін, другий після Калги, намісник престолу в Криму. Хан мірад Гірей з великим почтом зупинився у полі, в шатрах поблизу Бахчисарая. Після полудня прибули посол Тяпкін, Дяк Зотов та Омач Ракович. Їх супроводили Арсен Звенигора та Роман Воїнов. Після взаємних привітань і вручення подарунків, що становили невід'ємну частину тогочасного дипломатичного етикету, посол Василь Тяпкін, розгладивши бороду і дивлячись прямо перед собою, сказав, звертаючись до хана, «Великий і ясновельможний хане – повелителю орд Кримської, Буджатської, Єдісанської, Джамбуй-Луцької, Єдич-Кульської, Азовської та Кубанської». Затяжна і важка для обох сторін війна між нашими країнами на всезагальну радість закінчилася. Великий государ Московський і всея Русі Федір Олексійович наказав нам, холопам своїм, прибути до тебе, хане, щоб дійти згоди про мир. Тяпкін зробив паузу, стежачи за виразом обличчя хитрого і розумного хана Мюрат Гірея. Але той мовчав свердлячи у руських послів пронизливим поглядом вузьких чорних очей. Тільки Калга, котрий сидів праворуч і нижче від хана, сказав суворо, «З чим же прибули посли царя у русів? Якщо з тим, з чим були тут торік посол Сухотін і Дяк Михайлу, то нам нема про що говорити, Кажи прямо». «Ми прибули з твердим наміром укласти мир», незворушно вивдав далі Тяпкін, і в його сірих очах не промайнуло і тіні з ніяковілості». А міцний мир можна вкласти тільки тоді, коли сторони передусім домовляться про кордони між державами. Хан ледь помітно хитнув головою, даючи зрозуміти, що він згоден з послом. «Що ж пропонують Руси, буркнув Калга, що доводився двоюрідним братом Ханові?» «Ми пропонуємо встановити кордони між державами по річках Росі, Тясмину та Інгулу», твердо проказав Тяпкін. «Що?» – колега схопився. «Це ж глум, таке пропонував нам і Сухотін. А вже ж, а вже ж!» Зашварготіли еміри, а яни, салтани та мурзи, що товпилися у ханському неметі. «Мошкови знущаються з нас. Уже три роки не платять ханові казну. Хочуть відкрати Київ і все київське воєводство, і Запорожжя, а завтра захочуть Азов і Кубань». Ракович ледве встигав перекладати. Гарячковитий Микита Зотов, стромивши за плеча, посла тяпки на довгу цапину бороду гукнув. «Ми нічого зараз не кажемо про Азові Кубані, але дехто з бею забув, що колись то теж була руська земля». «Що?» – проривів не менш гарячий калга і, вирвавши з піхов в шаблю, кинувся до дяка. «Я зарубаю цього невірного». Тут хан двічі плеснув у долоні, калга заховав шаблю і мовчки сів на своє місце. «Бей теж замовкли, мов язики проковтнули». Настала тиша. Тільки чути було, як важко осопе дяк зоту та шелестить за шатром осінній вітер. «Не треба гарячкувати спокійно», – сказав хан. «Коли сходяться посли двох країн, щоб трактувати про мир, то вони завжди схожі на торговців на базарі. Один хоче продати дорожче, а другий купити якомога дешевше. Тому я розумію московських послів, які заломили надто високу ціну». «Ми хочемо почути вашу хане», спокійно», – спокійно проказав Тяпкін. Мірат Гірей хитро примружив праве око. Ми не вимагаємо надмірного, а тільки те, що нам належить по праву. Ми слухаємо, хане. Границею між нашими державами має бути Дніпро, а не Рось? Не Тясмин, не Інгул. На всьому протязі від Києва до володінь запорозьких козаків. Це раз. Мірат Гірей загнув мізинець лівої руки. По-друге, цар московський має сплатити мені заборговано за три роки казну, як це було встановлено договорами з царем Олексієм, і справно присилати її в майбутньому по старих розписах. І третє, установити перемир'я на 20 літ. Якщо руські посли згодні на це, то ми можемо підписати договір дуже швидко. Навіть завтра. Микита Зотов щось проборчав розбірливе. Засовувався на шовковому міндері, але Тяпкін застережливо підняв указівний палець лівої руки, даючи знак «Дякові», щоб мовчав, а сам сказав. Ми обміркуємо, великий хане, твої думки, але нам ще хотілося б знати, як Крим тлумачить слова від Києва до володінь запорозьких козаків. Чи це означає, що Київ і Запорожжя мають відійти до порти Криму, чи залишаться в складі московської держави? Нам не ясно також, що буде з правим берегом і братсівщиною та Поділлям, де зараз гетьманує Юрій Хмельницький. Цар Московський стоїть на тому, що Стамбули Бахчисарай не повинні допомагати козакам цього гетьмана. Далі. Нас турбує доля наших полонених, що знаходяться у Криму, зокрема, доля боярина Василя Шереметіва, котрий потрапив у полон під Чудновим до гетьмана польського Станіслава Потоцького, а той за 20 тисяч злотих продав його кримському ханові, а також доля до князя Андрія, сина воєводи Григорія Громодановського та інших руських людей. Ми могли б їх обміняти на татар і турків, що знаходяться у нас у полоні. Пан посол наговорив стільки, що ми змушені будемо думати цілий тиждень, усміхнувся хан. Але вже сьогодні можу сказати, що забоярина Шеремет треба заплатити 60 тисяч срібних карбованців. Якщо врахувати 20 тисяч злотих, виплачених за нього Потоцькому, та отримання протягом 20 років у полоні, то це зовсім недорого. А Ромадан Паша хай теж готує добрий капшук грошей за сина. Про всі інші умови я зможу сказати при наступній нашій зустрічі. Хан підвівся. Це був знак, що переговори закінчилися. Посли теж стали і, уклонившись, вийшли з шатра. Наступні місяці тривали безперервні торги. Поволі були узгоджені всі питання, крім двох – про кордон і Запорожжя. Було домовлено укласти перемир'я на 20 років. Московські посли підтверджували давні договори про виплату ханові щорічної казни за те, щоб кримчаки не нападали на українні землі московської держави. І хан, і султан зобов'язалися не допомагати козакам. Це означало, що порта, по суті, відмовлялася від на українській землі, які лежали на захід від Дніпра і від дієвої підтримки Юрію Хмельницькому. Не викликало опору з боку Туреччини і Криму і питання про Київ. Мірат Гірей швидко погодився, що Київ з монастирями і городами, містечками і селами передається московському государю. Після довгих суперечок обидві сторони врешті дійшли згоди і про обмін полоненими. Жорстокі суперечки зайшли з приводу статусу Запорожжя і особливо з приводу кордону. Московське посольство, керуючись Переяславськими статтями та статтями пізніших років, які регулювали взаємини України і Росії також фактичним станом речей, а стан був такий, що січ Запорозька ще 1654 року разом з усім народом українським воз'єдналося з Росією і становила частину російської держави, домагалося, щоб Крим і Порта визнали приєднання Запорожжя до Москви. Хан люто опирався і, посилаючись на категоричний наказ султана, і слухати не хотів про це. Тяпкін, Зотов і всі члени посольства прекрасно розуміли, чому опирається хан. Він боявся навіть подумати, що південні кордони Москви наблизяться майже до самого Перекопу – а тим більше визнати такий стан речей. Він, звичайно, волів краще мати з сусідом неспокійне, войовниче, але не таке вже сильне Запорожжя, ніж могутню російську державу. Врешті Тяпкін, зважаючи на те, що Запорожжя фактично визнає владу царя, вирішив не наполягати на своєму і просто зняти це питання з переговорів з тим, щоб порушити його потім у Стамбулі під час одержання затвердженої грамоти від султана. І султан, і хан вимагали, щоб кордоном був Дніпро, а правобережжя залишалося нічиєю землею. Тяпкін не погоджувався. На кінець грудня переговори зайшли в тупик. Жодна зі сторін не поступалася. Охорону посольського стану неслися імени Газібея. Вони ж доставляли за кмечеті паливо, продовольство та фураж. Сам Бей кожного дня навідувався на Альму цікавився, як живуть посли, що не потребуючи, жартував і навіть намагався зав'язати дружні стосунки з Тяпкіним та Зотовим. Однак всі розуміли, що це хитрий ханський вивідач, і Зотов зразу відшив його, а Тябкін тримався насторожено. Тільки Арсен Звенигора за наказом Тябкіна не цурався беєвої дружби, і хоча язика при ньому не розпускав, не втрачав нагоди зав'язати розмову. Про сутичку Арсена і Романа з Бейем не знав ніхто. Так вони домовилися ще тоді, коли Бей вивіз їх з Льохою і допровадив на вежу. Бей не хотів, щоб про це дізналися в Бахчисараї, а з Венигора і воїна вважали, що не варто даремно турбувати послів, які і без того мали чимало клопоту. До того ж вони почувалися винними, бо розуміли, що наражали все посольство на небезпеку. У кінці грудня, коли після особливо бурхливих торгів з ханом Василь Тяпкін вкрай змучений, не знаючи, що далі робити, мовчки, лежав на тахті, вкрившись кожухом, а мики зотов, Зраковичем писали біля змайстрованого запорожцями стола, бо татари обставили посольський дім по-своєму, без високих у звичайних в Росії і на Україні меблів, прибув Газібей. Селям, привітався він, скидаючи з голеної голови лисячий малахай і струшуючи з нього на глині на долівку сніг. «Будь здоров!» – бе відповів за всіх Арсен. «Сідай, гостем будеш». «Дякую. Але не гостювати я приїхав, а вас запрошувати до себе в гості, вірніше, на полювання. Поїдемо на яйлу, лисиць постріляємо». «Я хворий, почуваю себе зле», – сказав з біду кожуха Тяпкін. А у нас, як бачу, шановне бею, турбот не впрогорд, кинув від столу Микита Зотов. По темному обличчю Газібе промейнула тінь. А я думаю, що у руські посли захочуть розважитися. Іван Даханум сподівається, бо це вона, згадавши шляхетські виїзди на зимові полювання в Ляхистані, тягне мене на Єллу. Нашим жінкам-татаркам таке навіть і на думку не могло б спасти, бо не жіноче це діло». Але ж маю жінку Геурку, мушу іноді задовольняти її бажання, щоб не так сумувала за батьківщиною. «А дуже сумує», – спитав Тяпкін, відгортаючи кожуха, – «ше б пак тільки й мови про свій ляхистан». «Коли б не хвороба, я з задоволенням прийняв би твоє запрошення, Бею, але, гадаю, наші молоді друзі не відмовляться поскакати на конях по засніжених горбах яйли за звіреною і трохи розважитися». Я з радістю приймаю запрошення, сказав Арсен. Я теж, підвівся роман. Бай зрадів, оте добре. Тоді я не кажу своїм людям осідлати ваших коней. Він вийшов. Дивіться, хлопці, не накидайте оком на польку, а то бай в вуха відріжев, усміхнувся Ракович. Татарин у цьому ділі жарту не розуміє. Як ось обійдеться, сяйнув голубими очима Роман, натягаючи на голову шапку. На Яйлу невеликий мисливський загін прибув опівдні. півдні. Аванда, яка з кмечеті їхала в межріччя Альми і Селгіру без чоловіка, у супроводі його сейменів, уже ждала їх в умовленому місці. Вона сиділа на великому сірому камені, що зіймався над горбку гватою з засніженою рівниною, порослою подекуди кущами дроку, глоду та грабини, і густо всіяною сухою травою і бур'янами. Була в чоловічому одязі, розшитому барвистою заполучою, кожушку на кшталт гуральських, шальварах і теплих, на хуторі чобітках. На голові мала який чоловік, лисячий малахай із червоною окантовкою, з під якого вибувалася пасма густого білявого волосся. «Вітаю, пані!» – сплигнувши з коня і цілуючи руку Ванді, сказав звене Горапопольський. «Я радий вас бачити знову». «Я теж, пане». Тут не часто можна чути рідну мову. Правда, недалі, як позавчора через акмечець проїжджали до кафи польські купці, але вони поспішали, і я тільки один вечір могла тішитися приємною бесідою з земляками із Кракова. Залунав ріжок, і всі почали лагодитися до полювання. Бей послав загінчих із собаками, щоб заганяли звірину. Сеймени виймали із сагайдаків луки, ванда скучила на гнідого коня – Її подали легкий лук і два пістолі. Козакам теж дали луки і стріли. Їхали поволі, лавою, на такій відстані, щоб можна було дістати дичину стрілою або кулею з пістолі. Арсен Жабдівно вдивлявся в безкрай далечінь. Сліпуче сонце мірядами іскринок відбивалося на чистому білому снігу, а в холодному голубому небі ширяли орли. Здалеку, із-за яру, порослого черником, Долинули крики загінчих, звуки ріжків і гавкіт собак. Газібей підняв руку «Увага, пильнуйте!» Сеймени обступили яр півколом, зняли луки і наклали на них стріли. Крики загінчих і гавкіт собак наближалися. І раптом з чагарників, метляючи довгим рудим хвостом, вискочила лисиця. За нею друга, третя, налякані собаками, вони мчали на ослюб прямо на вершників. Забриніли... Тятиви луків просвистіли, оперені білими гусячими перами стріли, дві лисиці заборсилися в снігу, третя, мов вихор, збиваючи за собою білу куряву, прошмигнула між вершників і побігла видолинком до рідного чагаря, що темнів у неглибокому яру. Звинограй і Іванда повернули коне й помчали слідом за нею. Стріляй, пане Арсене, стріляй. гукнула Ванда, коли лисиця перед тим як шугнути в чагарі на мить зупинилась. І оглянулося на переслідувачів. Арсен, не зупиняючи коня, наклав стрілу, натягнув в ту гутя але чи то від швидкої їзди, чи з незвички схибав. Стріла влучила в кущі голоду. Лисиця зникла в яру. «Шкода», – вигукнула з досадою ванда, – «втекла, яке розкішне хутро, як золото». «Не шкодуйте, пані, втішив її Арсен, тут видно, такої дичини багато». Двох уже уполювали, а це ж тільки перший захід, обіцяю вам уполювати лиса. Наперед дякую, пане. Вони повернули назад, коні йшли поруч. Які вістя з речі поспилиту і принесли вам за їжею купці, пані? Спитав Арсен. Уже чотири місяці, як ми в Криму, відрізані від усього світу. Вандені очі посмутніли. Як вони поїхали, я проплакала всю ніч. Так було тяжко на серці. Чому ж то? Не побачує більше вітчизни своєї, король Ян Собеський жде нападу султана і хана. «Звідки це, пані, відомо?» – з цікавістю спитав Арсен Пельно, з в гарненьке, розрум'яніли личко жінки. «Від тих же подорожніх, кажуть, проти турків виступає Австрія, Венеція і Папа. Вони втягують у свою коаліцію і Річ Посполиту, а в Польщі – розбрат між магнатами. Король Собеський не знає, де взяти грошей, щоб спередити військо для оборони». Якщо турки і татари вдарять спочатку на Польщу, буде лихо. Ніхто їй не прийде на поміч. Це так казали купці? Ні, я сама так думаю. Пані говорила про себе, пробачте, про бачте, чоловікові. Ні, а для чого, здивувалася Ванда, я ж полька, хіба я хочу лиха своїй вітчизні? Пані мудро зробила. Похвалив її Арсен, у душі визнаючи, що жінка і справді розумна, і він аніскільки не прибільшив, хвалячи її. Вони під'їхали до гурту. Полювання тривало ще один, зо дві чи три. Арсенові пощастило вполювати лиса, і він подарував його Ванді, думаючи при цьому, що усіх лиси цієї ли було б замало, щоб віддячити цій жінці і за те, що врятували його з Романом, і за те, що переказала нині такі важливі вісті. Коли Арсен закінчив свою розповідь, Тяпкін скинув на підлогу кожуха, з-під якого хотів було не вилазити цілий день і цілу ніч швидко – Заходив по кімнаті. Козаче, ти розумів, що ти приніс? Раптом спинився він перед Арсеном і сам же відповів: Ні, ти не розумієш. Якщо я не розумію, то хай пан посол пояснить, усміхнувся. Сами очима Арсена. Сам подумав, що коли б він не розумів значення вістей, почутих од ванди, то напевне пропустив би їх повз вуха і не проповідав би тут, у посольському стані. Дяк Зотов витягнув тонку, зморшкувату шию, почухав під бороду, втопився у Тяпкіна. «Що ти хочеш сказати, Василю?» «Те, що ми можемо зі спокійною совістю, уже завтра підписати договір про перемир'я, от що? Як тебе розуміти, хіба те, що Австрія і Ян Зобейський ждуть нападу Туреччини якимось чином може вплинути на наші тут дії? Безперечно, як саме!» Тяпкін потер руки хитро перемружився. «Давайте подумаємо». Чи нам вигідно, щоб наш вчорашній супротивник завтра в'язався у велику і, мабуть, затяжну війну? Безперечно, відповів Дяк. Отже, ми матимемо кількарічну передишку, а це те, що нам потрібно. Після безперервних воїн з Польщею, Туреччиною і Кримом казна наша спорожніла. Народ стомився, а вся Україна розгорена дотла, міркував у голос Тяпкіна. Ми повинні підписати перемир'я, щоб дати нашій країні передишку, а туркам розв'язати руки на заході, щоб наша непоступливість не змусила хана і султана шукати примирення з Відним і Варшавою і не привела до третього турецького походу на Україну. «Ти міркуєш правильно, пане посол, вставив своє слово розважливий Ракович. Звичайно, шкода віддавати туркам і татарам шмат нашої землі між Інгулом, Тясмином і Дніпром, але зараз та земля пустеля. Ні турки, ні татари її, звичайно, не заселять. Заселимо її ми. А мене кілька чи кільканадцять років, і вона повернеться в лоно матері вітчизни». Тільки тепер Арсен збагнув усю важливість вістей, з якими повернувся з полювання. Звичайно, він зразу ще там, на Яйлії, зрозумів, що польські купці привезли дуже важливі новини, але щоб вони так вплинули на хід мирних переговорів і їхню долю, бо прискорювали їхнє повернення на батьківщину, а отже і майбутню поїздку у Буджак, на розшуки златки і стехи, цього він до останньої миті не усвідомлював. Але ж це добре, вигукнув він. Якщо ми завтра підпишемо договір, то післязавтра вирушимо додому. Так уже остогідло сидіти тут, на цій безводній Альмі. Не поспішай, друже, остодив запал козака Тяпкін. Завтра ми ще нічого не підпишемо. На це теж потрібен час, хоча б кілька днів. А повертатися додому зможемо тільки тоді, коли дозволить хан. А дозволить він, мабуть, не раніше, як одержить на це згоду Стамбула. Ох, чорт, не стримався Арсен, то це буде хто зна коли, а ти ж думав. З січня 1681 року у ханський стан поблизу Бахчисарая з'їхалися найбільші вельможі Криму. На пагорбі, де стояло злочине шатро Мюрат Гірея, виросло ціле шатрове містечко. В долині біля Кунов'язі гіржали коні, сновигали в заяложених кожухах і овечих шапках наймети. Повсюди горіли багаття. Не такими закіптюжених казана говорилася баранина. У півдні Зальми з посольського стану прибуло московське посольство. Сольник Василь Тяпкін у новому капитані у чорній соболині шапці з підстриженою бородою, не доїжджаючи до ханського шатра, зупинив коня, статечно, не поспішаючи, зліз і поволі пішов протоптаною у неглибокому снігу доріжкою нагору. За ним дибав худий дяк та Зотов. Ракович, Звенигора і Воїнов ішли позаду. Навколо ханового шатра юрмилася кримська знать. Усі мовчки дивилися на урусів, які з високопіднятими головами простували мимо них. Біля входу в шатро дорогу послам переступив Газібей. Приклавши праву руку до груди, він вклонився і сказав, «Великий хан Мюрат Гірей чекає на вас, посли». Два нукери відкрили важкий полог і посли уступили в шатро. За ними почали входити по старшинству еміри, аяни, мурзи. Мюрат Гірей сидів у глибині шатра і у відповідь на поклони послів і кримської знаті мовчки кивав головою. За хвилину настала повна тиша. Мюрат Гірей обвів поглядом напружені обличчя присутніх, склав перед собою молотону руки. Волою Аллаха, волою намісника Бога на землі, володаря трьох суходолів, султана Магомета IV, сповіщаємо всім, що сьогодні ми підпишемо, дійшовши проте згоди договір про перемир'я між Османською імперією та Кримським ханством з одного боку і царем московським з другого. Чи готові у руські посли поставити свої підписи на грамоті? Готові, – голосно проказав Тяпкін, злегка вклоняючись. Тоді… Волою Аллаха почнемо. Каді, читай. Примітка Каді або Кадій – духовна особа, що має обов'язки судді. Наперед виступив старий сухий татарин у великому білому тюрбані в чорному балахуні з широкими рукавами. Став зліво від хана, розгорнув у сувій пергаменту. Відкашлявшись, почав читати. Ракович тихо перекладав. Тяпки не зотов, хоча знали кожну статтю, договору на пам'ять уважно слухали. За договором, що згодом увійде в історію під назвою Бахчисарайського, між Росією, Туреччиною та Кримом, укладалося перемир'я на 20 років. Кордоном між державами від Трипілля бід Києвом до володінь запорозьких козаків ставала ріка Дніпро. Московський государ зобов'язувався дати казну ханській величності за минулі три роки, а потім присилати кожен рік по старих розписах. Ні хан, ні султан не будуть допомагати козакам Юрія Хмельницького. Київ з монастирями і городами, містечками і селами, Васильковим, Стайками, Трипіллям, Радомишлем та іншими передається московському государю. Кадій, закінчивши читати, поклав грамоту на вузький довгий столик, що стояв посеред шатра, і поряд розклав грамоту на російській мові. Першим поставили свій підпис хан і калга. Потім підійшли стольник Тяпкін і Дяк Зотов. Перехрестилися. розбризкуючи чорнило, підписалися. От і кінець війні, сказав Дяк Зотов, відходячи від столу. Тепер, друзі, додому. Ми своє зробили. Арсен Звенигора пильно вдивлявся у суворі обличчя татарських вельмож в непроникно хитрі очі хана і ніби відповідаючи на слова Зотова, подумав. Чи то ж кінець? Ні хан, ні султан не захотіли укласти миру, а перемир'я, чи не має це означати, що як тільки порта розправиться з противниками на Заході, вона зразу ж поверне знову свої орди на північ, на Україну? Тільки через два місяці після підписання перемир'я Мюрат Гірей дав дозвіл московському посольству на від'їзд. 4 березня о півдні хан з калгою, беями й мурзами прибув у свій стан на полі поблизу Бахчисарая. Сюди були прикликані російські посли. Тяпкін хотів заявити рішучий протест, що їх затримують, то з огляду на те, що, мовляв, ханові приємно пригостити послів московської держави, то через те, що зіпсувалася погода, степи замило снігом, і вирушати в далеку дорогу небезпечно, то через якісь інші несерйозні причини, хоча всім було ясно, що хан послав у Стамбул остаточно погоджені і підписані статті про перемир'я і жде відповіді. Але не з тих стольних Тяпкін вклонитися і мовити слово, як Мюрат Гірей підвівся і зі свого шовкового Міндера вийшов на середину шатра, де зупинилося посольство, і за гіурським звичаєм потиснув усім руки. Волою Аллаха ми спільно зробили добре діло, вигідне для обох держав, промовив він урочисто. Сьогодні ви можете вирушити на батьківщину. На знак моєї щирої поваги до послів мого брата, великого государя Московського, я вручаю вам подарунки найкращих аргамаків з моїх табунів. Із сідлами і чапраками. Дарую вам не шаблю, не зброю, що є знаком війни, а верхових об'їджених скакунів на знак миру і доброго сусідства. Ханські вельможі закивали головами, зацмокили язиками. Під високою шовковою баною шатра прошелестіло загальне схвалення. Тяпкін, не виказуючи здивування і того, що він приємно вражений, подякував і потиснув ханську руку. Правду кажучи, на таке він не сподівався, бо кримські хани здавна з чужоземними послами поводилися з верхню, які своїми підлеглими. Таку поведінку хана, отже, можна було пояснити тільки тим, що зроблена ним справа прийшлася до вподоби порті. Спасибі, вельможне хане, за щедрий подарунок. Я і мої товариші дуже задоволені. Особливо ми задоволені тим, що між нашими країнами встановлюється перемир'я. Бо, як казали древні, краще поганий мир, ніж гарна війна. Тож будемо сподіватися, що ваша милість дотримуватиметься укладених нами статей, а підлеглі ханській владі і орди своїми нападами не чинитимуть кривд нашому населенню і не даватимуть приводу для взаємної ворожнечі. У всьому воля Аллаха. Схилив голову Мірат Гірей, важко було зрозуміти, схвалює він слова Тяпкіна чи суперечить йому. Тож дня московське посольство, супроводжуване Газібеєм і його сейменами, виїхало з ханського стану у напрямку Перекопа. Всі були в гарному настрої, цьому сприяло, крім щасливого виконаного царського доручення, ще й те, що наступила рання весна. Сніг розтанув, над кримським степом віяли теплі вітри, дзвеніли жайворонки, з голубої високості пригрівало ласкаве весняне сонце. Арсенові і Романові не їм хотілося якнайшвидше добратися додому, на Січ. А звідти – в буджак, де в неволі знамагає Златка. Від неї сподівалися щось дізнатися і про стеху. Тому і підганяли коней, що застоїлися за зиму. Степ лежав перед ними плоский і безмежний. І дорога, ледь помітна серед сухих торішніх бур'янів, тонула в синій далечині. Здавалося, не буде їй ні кінця, ні краю. Варвара Ханум, нене, чоро, сину мій, повернувся, а змарнів як. Красиво білолиця жінка легко, мов дівчина, метнулася на зустріч юнакові, котрий несподівано з'явився на порозі і притисла його чорняву голову до своїх грудей. Потім заглянула йому в очі, поцілувала в обидві щоки і тільки після того повела в глибину великої розкішно прибраної кімнати і посадила на незасланій барвистим килимом Отоманці! Худа чорна служниця татарка внесла на широкій дерев'яній таці їжу і миску з водою. Вчора сполоснув руки, сів на Міндер поряд з матір'ю, узяв шмат смаженої з перцем баранини і запустив у неї свої молоді зуби. Мати дивилася на сина з любов'ю і ніжно гладила його тверде, гостре коліно. Коли він закінчив їсти і запив їжу, Щербетом вона спитала а де ж батько, він також повернувся, адже не був дома вже майже півроку. Чора враз почервонів і опустив голову. Мати помітила несподівану переміну, що сталася з хлопцем, підняла пальцями його підборіддя, заглянула в очі Чоро ви часом не посварилися? Так, тихо відповів хлопець і відвів погляд. За чого? Вчора похнюпився і з зусиллям вимовив. Не за чого, а за кого. За полонянки. За полонянки? Це за тією, що ти привіз з Немирова? Так. Чого ж ви посварилися? Вчора раптом припав щокою до материного плеча. Не-не, ти ж знаєш, що я покохав ту дівчину. Я знала це, спокійно, відповіла мати, але думала, що в тебе не дійде до шлюбу. Ти ще молодий, а до того ж та полонянка, здається, не проховувала, що кохала якогось козака і збиралася вийти за нього заміж. «Так, вона казала це. От бачиш? Але це нічого не значить», – вигукнув хлопець з вічиєм. «Вона з ним ніколи вже не зустрінеться. То наша полонянка». Мати сумно подивилася на сина і теплою долоною провела по його шорсткому чорному чубові. «А що ж тобі сказав батько?» – чори здригнувся. «Батько, батько», – розхвилювався хлопець. «Не Київ, ми з ним йшли різними шляхами. Я з дому, а він з Немирова. Зустрілися...» «На росі і на радощах я попросив у нього дозволу одружитися зі Стехою». «Ну?» – вчора похилив ще нижче голову і лечутно прошепотів. «Мені є соромно тобі казати «не-не».» Мати закусила губу. Раптовий зогад відігнав від серця кров. Щоки її зблідли. Гіркий клубок, що підступив до горла, перехопив подих. Вона враз зрозуміла все. «Він відмовив тобі, вчора, «Так». «Їй налаєв тебе?» «Так». «Що ж він казав, що сам одружиться з тією полонянкою?» «Так, не, не, пробачу, я розповію тобі про це». На який час у кімнаті запала мовчанка. Потім жінка гордо випросталася, стиснула кулаки і вже своїм звичайним, врівноваженим голосом спитала. «Де ж він зараз? Чи, може, знову поїхав до Номирова?» «Ні, він тут. Скоро прийде». «Ми повернулися не з порожніми руками, і він зараз ділить здобич Чи є сир?» та гурти з коту, бо воїни вимагають негайно своєї частки, а наш ясир я вже доправив додому, бо ще в дорозі батько відібрав і відокремив те, що належить нам. Ти ж знаєш, як це робиться? Боже мій, знаю, знаю. Хіба я можу забути, як і мене одного літнього дня притягли сюди на береги Дністра і, мов, худобно обмацували хижі очі чужинців? Коли це все скінчиться, кожного разу моє серце обливається кров'ю, з болем промовила мати. Вечора обняв її. «Не, не заспокойся, дорога, не треба спогадів, адже я люблю тебе, і сестри люблять, люблю над усе на світі, бо ти ж така гарна, лагідна і мудра, не не рідненька». Жінка помовчила. Але поволі нахмурене чоло почало прояснюватися, а в голубих очах засвітилися ласкаві вогники. «Дякую тобі, синку. Ти добрий у мене. Ну, розповідай, де ж ви побували?» На цей раз у самому Києві, нене, не. пошарпали приміські сели, вірвалися в місто. «О, Аллах, яке то пишне і велике місто! Наша керман у порівнянні з ним здається тепер мені таким мізерним і брудним». Коли б не фортеця та не будинки місцевих морз, то ці безладно розкидані глиняні халупи соромно було б називати нашою столицею. І це, говориш, ти, син морзи, здивувалася мати. Нене, ти ж сама навчала мене говорити правду. Але не зневажати свою батьківщину і свій народ, навіть який би він бідний, затурканий, жорстокий не був. Дякую, нене, за науку. Я хотіла б побачити сир, чоро, і ту дівчину. Проведи мене. Вони вийшли з будинку, що потопав у зелені саду і виноградників. З Дністровського лиману тягнуло прохолодою і запахом риби та водоростей. Яскраве південне сонце щедро поливало землю пекучим промінням. Перейшовши широке подвір'я, де вештилися біля служб невільники, і татари-батраки опинилися в далекому... Закутку садиби, обнесеному високим муром зніздрюватого черепашника. Тут, у похмурих низьких приміщеннях, що приліпилися до муру, мешкали невільники. Ось вони, сказав вчора, показавши рукою на гурт бранців і бранок, що, стомлено, похнюпивши голови, сиділи в тіні під стіною. На зустріч господині кинувся підстаркувати лише міцний татарин наглядач. «Салям, Варвара, вклонився він майже до землі – Прийшла поглянути на Єсир. «О, чудовий, дуже добрий Єсир, Ханум! Будеш задоволена, Ханум? Хай Аллах продовжить твої золоті літа!» «Я хочу спочатку побачити дівчину по імені Стеха, Селіме!» – скривилася жінка. «Покажи мені її! Вона тут, Ханум?» – наглядач показав на вузенькі двері. «Її годують краще...» І не женуться на роботу. Так повелів молодий морза, хай будуть благословенні його дні. Але бережу її як найпильніша, Ханум, дорога пташка. Він відімкнув двері, гукнув. «Стехо, виходь, тебе хоче бачити господиня Варвара Ханум». Почулося шурхотіння, і з дверей вийшла Стеха. Не вклоняючись, мовчки стала і пильно подивилася на чору і красиву жінку з важкою русявою косою. Незважаючи на тугу, що світилася в її очах, вона була свіжа й гарна, як щойно розквітла півонія. Молодість брала своє. Як тебе звати, дівчина? спитала збентежена її красою Варвара. Стеха мовчала тут тобі добре, ніхто не зубиджає. Дівчина і на цей раз не відповіла, тільки по тому, як здригнулося її підборіддя і потемніли очі, Варвара зрозуміла, що не доб'ється від неї жодного слова. Вчора теж мовчав, але мати помітили, якими закоханими очима дивився він на красиву полонянку. І в її грудях, разом із гірким щемом, за власною молодістю, що поволі відходила від неї, раптом почала зростати гордість за сина дорослого, зможнілого, обвіяного і обсмаленого пекучими степовими вітрами, і тривога за його майбутнє щастя. Де воно? Невже в цій дівчині? Вона окинула бистрим поглядом її гарно скруйну постать, привабливе обличчя, тугий жмут русявого волосся, і в другому закутку у серце заклобочилися суперечливі почуття жалю до полонянки, материнської любові, як до можливої майбутньої дружини сина, і гострої ненависті, як до молодої, красивої суперниці. Ну чому ж ти не хочеш відповідати моїй матері, стеху? спитав вчора. Дівчина повернулася до нього, але відповісти не встигла. Ось у мить з гурту невільників прутко вискочив невеличкий худенький чоловічок з перев'язаною рукою і вигукнув «Стехо, це ти, Стехо?» Дівчина здригнулася, зблідла і раптом з криком метнулася йому назустріч «Дядьку Іванику!» Вона впала чоловікові на груди, заридала «І ви тут, і ви в неволі, а де ж Арсен?» Серед невільників пройшов Гомін, Варвара й Чора мовчки дивилися на таку несподівану для них зустріч. Іваник здоровою рукою погладив стеху по косах. «Бідненька, Арсен розшукує тебе, дівчино, знаєш, маєш, у Немирові все перевернули, не знайшли. Поїхав теперечки у Крим, Богдав, що тебе і Златку туди завіз Людолов Салтан. О, Боже, я тут, а Златка, не знаю, де вона». Ну, ти не тужи. Він знайде вас. Ось тобі хрест. Іваник справді перехрестився, від щирого серця бажаючи втішити дівчину. Хоч би довелося йому весь світ обнижпороти знайде. Ось хай скаже Кузьма, він добре знає твого брата. Рожков привітався, з жалем глянув на Арсенову сестру. Не журися, дівонько. Іваник, правду каже, Арсен розшукає тебе і визволить, або викупить. Навколо них – Стовпилися невільники, чуже гори на якийсь час заслонило їхнє власне, і посипалися поради та втішання. Та скоро люди замовкли, і, згадавши про своє арабське становище, обернулися до господині. «Добрий день, люди добрі, добрий день, земляки і землячки!» – привіталася Варвара Ханум. «Добрий день, ласкава пані!» – буркнув хтось тихо з гурту. Невільники похмуро розглядали красиву жінку в розкішному шовковому одязі і вишитих бісером чи риках? Хто вона? Що так гарно говорить по-їхньому. А Варвара Хану мовчки дивилася на бранців, і на її очах блищали сльози. Скільки разів зустрічала вона таких нещасних з того часу, як сама потрапила сюди? Скільки тисяч прийшло перед нею, а звикнути до такого жорстокого видовища не змогла? Боже мій, чи ще хоч трохи залишилося людей на Україні, чи там уже один голий дикий степ – Промовила ніби сама до себе. Коли ж скінчиться це лихоліття? Коли наша дорога вітчизна Перестане кров'ю стікати, Болем кричати, У нестерпній неволі конати? Всі мовчали, Вражені словами цієї незнайомої жінки. Наперед виступив Кузьма Рожков. Про це варто б вам, ханум, Запитати не в нас, А в Яли, Агаси Та Мурзи Кучука. Примітка. Єли Агаси, татарською прибережне Агане, містне кримського хана в Білгородській орді. Це вони найчастіше нападають зі своєю ордою на правобережжя. Це вони разом з кримчаками та яничарами так плюндрують той край, що там справді скоро не лишиться жодної душі. Тож не в нас мали питати ханум, а в свого чоловіка, кривавого людолова. «Раба», – вигукнув вражений чора, і схопився за шаблю, як смієш так говорити. Але мати притримала його руку. «Оближчора, цей сміливець справду каже, і підвела очі на стрільця. Як тебе звати, чоловіче? Кузьмою Рожковим, ханум». «Кузьма Рожкову, спасибі тобі за відвертість, ти смілива людина». «А ми всі тут сміливими стали», – буркнув Іваник, «бо втрачати нам, крім життя, нічого, а таке рабське життя нічого не варте, ханум, знаєш, маєш». Не звіть мене так тихо промовила жінка. Яка я ханум? Я така ж полонянка, як і ви. Така та не така, знову буркнув Іваник. Доля і для невільників, а особливо для невільниць, складається по-різному. Звідки ж сама? Не землячка часом? – спитав Іваник. Зборзни, коли чували. Зборзни? Звичайно, чув. Навіть доброго знайомого мав звіти. Щирий друг, ось її брата, Івана кивну на стеху. Очі Варвари Ханум спалахнули. «Знайомого? Якщо він мого віку або старший, то я його, напевно, знаю. Хто ж це? Як його звати?» «Семен Палій». «Не чула?» «Звичайно, не чула, знаєш, маєш, бо він тільки недавно став прозиватися Палієм, а раніше, поки не пішов на січ та не вступив до низового товариства, звався Семеном Гурком». «Що?» Варвара Ханум враз сполотніла і схопилася за серце. «Як ти сказав, чоловіче?» Семен Гурко? Так, Семен Гурко. Бож! У неї затремтіли ноги, вона за малим не впала. Чоре підтримав її. Не, не що з тобою? Семен, братик мій дорогий, прошепотіла жінка. Отже, живий він, живий. А я гадала, що з мого роду вже нікого і на світі нема. Так давно я з дому. Що ж він розповідав? Про кого з наших згадував? Розкажи мені, чоловіче. Всі були вражені несподіваним відкриттям, і ще тісніше обступили жінку-землячку, що відтепер ставала їхньою господиною, від якої залежала не в малій мірі їхня доля. Іваник і Стеха розповіли все, що знали про її брата, про його сім'ю, змалювали, який він зараз на вигляд. Все цікавило жінку, а коли Іваник захопленого розповів про те, як гарно Семен Гурко грає на кобзі і співає, жінка вкрай розчулилась і заплакала. Боже мій, це безперечно він, красен на всю борзну, музика і співак неперевершений. Чи то ж я побачу його коли-небудь, лебеділа вона крізь сльози? Врешті так розхвилювалася, що не могла говорити. Вчора взяв її під руку і повів з двору. Мурза Кучук прибув додому ввечері, хоча він, згідно з мусульманськими законами й і звичаєми мав чотирьох жінок, по суті, його єдиною коханою дружиною довгі роки була Варвара – русокоса-голубовока полонянка, що причаровувала серце суворого Мурзи. Вона одна жила, як повноправна господиня, в його просторому домі на березі Дністровського лиману поблизу Акерманської фортеці. Інших жінок він давно відіслав у далекі степові улуси доглядати за численними отарами овець і табунами коней. Міцний загорілий на степових вітрах з круглою голеною головою, що міцно сиділа на жиловій короткій шиї, пропахли після походу кінським потом і димом кочових вогнищ, він швидко увійшов до жіночої половини будинку і побачивши на отоманці дружину, що схилилася в задумі на подушки, радісно блиснув білими зубами і розкинув руки для обіймів. «Салям, дорога Варвара Ханум!» Та Варвара не кинулась, як бувало раніше йому на груди, не почала гаряче цілувати, бо навіть не підвелася з отоманки, натомість холодно глянула на чоловіка і відвела очі вбік. Хочу, зупинився, люба моя, що трапилося. За майже два десятки років спільного життя він навчився безпомилково вгадувати значення кожного погляду, кожного жесту своєї красивої і дуже своєвільної дружини. Сам знаєш, тихо, але значуще відповіла Варвара. Що ти маєш на увазі? Ще один похід на твою батьківщину. Але ж «Ти вже повинна б звикнути до цього. Війна – це моє ремесло. Вона приносить мені більше прибутків, ніж скотарство чи рибальство». «Я вже змирилася з цим. Тоді ж що?» – Варвара гордо підняла голову, сміливо глянула чоловікові в очі. «Красуню викрав. Молодої захотілося». Кучук деякий час стояв непорушно, жодним порухом не проявляючи своїх почуттів, однак поволі обличчя його суворішало, ставало непроникним, ніби закам'янілим. А, вон ти про що! Ти даремно сердишся, Люба. Мала б до цього часу звикнути, що мусульманам Аллах дозволив мати не одну, як у геурів, а дві і навіть чотири жінки. Ти ж знаєш, що торік... «Фатьма померла. Отже, я можу взяти собі іншу жінку. Ну, звичайно, старої я не хочу. Я віддаю перевагу молодим. Я справді викрив у Немирові одну дівчину. Та що з того? Ти можеш не хвилюватися». Я тебе не розлюбив, ти і надалі залишишся моєю старшою дружиною, матір'ю нашого любого сина Чори, мого єдиного наслідника, якого подарував мені Аллах, бо всі інші жінки плодили мені тільки дівчат. Хіба тобі цього замало? Варвара різко підвелася з отоманки і стала перед чоловіком. Лице її пашило, очі горіли гнівом. Якщо ти, Мур, згадаєш, що я згоджуйся на таке життя, то ти жорстоко помиляєшся. Аллах мені свідок, я так само ніколи не захочу ні з ким розділяти твого кохання, як риба ніколи добровільно не захоче розлучатися з водою. Назавжди з'яттям собі це. Кочук засміявся своїм хижу диким сміхом, від якого обсипало морозом всіх, хто чув його, але Варвара не звернула на нього ніякої уваги. Не опускаючи очей, гнівно дивилася на чоловіка, стиснувши на грудях міцні красиві руки. Морза раптом урвав сміх, підійшов до жінки майже в притул, обняв за стан і двічі швидко і міцно поцілував у губи. «І все ж тобі доведеться змиритися, ханом з тим, що сталося. Мені подобається та дівчина, і вона буде моєю». «Але ж її кохає чора», – вигукнула Варвара. Він ще дитина, суворо відповів кучук. До того ж він майбутній морзай, йому не личить першу дружину брати з полонянок. Щось у його погляді було таке, що змусило Варвару стриматися, вона в юном вислизнула з його рук і мовчки лягла на м'яку кошму, застелену пухким барвистим килимом. Думала, що він ляже поруч, пригорне, як раніше, припаде до неї, буде перепрошувати. Голубити, цілувати, але Кучук круто повернувся і вийшов з кімнати. Вона не чекала цього. Після піврічної розлуки прийти на одну хвилину, сказати, що кохає іншу, що хоче одружитися з нею і зникнути. Образа важкою хвилею ударила її в серце. Ні, вона так легко не здасться. Вона буде боротися і або переможе, або загине в цій боротьбі. Сповнена гніву, образи, жалю, що роздирали її груди, Варвара зціпила зуби, щоб не розридатися. Задерев'яніло лежала на м'якій постилі і сухими очима дивилася в густі сутінки, що залягли по кутках. Що робити? З відчиненого вікна долинув в раптовий шурхіт. Вона підхопилася, злякано спитала, хто там? У вікні показалася голова чори. Це я, Нена, я все чув. Хлопець вліз у кімнату і сів поряд з матір'ю. Варвара притягла його до себе, поцілувала. «Ти підслуховував нашу розмову, але ж я не хотів, нене. Не. Так трапилося». «Ну, гаразд. Це, може, і краще, що ти все чув. Що ж нам робити?» «Не знаю», – розгублено зовсім по дитячому відповів вчора. «А я знаю», – рішуче сказала мати, – «ми повинні боротися за наше щастя. Але як?» Варвара помовчила, ніби збиралася з думками, потім міцно стиснула синову в руку. Слухай мене уважно, чора. Ти повинен відмовитись від тієї полонянки, адже ти знаєш, що вона тебе не кохає, бо має нареченого. Тож невже ти хочеш мати дружину, яка ненавидітиме тебе все життя? Не-не, вигукнув з болем і розпачем чора. Цз, помовчи. До того ж ти не можеш перечити батькові, вона стане його дружиною. Чора схопився руками за голову, засичав, мов, від болю. «О, Аллах, що ж мені робити?» «Я ось що надумала», – сказала мати. «Ти пам'ятаєш тих двох невільників із Києва?» «Ну, звичайно». «Так ось, ніч приготуєш трьох коней. Сакви з їжею, три ярлики мурзи, невільний виїзд з улусів. Виведеш тих невільників і дівчину в степ і відпустиш». «Не-не», – вигукнув вражений Чора. Тиху, синку, так треба. Я знаю, найбільшу жертву приносиш ти, відмовляєшся від свого кохання, але за те врятуєш матір, батька, а може і себе. Бо я ви, як тобі буде, коли стеха стане батьковою дружиною? Мені страшно подумати, які муки терзатимуть твоє серце, і що може трапитися між вами?» Вчора мовчав. Мати, як завжди, була права. Однак від усвідомлення того, що мати права, йому не було легше. Його молоде гаряче серце, з якого своїми руками потрібно було вирвати болісно-солодке почуття, лунко як молотом стукало в груди і ніяк не хотіло погоджуватися з доводами розуму. А мати говорила далі. Іще одна чора. Я хочу зустрітися зі своїм братом. Як же це зробити, нене? Не. Невільники знають його, і та дівчина знає, хай передадуть йому моє прохання і ярлики. Я певна Семен, тобто твій дядько Семен, дізнавшись, що я жива і перебуваю в екермані і маючи ярлик, мурзи, очука, не забереться прибути сюди. Я це зроблю, нене, не, тихо промовив вчора. Ну, то йди, готуйся, а я поговорю з селімом, щоб усю ніч спав міцніше та віднесу йому глечик вина. Чора мовчки обняв матір і вийшов з кімнати. Залишивши коней у заростях лозняка на березі лиману, Чора повернувся додому. Проходячи мимо освітленого батькового вікна, не втримався, заглянув. Мурза ще не спав, сидів на ліжку і під першою правицею підборіддя дивився прямо перед собою. Чори стало страшно. Йому здавалося, що батько помітив його крізь шибку і зараз... Поженеться за ним, він відступив у тінь, став під розложистою молодою абрикосою, стежачи за кожним батьковим рухом. Але Морзай не ворухнувся, сидів непорушно, заглиблений у свої думки. Вчора завмер, серце його билося бентежно. Залишилося зробити ще один рішучий крок – вивезти невільників і невільницю посадити на коней, і… Та чи зробить він це? Чи вистачить у нього духу власними руками зруйнувати своє щастя? Адже коли сьогодні Стеха поїде на Україну, він уже ніколи не побачить її Вона стане недосяжною для нього Недосяжною? А хіба ближчою вона буде, якщо стане батькою і дружиною? Від цієї думки він аж здригнувся і закусив губу Ні, боляче йому зі всіх боків, куди не гляне, виходу нема а хіба нема? Чекай, чому не відвести стеху таємно в далекий улус, ну хоча б до старого ямгурчі, доброго сивобородого Аталика, ямгурчі, далекого батькового родича, який, втративши в походах усіх своїх синів, доживає віку. Примітка Аталик татарської, наставник-вихователь, що навчає підлітка з вельможної сім'ї військової справи. А він так приїзно ставиться до нього, свого двоюрідного внука. Він залюбки переховував би в себе дівчину до кращих часів. І коли б вчора попросив, зберів би це в таємниці і від батька, і від матері. Хлопець аж усміхнувся сам до себе від раптової думки, що осяяло його затуманену, розбурхану душу. Як він не подумав про це раніше? Світло у вікні погасло, батько ліг спати, постоявши ще деякий час і пересвідчившись, що всюди тихо чора пішов до двору невільників. То теж було темно і тихо. Селім хропів на всі заставки у своїй комірчині. Сторожові собаки, впізнавши хлопця, заскавучали і почали лащитися. Чура зачинив їх у порожню кухню, підпер двері і заглянув у загратоване віконце до невільників. Іванику Рожков!» – загукав він приглушеним голосом. «У комірчині хтось завовтузився, встав. Хто там?» Розбуди Кузьму Рожкова та Іваника, чоловіче. Я й є, Кузьма Рожкову, чого тобі? Розбуди Іваника і виходь сюди, я відчув двері та швидше. Коли невільники вийшли, вчора зашепотів Не бійтеся мене, я чор, Я хочу допомогти вам втекти додому. З чого б то, знаєш, маєш, здивувався Іваник. Так хоче моя ненька. Я приготував коней, харчі, зараз виведу вас із міста, дам ярлики на вільний виїзд із буджака, а там ви вже самі. «Домчите до Києва!» «Хм, аж не віриться!» Все ще сумнівався Іваник. «Ти того, знаєш, маєш, хлопче, не підведеш нас часом під дурного хату?» «Самі не будьте дурнями», – розсердився не «Нене відпускає вас не тому, що ви їй дуже сподобалися, а тому, що, знаєте, її брата Семена Гурка, а мого дядька виходить». Передести йому ваші ярлики і скажете, що його сестра Варвара жде до себе в гості. З таким ярликом він може вільно проїхати, а усе ми як Зрозуміли? Іваник і Рожков переглянулись. На таке щастя вони ніяк не сподівалися. Звичайно зрозуміли, Мурзов відповів Кузьма Рожков, не в силі приховати радісного близько очей. Зробимо все як слід. Ходімо. Чоровою їх на берег лиману, де в заростях густого верболозу стояло на поготові двоє коней з притроченими до сідел дорожніми саквами. Рожков міцно потисто Тарчукові руку. «Спасиві тобі, хлопче!» А Іваник розчулився. «Хоч ти і нехри знаєш, маєш, а добра людина, хай береже тебе Господь Бог, а матінці твої, низенький уклін!» «Щасливої дороги!» – усміхнувся чора, почувши Іваникове побажання. Він постояв, поки затих глухий стукіт копити, а потім бігцем помчав додому. Серце його тривожно клатало в грудях. Те, що він задумав, суперечило тепер не тільки волі батька і побажанню матері, яка наказала і стеху відправити на Україну. Але, незважаючи на глибоку його любові і прив'язаність до матері, він не в силі був перебороти своє почуття до цієї дівчини Яурки, не міг власними руками поламати своє щастя, тому і зважився на відчайдушний вчинок. Обережно прокравшись на невільницький двір, відімкнув дверця та кумірчини, де жила стеха. Ой, хто там? злякано скрикнула дівчина, намагаючись у темряві розпізнати пізнього гостя. Не бійся мене, Я ячора, прошепотів хлопець, одягайся швидше, виходь. Куди? Не чіпай мене, Мурзо. Сс. Не бійся, дурненька, я нічого злого не заподію тобі. Я хочу врятувати тебе. Врятувати? Хіба мені щось загрожує? Повернувся з Немирова, мій батько. «Ну що? Він хоче взяти тебе за жінку. О, Боже! А я не хочу цього, і моя ненька цього не хоче. Тепер ти розумієш? Ну, збирайся. Та хочи, бо до світа ми повинні бути далеко». Стеха помовчала. Те, що сказав вчора, скидалося на правду. «Куди ж ти повезеш мене? У безпечне місце. У далекому степовому улусі Лусі живе мій двоюрідний дідусь Ямгурчі. Добрий старик». Мене він дуже любить і зробить для мене все, чого я забажаю. Отже, ти, Стехо, невже, ти до цього часу не здогадалася, як я кохаю тебе, вирвалося у хлопця. Краще мені бачити тебе мертвою, ніж дружиною іншого, ніж дружиною батька мого. Стеха давно знала, що Чора кохає її, але поскільки хлопець, чи то через сором'язливість, чи через якусь іншу причину, ніколи їй про це не казав, вона не надавала цьому значення». Тепер же це могло зіграти вирішальну роль в її долі, адже закоханого коханого поки що нічого боятися, за те жорстокого і брутального Кучук-Бея. Ні, вагатися нема чого, та й життя за останній час навчило її бути рішучою і покладатися у важкі хвилини на саму себе. Вона швидко накинула на плече барвистий татарський халат, взуло м'які чирики із баранячої шкіри і ступила крок до дверей. Вчора взяв її за руку і, виглянувши на двір, вивів із маленької невільницької комірчини у густосиню темноту південної безмісячної ночі. Буджак Івана Кірожко втратили коней ще на Дністрі. Їх відібрали татари при переправі через ріку, а самих відпустили. Виручили ярлики. Обірвані босі, ледь живі від голоду і утоми, допленталися вони до Києва і перші два дні, скориставшись гостинністю генерала Гордона, тільки те й робили, що їли на кухні і спали в конюшні на горищі. А на третій день трохи... Оклигавши, спустилися вузьким узвозом на поділ, минули житній базар і попростували до Києво-Братського монастиря, де містилася колегія. За кам'яною стіною на просторому подвір'ї, вимощеному опаленою цеглою, сновигали чинці, борюкалися з молодших класів. Старші стояли кубками, про щось розмовляли. Сміх, що вибухав... То в тому, то в іншому місці свідчує, що теми їхніх розмов були далеко не вчені. Івана Кирожкова наблизилася до одного гурту. Хлопче ходи на сюди, знаєш, маєш, поманив Івана пальцем низького, пецьковатого хлопчину, що глипнув на них чорними очима. І коли той підійшов, спитав, «Ти часом не знаєш тут таких Яцька і Самашка?» Хлопчина крутнувся на одній нозі, що сили гукнув на весь двір». А Яцьку, Семашко, до вас родичі приїхали, хліба і сала привезли, гей, сюди. Іваник ніякого переглянувся з Рушковим, у них з собою не було ніякого подарунка. Та й де б він взявся, коли самі були голі, мов бубни? Яцьку і Семашко не забарився з'явитися і, пізнавши Іваника, зраділи як рідному, зразу Засипали десятками запитань. Видно було, що хлопцям жилося не солодко, бо схудли, витягнулися, а до сього нудьгували за рідними і близькими. «Чекай, Яцьку, чекай», – перебив їх Іваник. «Ми й самі нічого не знаємо ні про Арсена, ні про Семашку, родину, бо щойно повернулися з татарського полону». «О!» – вирвалося в Яцька. Семашку мовчав, видно, був стриманіший. «Так, з полону, але там ми бачили стеху, Арсенову сестру. О, ще душе зивувався Яцько. Арсен знає? Та ніж, ми й прийшли сюди, знаєш, маю, щоб ти гайнув на Запорожжя і розшукав там Арсена. Треба визволяти дівчину». Яцькові очі блиснули радістю. «Та це я вмить. Самашко поїдемо?» Розважливий Самашко відповів не зразу. Наморщив лоба, від чого дві чорні брови зійшлися над переніссям, як два воронячих крила. А чи нас відпустить пан ректор? Чи ми його питатимемо? До Запорожжя не близький шлях, а ми піша пішаниця. Семашку, ти ніби з неба впав, видно було що яцько, як старшої бували верховоди. Хто ж і тим пішки? А Дніпро наві, що ген скільки добів пливе вниз? «Попросимося, і нас візьмуть. Ще й харчуватимуть за те, що помагатимемо». Яцько міркував, як дорослий. Іваник переглянувся з Кузьмою. Їхні сумніви, чи можна доручати таке важливе діло хлопцям, розвіялися, мов, дим. Яцько добереться до січі, а вдвох із Семашком тим більше. А там уже Арсена знайдуть. «Ну, чого ж я згоден?» – сказав Семашко. Видно, йому теж набридло сидіти на спудейських харчах, хотілося на волю на дніпровське привілля. «Ну, от і добре, хлопці», – сказав Кузьма Ружков. «Тоді відійдімо вбік. треба дещо розповісти і передати». Вони завернули за ріг будинку і сіли на низеньку від часу і негоди і лавочку під кущем бузку. котрий раз повертався Арсен з близьких і далеких доріг до Січі, а все не міг позбутися дитинно-радісного збудження, звикнути до зустрічей з товариством, з друзями і сприймати ці зустрічі як щось звичне, буденне. Це завжди були для нього найщасливіші хвилини життя. Коли посольство, допроваджене Газібеєм і його сейменами до кордонів Кримського ханства, ступило на землі Запорожжя, сторожові козаки довели його до Січі, а братчики влаштували йому урочисту зустріч. Всі висипали на стіни. З надбрамної вежею гримнула гармата. Кошовий і старшини у святковому одязі з клейнодами зустріли посольство на Майдані перед фортецею і провели його у посольський дім. Арсена і Романа оточили друзі. «Синку, як ти змарнів на чужинських харчах?» – метелиця притис Арсена до груди. «Знать нелегкий посольський хліб, але добре, що живий і здоровий повернувся». Козакові, аби шкіра та кістки, а м'ясо наросте, він важким кулаком витер сльозу. Тьху, хай йому, чорт, видно, починаю старіти, що розрюмсявся, мов баба. Арсен поцілував старого шорстку щоку. «Спасибі, батько Корнію, за ваше добре серце. Дякую, друзі, за привітання». Арсен і Роман переходили з одних обіймів до інших, аж поки Палій не сказав. Ну угоді вам чоломкатись та сльозу пускати. Арсене, є важлива звістка». Зі замовклий Арсен кинувся до Палія. «Яка звістка, батько Семен? Сідайте і слухайте». Бо одним словом не скажеш. Ви довго хлопці мандрували, а життя тим часом не стояло на місці. Текло і текло, от і накапало трохи новин. Сіли проти сонця, хто на чому, на вербовій колоді, що заміняла козакам лавку, на призбі під куренем, а то й просто на теплій землі. Арсенові не терпілося по очах Палія, бачив, що той має сказати щось важливе. Ну, батьку, Палія розгладив вуса. Приїздили з Києва хлопці Яцької молодий Семашком. Що ж трапилося, Арсен раптом зблід? Якесь нещастя з нашими? Я чув, що на Київ нападали татари. Ні, ні, там усе гаразд, палій поклав козакові руку на плече, щоб заспокоїти його. Знайшлася стеха. Стеха? Де ж вона була? У Буджаку, вона і зараз там. У Буджаку? Арсен на мить замовка, потім тихо спитав. А Златка? Про Златку нічого не відомо. Арсен не приховував розчарування. «Газібей сказав, що Златку викрав Чора, син Кучук Бея. Як же нічого не відомо? Ось як!» – здивувався Палі. «А ми маємо відомості, що це якраз Теху викрав Чора. Вона його полонянка». «Його полонянка?» – вигукнув Роман схвильована. «Я доберусь до нього і задушу, мов кошеня. А потім хай буде, що буде». «Чекай, Романе, не поспішай убивати. Ви не все знаєте, друзі». «Що ж інше?» «Чора мій племінник». «Племінник? Чора?» Арсен і Роман були вражені. «Його мати – моя молодша сестра Варвара». о Так, моя сестра, дружина Кучукбея. Ось як буває, Палій сумно похитав головою, а потім невесело усміхнувся. Та іноді її нещастя може послужити добру службу». Ось бачите, він витягнув шматок пергаменту. Це ярлик. Він відкриє нам не тільки дорогу Буджака, а й двері до хати Білгородського Мурзи. А там буде видно, що робити. Сестра допоможе. Батько, так їдьмо ж скоріше, Арсен схопився. Не гаймося. Палій лагідно усміхнувся. Зажди, не поспішай. Треба як слід приготуватися в дорогу. А що нам збиратися, якщо... Потрібні коні, гроші, харчі. Та й кількох полонених не завадило б узяти з собою. Може доведеться викуповувати дівчину або обміняти? Не забувай їй про подарунки. Їду ж я в гості до рідної сестри. Арсен почухав потилицю, і справді шкода. Де ж узяти грошей? І він вивернув кишені. Ось кілька шелегів, а в тебе, Романе? Роман сумно усміхнувся і розвів руками. У мене навряд чи і те знайдеться. Тут наперед вискочив сікач, зірвав з голови шапку. А, братчики, навіщо? Підемо по колу, дивись і не збираємо на дорогу. А ну, хто більший? Він перший кинув золотого. У шапку посипалися монети, московські, срібні карбованці, випущені царем Олексієм Михайловичем, польські злоті, персидські реали, італійські дукати, іспанські... Дублони, англійські гінеї, австрійські, датські та шведські крони, німецькі талери, турецькі куруші та піастри. Мабуть, не було на світі такої монети, яка б у ті часи не потрапляла на Запорожжя. Обійшовши по братимів, сікач струснув шапкою, звідки почувся металевий брязгід і попростував на Майдан, де клекотіло людське море. Тим часом Палій, зрадівши такі несподівані удачі, почав відбирати собі супутників. Арсен – раз. Роман – два. загине він пальці на лівій руці. Метелиця – три. Сіка – чотири. Я – п'ять. Ну і досить, гадаю. А то, чого доброго татари приймуть нас не за гостей, а за здобичників, підсумував він. А я вискочив наперед, Шевчик. Ти про мене забув, Семен? Палій не хотів брати старого, щоб не був зайвим тягарем у далекій небезпечній дорозі. Однак і ображити його не хотілося. Тому сказав якомога м'якше. А може б, ви, батьку, зосталися вдома? Чи ж охота вам трусити кістками аж до Дністра не близький же світ? Алешевчик обурився і підстрибнув як облізли півень. Це ж хто труситиме кістками я? «Та ти знаєш, хто я такий?» Він зробив паузу, витягнув до гори тонку, зморшкувату шию, щоб здаватися вищим, а потім сам відповів на своє запитання. «Я, шевчик, я ще, щоб ти знав, пам'ятаю гуню і острянина, а з батьком Хмелем за одним столом сидів і чарку пив, не кажучи вже про сірка, і всюди я був перший. Позаду ставив, підсміюючись, над хвальковитим побратимом метелиця». Шевчик остовпів і закліпав, блідночи повіками. «Це ж хто позаду, я?» Він розсердився не на жарт і вихопив шаблю. «Ах ти пуц, собачий хвіст! Ходи сюди, я проткну твоє товсте черво своєю залізякою, і тоді ти дізнаєшся, хто я такий». І він справді ткнув шаблею прямо в живіт метелиці, то й встиг відхилитися. «Ти що, старе, помило, часом не здорів?» Усмішка вразчезла з м'ясистого, поореного шрамами і зморшками обличчями обличчя метелиці. «А то поби мене грім, як схоплю за ноги, то відразу опинися за фортечною стіною на смітнику». Вони стали один проти одного і люто-бризкою слиною почали сваритися. Козаки риготали, сміявся і палій. «Ну, гаразд, хай їде старий, у дорозі пригодиться, кулі ж варити або вночі на чатах стояти». Йому однак не спиться. Шевчик зрадів. Невже візьмеш, синку, справді? Я не жартую. Ото, молодець, дякую, а за куліш не сумлівайся, я мастак на таке діло, такий зварю, що держись. За живіт, не втримайся знову метелице, щоб не підкусити, і, заливаючись від реготу, плеснув важкою долоною мершавенького побратима по сухих хутлих плечах, аж той присів. «Горенько ти моє!» Шевчик розплився в добрій усмісті і прихилив голову до широких грудей свого друга. Стояв жаркий південний травень. Це був той час, коли степова рослинність тирса, буркун, будяки, ромен, зілля та інші різні трави дійшли свого розквіту і ще не почали сохнути під палючим промінням сонця. А тому буйне, як море, хвилювались на безмежних просторах, і коні поринали в цьому баравистому морі по самі загривки. Дикий степ, що відділяв запорозьке володіння від татарських кочовищ, козаки подолали за кілька днів. І справді не став тягарем для товаришів. Незважаючи на похилий вік, міцно мов реп'ях, тримався в сідлі, не скаржився на втому, а на привалах розпалював багаття, ставив триногу, підвішував казинок і варив пшеняний куліш, що припав усім до смаку. На великому куяльнику їм зустрілися татарські чабани, які, забачивши козаків, шкурнули ще духу в степ. Отже, дике поле залишилося позаду, починалися татарські володіння. На переправі через Дністер, південніше Бендер, Арсен Звенигора, який їхав попереду, раптом побачив великий кінний загін, що переправлявся на лівий берег. У вершників у Сагайдаках було по два луки, не менше, як по сотні стріл, у кожного по двоє, а то й по троє коней. Арсен зразу зрозумів, що то татарський Чамбул вирушає поздобич на Україну. Він хотів повернути до своїх, але його вже помітили, і ціла сотня вершників направилася до нього. Передній, що в ньому запорозця, вихопили шаблі, дехто на ходу накладав стріли на того голука. «Не стріляйте», – гукнув Арсен, – «я маю ярлик Мурзи Кучука». Його вмить оточили. «Хто такий? Звідки покажи ярлик?» – залунали голоси. Арсен витягнув з кишені цупки гаркушик пергаменту і підняв над головою. Запала тиша. Три схрещені чорні стріли, родовий знак Кучука, подіяли безвідмовно. «Куди простує?» – «Козак», – спитав молоденький чорнобровий татарин, – «до морзи Кучука. О, тільки й вихопилися у того». «Але я не сам, зі мною мої побратими», і Арсен показав назад, де за горба поволіво їджали його товариші. Молоденький татарин тихо сказав двом вершникам, і ті помчали назустріч запорожцям. «І що чим же козаки простують до Морзи Кучука?» «Про це ми скажемо самому Морзі», – спокійно відповів Арсен. «Ти можеш і мені сказати? Я його син Чора». Арсен здригнувся і чипко уп'явся поглядом у юнака. Так от у чиїх руках стеха. Ось хто захопив її підступно в Немирові і завіз у далекий буджак. Йому зразу ж у цю хвилину хотілося дізнатися, що з сестрою, де вона, чи жива-здорова, але, помітивши на собі десятки допитливих поглядів, стримався. Натомість сказав, «Дуже приємно зустрітися з сином славного Кучука, але про те, з чим ми їдемо в буджак, скажемо самому Мурзі». Вчора нахмурився. Тоді поспішимо до батька. Він на переправі. Під'їхав Палії з козаками, і всі гуртом у супроводі Чори рушили до Дністра. Кучук стояв на пригірку і стежив за тим, як його воїни в переправлялися через широку-бистру ріку. Побачивши запорожців, що прямували до нього, він здивовано підвів брови. «До тебе, батько, – сказав Чора, підходячи, – мають ярлик». «Ярлик? Чий? Твій?» «Але я ніколи не давав ярлика тим невірним собакам, хай помилує мене Аллах». В очах Мурзи спалахнув гнів. «Ярлик давала твоя дружина Варвара Ханум». Мурзо виступив наперед Семен Палій. «Варвара Ханум?» Кучук не зміг приховати подиву і глянув на сина. «Але як вона посміла зробити це?» Чора блід?» бо боявся батьківського гніву. Йому ще й зараз у пам'яті той день, коли батько, дізнавшись про зникнення стехи і двох невільників, умовне самовитий кинувся до дружини з піднятими кулаками. Очі його шалено блиснули, з вуст зірвався не крика, а якийсь страшний звірячий рик. Здавалося, ще одна мить і він ударить Варвару ханом. Вчора пам'ятає, як напружилась мати, як гордо підвела свою красиву голову в обрамленні важких русявих кіс, ждучи того удару, як дивним сяєвом блиснули її голубі очі. Одного він не пам'ятає, яка сила кинула його, мов, пружину вперед. Він затулив собою матір і рвучко підняв руки в ту мить, коли батькові кулаки вже звелися над нею. І сталося несподіване, батько зупинився, важко дихаючи і скригочучи зубами. Довго дивився на них, мов перше бачив, потім раз якось обм'як, опустив голову і повернувшись, без жодного слова пішов геть. З того часу він ні разу не згадував про полонянку і вів себе і з дружиною, і з сином так, мов би, нічого не сталося. Був привітний, веселий, добрий. І ось у батьковому голосі чорі вчулося грізне відлуння тієї далекої вже грози. Не гнівайся, Мурзо, спокійно промовив Палій, краще. Приймай гостей. Гостей так. Усюди, в усіх краях і в усіх народів, коли прибуває брат дружини, його вітають як найближчого родича і бажаного гостя, кучів похмуро глипнув на козака. Не розумію. «Ну, звичайно, не розумію, що сміхнувся Палій, бо коли брав мою сестру Варвару в борзній, то не питав нічої згоди. Ні її, ні батьків, ні братів. Тож звідки тобі знати її брата?» Кучук пильно глянув на свого співрозмовника, на його високу, дужу постать, на відкрите обличчя, на якому ясніли гарні сірі очі. І раптом усміхнувся. «Невже ти брат Варвари Ханум?» «Так». «Семен?» «Так». «Ох, шайтан! От не сподіваюся!» Варвара Ханум розповідала про тебе. Ну, будь здоровий, Семен і Гурко, Мурза простягнув руку. Семен Палій. Що? Семен Палій? Кучук був вражений. Але ж Семен Палій – то погромитель кримчаків. Слава про тебе пронеслася і по буджаку, і коли б у тебе не було мого ярлика, то що? Наказав би голову відтяти? Наказав би. Дякую за відвертість, але на щастя я маю з моїми друзями твій ярлик, і моя рідна сестра, твоя дружина, а це що небудь та означає, безперечно. Тоді, родичу, приймай гостей. Кчуг знову спохмурнів і оглянувся на своїх вояків, що переправлялися через Дністер, але він зам'явся. Палій теж перестав усміхатись, йому стало ясно, куди веде кучук свічам був. Голос його прозвучав глухо і суворо. «Ти зібрався на Україну?» «То й прямо глянув у віччя Палієві». «Так, ти вгадав. Ми йдемо на Україну. Рік важкий. Сарана спустошила наші пасовиська і бахчі. Насувається голод. І ти вирішив поживитися на Україні? Взяти є сир?» «Не тільки є сир. Коні, худоба, вівці, одяг, гроші – все знадобиться. В очах морзи загорілися насмішкуваті іскринки». «Не ви чуєте, хлопці, звернувся Палій до своїх товаришів. «Але ж наш край став майже пусткою», – Мурзо вигукнув, визвічаючи наперед Арсен. «Ви усіх там винищили, а все забрали. Чим же ще хочете поживитись?» На карому коні, в чорному жупані, сам схудлий, потемніли, він зупинився на горку проти ясного синього неба. Хочув прикипів поглядом до похмурого козака, потім вигукнув здивовано. «Чорний вершник, і ти тут?» «Тут, Мурзо», – спокійно відповів Арсен. «Ох, чорт, шкода, що не зустрілися ми в степу, а то б мої люди посікли тебе на шмаття. Я знаю це, і все ж ти посмів приїхати сюди. Як бачиш, Мурзо?» Та й справді сміливо, людина чорне вершнику, не дарма мої воїни наділили тебе над природною силою, але тримайся від них подалі, пізнають, башку знесуть. І все ж тобі доведеться на цей раз відкласти похід і повернутися додому, шановний мій родич, суворо сказав Палій. Чому? Ну як же? Гості на поріг, а він з дому побіг. Так не годиться, я прибув до тебе перший, та може і останній раз. Хочу посидіти за гостинним столом, поговорити із сестрою та зятим. А це, наскільки я розумію, мій небіж, – він повернувся до Чори. І з ним хотілося б познайомитися ближче. Те, що ми смертельні вороги, усяк знає. А ось що ми ж таки люди, а не пси, та ще й родичі не всім відомо. Кучук мовчав. Вчора торкнув його за рукав. Тату! «Козак правду каже». «Не козака, дядько, – вставив палі, – адже моя сестра Варвара твоя мати. Так. Ну от бачиш? Дядько». Дядько повторив вчора і раптом почервонів, зустрівшись з батьковим поглядом. Кучук закусив губу і щось думав. Видно було, що в його серці точилася боротьба. Він боровся сам із собою. Похід до Україну почався. Зібрано чимало військо. Половина його вже переправилась через ріку. Не хотілося повертати бездобичи. Та й що скажуть воїни? А Єле що скаже, однак і їхати не виходить. Він зітхнув і промовив тихо дочори. Накажи припинити переправу. Повертаємося назад, додому. «Приймай гостей, Варвара Ханум», – сказав Мурзак, даючи Бетракові повід коня. «Упізнаєш?» Був ранок, і Варвара Ханум давала на подвір'ї роботу невільникам – і невільницям. одягнута по-домашньому, у білу вишуту сорочку і квітчасту за татарським звичаєм спідницю. Руці мала в'язанку ключів. У вухах поблискували проти сонця невеличкі золоті сережки. На її обличчя промайну подив. Вона не ждала чоловіка так скоро з походу. «Ти повернувся?» «А це?» Її погляд ковзнув по козаках, що поволі наближалися, і раптом застиг. Губи здригнулися». Ключи з брязкутом упали додолу, гострим зойком вирвалися з вуст. «Братику! Семени!» Вона кинулася до Палія і упала йому на груди, забилася в нестримному риданні. «Братику, рідненький мій, невже це ти?» Палій цілував її в коси, в лоб, мокрі від сліз щоки. «Сестронько, лебіденька моя нещасна всі стояли мовчки, кучук, чора, козаки, невільники. Арсен відчув, як у нього перехопило подих, а очі зволожилися слізьми. Яка то у нього буде зустріч із сестрою, і чи буде, чи не продав її цей кривавий мурзаль у долов у гарем за тридов'ять земель? А златка, чи зустріне він її милу свою найдорожчу, чи заглянув її густосині очі, чи навіки вже втратив? Після перших привітань і перших сліз Кучук Бей запросив гостей до хати. Тим часом невільники і батраки різали баранів, патрали гусей, з льохів несли вино і бринзу. Невільниці українки варили куліш, галушки, пекли пиріжки з маком, ізюмом та сиром. А поки все це готувалося, Кучук і Варвара Ханум пригощали гостей вином, розведеним за болгарським звичаєм водою, навели тиху, неквапливу розмову. Арсена гризла нетерплячка. Він думав, коли їхав сюди, що перше запитання до кучука і Варвари Ханум буде про стеху, але зрозумів, що помилився. Гуртом козаки вирішили, що питати морзу небезпечно. Хто знає, як він подивиться на те, щоб відпустити за викуп дівчину, а поговорити з полієвою сестрою не випадало нагоди. Незабаром слуги принесли обід. Поставили на баровисти килим, розстелений на долівці. А гості, як і господарі, сіли кружка на м'які подушки. Морза налив у срібні та скляні калихи вина, промовив. Дорогий мій родичі, дякую, що завітав до моєї хати. Його чорні очі блиснули крізь прищурені повіки, і не можна було розібрати, кипкує Морза чи говорить щиро. За твоє здоров'я і за здоров'я твоїх супутників. Обід тягнувся мало не до вечора, і тільки тоді, коли сп'янілий Кучук пішов відпочивати, а на вільниці постелили козакам на їх прохання в саду просто неба, Арсен шепнув Палієві. Кращої хвилини не буде, батьку. Палій мовчки хитнув на знак згоди головою і, обнявши сестру за плечі, сказав. Варочко, я радий, що майже через 20 років побачу тебе, але у нас ще й діло є до тебе. Яке, Варвара Ханом насторожилася. Ми хочемо визволити одну дівчину, сестру цього козака, і паліпо показав на Арсена. Де ж вона? У тебе. Тобто вивіз її з Немирова Чора. Чора? Як же її звати? Стехою. Стехою? Варвара Ханом вражено глянула на козаків. Чому це тебе дивує? Тому що я відпустила її додому разом з тими двома невільниками, які передали тобі ярлик. «Відпустила? Додому?» – Палій перезирнувся з Арсеном. «То щось не так. Ті двоє її не бачили. Вони повернулися без неї і сповістили, що Стеха залишилася тут». Варвара Ханун мовчки дивилася на козаків. Обличчя її пополотніло. Міцні білі пальці, що видно давно не знали важкої роботи, мумовільно жмакали барвисту шовкову шаль. Нарешті, пересиливши себе, жінка плеснула в долоні. на невільниця – «Гукни чору, хай зайде!» «Чора вбіг, веселий, розпашіли. Що не не?» Варвара Ханум показала на Міндер поряд із собою. «Сядь сюди!» І коли син сів, запитала твердо з притиском. «Чора, де поділася та дівчина?» «Стеха». «Стеха?» А в чорних очах хлопця промайнув переляк. А він не зумів приховати збентеженості. Рум'янець на шоках почав гаснути. Однак він зробив вигляд, що напружує пам'ять. «Ах, стеха!» Як же, пам'ятаю. А от де вона поділася, не знаю. Варвара ханом поклала руку йому на гостре коліно. Ну, як же, не знаєш. Ти ж мав відправити її додому. Я ж наказувала тобі. Я її відправив. Коли? Тоді ж, разом із тими невільниками, чораз блід, очі його горіли, на лобі виступив під, але відповідав він чітко, твердо. Варвара ханом була збита з бантелику. Ти правду кажеш, сину? Не, не вигукнув вчора, але відвів погляд убік. Мати пильно подивилася на нього і сказала: Ну гаразд, іди вчора. Нажсени палі переглянулися. Вони були вражені, скільки сил потрачено, скільки надій було, і все даремно. Їм здалося, правда, що вчора щось приховує, але як примусити його сказати правду? Вчора підвівся і швидко вийшов. У кімнаті запала мовчанка. Козаки зціпили зуби і думали, що робити далі? Варвара Ханум теж не проронила жодного слова. Порушив мовчанку палій. Отже, виходить, дівчина зникла безслідно. Але ж такого не буває. Повинен же хтось знати, де вона поділася. Як ти гадаєш, сестру? Не знаю. Просто гублюся в здогадках. А не приховую чогось вчора? Варвара Ханум пильно подивилася на брата. Ти так гадаєш, Семене? Я поговорю з ним сьогодні увечері. Ніч була темна і тепла, навіть задушлива. На небі висіли меритливі сріблясті зірки. З широкого Дністровського лиману долинали пахущі водоростей, викинутих на берег та квакання жаб. Вчора ніяк не міг заснути. Серце лунко стукало в грудях, з голови йшли тривожні думки – Після розмови з матір'ю він зрозумів, що приїзд дядька і козаків зовсім не випадковий. Вони приїхали по стеху, хочуть викупити її і забрати з собою. Він лежав на кужушенці, простеленій просто на землі, під кущами винограду, і дивився в темно синє небо, на далекі манливі зорі, а думав про своє. «О, Аллах, допоможи мені, шепотіли його губи, зроби так, щоб та мила Геурка Стеха, всупереч бажанню батька і матері, в усьому світові, стала моєю першою дружиною. Вона мені народить синів, які шаблою слугуватимуть тобі, о Всевишній, прокладатимуть шляхи у країну невірних для твоєї великої слави». Зашелестіли кущі, чора підвів голову. «Ти тут, синку?» – почувся тихий материн голос. «Не спиш?» «Не сплю, нене! Я присяду біля тебе! Сідай, нене!» Варвара ханом сіла на кужушанку, поклала теплу руку сину і на голову пригладила шорстке волосся. З її грудей вирвалося легеньке зітхання. Вчора мовчав. Він здогадувався, чого прийшла мати, але не знав, що їй відповісти. Думки його сплуталися, а серце стиснулося від болю і тривоги. Чоро Промовила тихо мати, коли мовчанка затяглася. Я знаю, ти не відіслав тоді тієї дівчини, бо коли б відіслав разом з невільниками вона була б дома. Не скажи, навіщо ти так зробив? Чому не послухав мене, га? Чора не відповів. Варвара Ханум пильно подивилася в його широко розплющені очі, в яких мерехтіли відблиски зірок. Ну, чому ж мовчиш? Її рука знову погладила синову голову. Вчора раптом схопив ту руку, притиснув собі до щоки, і мати відчула, як з його очей бризнули сльози. Я кохаю її, нене, аж задихнувся він, як ти не розумієш, кохаю її над на світі. Тепер замовкла мати, знічена, вражена гострим болем, що прозвучав у синових словах. Той біль відізвався в її серці ще гострішим болем. Вона безмірно любила Чоро, свого первістка, єдиного сина. Любила такою ніжною і глибокою любов'ю, що ладно було за нього, за його щастя, віддати не тільки на відруб руку, а й саме життя. Чим же вона тут допоможе йому? Чоро, скажи мені правду, адже я не ворог тобі, а найкраще другий порадник. Ти не відіслав її? Ні. Глухо відповів вчора. «Приховав від батька?» «Так». «Де?» «Нене, я не можу сказати, не питай мене з болем у голосі, вигукнув юнак». «Мені можеш казати все», – суворо промовила мати і зразу ж пом'якшила голос. «Бог свідок, я не використаю твої слова на шкоду тобі». «Нене, кажи!» В материному голосі знову прозвучали тверді, майже суворі нотки, притаманні її характерові. Настала довга пауза. Вчора не відповідав. Нарешті знов заговорила мати на це, раз голос і був лагідний, трохи смутний. «Дурненький мій, якщо ти вже так закохався в ту дівчину, то хіва ж я стану проти того, щоб ти взяв її собі за дружину. Навпаки, я хочу допомогти тобі, адже і дядько Семен і брат Стехи завтра про все розкажуть батькові, і хто знає, як повернеться діло». Я ж казала, що відіслала дівчину додому, а виявиться, що вона тут. Чи не накаже батько перевернути все в лусах, щоб знайти її для них чи для себе? Ти розумієш? А коли знайде, тоді вже буде пізно зараджувати лихові. Вчора знову довго мовчав. Тільки важке дихання свідчило і про його переживання, і про важкі думи, що гнітили його душу. Потім глухо сказав, я відвіз її на чагу, до Ателика Ямгурчі. До Ямгурчі, вигукнула Варвара Ну, слава Богу, вона там у безпеці. Нікому не спаде на думку шукати її там, в далекому степовому лусі. Ну, спи спокійно, а я візьму гріх на душу, допоможу тобі. Хоча не знаю, чи будеш ти щасливий, а вже про її щастя і говорити нічого. Нещасна, як і я. Вона схлипнула. «Не, не вигукнув вчора» і почав цілувати материні руки. «Рідна, дорога моя, що я можу зробити, щоб ти була щаслива? Скажи, що?» «Я зроблю». «Люби мій, заспокойся. Тепер мені не треба нічого, крім тебе, аби ти був щасливий». Вона поцілувала його в лоб, підвелася і поволі пішла стежкою до хати. Арсен міцно стиснув Романову руку, аж той скривився. Вони стояли за кущами винограду і чули кожне слово чори і Варвари ханом. Обидва розуміли, що не так просто буде врятувати стеху, якщо на бік Чори стала його мати. Про те, щоб відкрити мету їхнього приїзду, морзіку чуку, як міркувалося раніше, після того що вони почули нічого й думати. І він її не відпустить і не віддасть за викуп, а зробить своєю дружиною або Одаліскою, як це заведено в турецьких і татарських беїв. Примітка Ода турецької кімнати, Одаліска наложниця. Арсен радів з того, що йому спала щаслива думка підслухати розмову сина і матері. Становище прояснилося і можна діяти не наосліп. Вони довго стояли непорушно, прислухаючись, як чора, крутився, зітхав, щось шепотів, нарешті замовк. Почулося рівне дихання, тоді обережно ступаючи, щоб не тріснула під ногами жодна галузка, не сколихнувся і не жилиснув жодний листочок, відійшли в глибину саду. Спустилися до берега Лиману і сіли біля самої води на м'яку холодну траву. Арсен обняв Романа за плечі. Ну от... Про стеху дізналися промовити, мову тиху. це вже добре. Вчора приховує її на річці Чазів у свого ателика Ямгурчі. Звичайно, не так просто знайти цього Ямгурчі, але і не так складно. Чага невеличка степова річечка, що влітку часто майже пересихає, і ми за день-другий обнижприємо там усе. Ти не думав їхати туди, Арсени? А як же інакше? Нас відразу схоплять, ми маємо ярлик Мурзи. А це щось важить? Хм. А як подивиться на це Палій, чи дозволить? А чому він мав не дозволити? А коли дізнаються Кучук і Чора? Треба придумати правдоподібне пояснення, щоб вони повірили. А яке? Може, хай Палій скаже, що ми пересварилися між собою? Ні, це погано. Зовсім погано, адже ніхто не чув нашої сварки. Тоді хай скаже, що послав нас у Немирів до Юрія Хмельницького. З чим? Ну, Палій краще за нас придумає, з чим? Коли ж ми виїдемо, гадаю, затримуватись нам тут нічого, перекинемося з батьком Семеном Слівцем, осідлаємо коней і в дорогу, щоб до ранку бути на чазі. Вони підвелися і попростували до очеретяної клуні, схожої на великий гостроверхий курінь, де на запашному сінні спали козаки. Тихенько відхилили двері, навпомицьки знайшли палія, що спав крайнім, і розбудили його. Від Білгорода до Чаги один кінний перехід. Літня ніч, коротка, не встигли вершники від'їхати від Дністра, верш 10, як на сході почав підніматися край неба. Спочатку він посвітлішав, потім прибрав бурого, а згодом рожевого кольору. Нарешті весь, видно, край спалахнув, як вогонь. Із-за далекого моря викотився пруг сонця і запалахкотів буйною пожежею. Стеб раз ожив, озвався тисячами голосів, пташиним співом, свірчанням коників, свистом бабаків та ще безлічу звуків, що затоплювали все до Хоча Рсен мав у кишені ярлик Мурзи, вони з Романом домовилися усіх зустрічних об'їджати, щоб не навести на свій слід чори, коли б він надумав раптом переслідувати їх. Тож, помітивши вдалині отару овець і чобана з собаками, звернули вбік і широкою балкою, не кидаючи гак, помчали на захід. Згодом попереду вирунув невеличкий татарський хутір, кілька глиняних халуп, критих очеретом. Його об'їхали теж і несподівано побачили невеликий степовий гайок, що привільно розкинувся попід підгорою. Козаки повернули до нього, сподіваючись дати коням невеликий перепочинок. Та коли до гаю залишалося зовсім близько, з нього раптом вискочило кілька вершників. «Спагії», – вигукнув Арсен, притримуючи коня. Тікати було ніяк, спаї їм просто на них. «Будемо їхати своєю дорогою», – сказав Арсен. «Може вони не зачеплять нас, а коли що, мовчи, Романа, як риба, говорить му з ними я. Хто такі?» – спитав передній кедхуда, наїжджаючи своїм конем на Арсенового буланого. Примітка Кетхуда, турецької начальник, представник османського сановника. «Ми спагії із Откулу, Гаймітбея Бея», якомога спокійніше, відповів Арсен. «А ви?» Примітка Откулу, загінки ноти. Замість відповіді Кетхуда показав пальцем на одяг козаків. «Звідки це у вас?» Арсен оглянув себе і Роману. «Справді, на спагії вони скидалися мало». «А, це байдуже просягнув Арсен». «Так, ми ж були у полоні Ворусів, і тепер після того, як у Бахчисараї підписано перемир'я, нам пощастило вирватися від Геурів. Вони обміняли нас на своїх людей, що були в полоні у Яли Агаси». «О, так ви їдете за кармана? Так я зрозумів. А від Яли Агаси?» «Ну, самого Яле Гаси ми, звичайно, не бачили», – зам'явся Арсен, не знаючи, куди хилить кит худа. «Бо хто нас, простих воїнів, допустив би до такого поважного бея?» «Я не про це. Важливо, що ви були в Акермані, а ми простуємо туди. Дуже спішно треба». «Та от досада в цьому...» Проклятому степу, як на морі, ні доріг, ні позначок. Тому повертайте коней, будете мені запровідниками. Але ж ми поспішаємо, вигукнув з досаду Арсен. Уже скільки часу не були вдома, встигнете відрізав тхуда. Та й не потрапите ви додому, як тільки ступите за Дунай, вас відразу запротурять в який-небудь от кулу і до муштри. Арсен наставив вуха, запахло важливою новиною, але кет замовк. «Їдьте весь час на схід сонця і потрапити до Акермана», – не хотів здаватися Арсен. «А в степу всюди пастухи, вони й дорогу». «Я наказую тобі, собаку», – розлютився кет-худа. «Повертай, голоблі». Доводилося підкорятися, Арсен виразно глянув на Романа і підстюбнув коня. Спочатку їхали мовчки. Попереду Кетхуда з Арсеном, за ними Роман, а позаду роздягнулися спагі. «Невже знову пахне війною?» – спитав Арсен, намагаючись зав'язати розмову. «Скажу, по не бридла вона мені, мов гірка редька». «Ти давно з дому?» – замість відповіді спитав Кетхуда. «Уже п'ятий рік, а домівка далеко?» Про Кизель Ірмак чув, о, далеко, поспівчував кит додав, ну, що я можу тобі сказати? Нічого втішного, лаштуйся ще років на п'ять, а то й на десять тягнути військову лямку. Сердар готує велике військо для війни з Австрією, бо цісар задумав відібрати в нашого Падешаха Східну Угорщину. Примітка Сердар або Сераскир, командуючи діючої армії. Ну, а наш падишах не від того, щоб відібрати у цісаря Західну Угорщину. Ось уже півтораста років з часів султана Сулеймана Кануні тягнеться цей спір між двома володарями за ту землю. Примітка. Сулейман Кануні, законодатель, турецький султан 1520-1566 років. Ще у вересні 1529 року, після того, як була захоплена Буда, Сулейман облужив Відень, і півмісяця його 120 тисячне військо штурмувало те місто, де було всього 20 тисяч захисників. Але взяти так і не зміг і відступив ні з чим. Другий його похід деж закінчився нещасливо, тепер наш... Богоданий падишах вирішив, що настав час, коли Аллах допоможе йому зробити те, чого не зумів зробити Сулейман О, Кетхуда добре знає історію того спору, здивувався Арсен Ще пак, промовив вдоволений похвилою Кетхуда Чому б я мав її не знати? Я народився в Угорщині Та мій заємат, моя мати-мадярка, примітка, заємат Поміщецький маєток, що давався спагії за військову службу. О. вигукнув Арсен. То ти угорець? Чого б то? Я мусульманин. Мій батько був спагія, я теж спагія, служу нашому Падешахові. Мені вчулося, що тобі не хочеться знову воювати, а тобі хочеться, замість відповіді, сказав кетхуда: Мені без війни непогано. Я іншої думки схитрував, Арсен. "Тобі добре, у тебе чималий маєток. Душ 200, Рая. Примітка: Рая або Рая. Залежні селяни. всі 500". Не без гордошив сказав Кетхуда. "Ну от бачиш, а у мене нічого. Руки та шабля, якою я собі здобуваю на прожиття". Кетхуда підозріло подивився на свого супутника, але промовчав. Арсен тим часом вів далі. «Тому мені дивно слухати, що спагія кетхуда, який мав би як пес вірно стояти на сторожі віри і падешаха, розпускає слину і осуджує війну проти невірних». Кетхуда враз натягнув поводи гнівно-блиснув очима. «Хто чув, що я говорив таке? Ніхто, а ти першивий шакал». Дякую Аллахові, що притримав щойно мою руку, яка землим не знесла твоєї дурної голови, геть звідси, і не потрапляй мені більше на очі, мерзотник. Дякую, уклонився цілком щиро Арсен, радіючи з такого повороту події. Їдь прямо вже недалеко, а керман і хай береже тебе Алах, високо шановний, Ага. Він кивнув Романові, і вони, завернувши коней, швидко помчали назад. Наче Чагу прибули надвечір. Невелика степова річечка в'юнилася серед рудих, стоптаних овечими отарами горбів, блищала срібними плесами і супроти червонястого надвечірнього сонця. Сподіватися на щасливий випадок, який допоміг би розшукати ателика К. Ямгурчі, було нерозумно. На це довелося б витратити день або й два. Тому друзі вирішили розпитати чабанів. Напоївши коней, повернули вгору по течії до чагарника під горою, де паслася отара і валахкотіло вогнище. Біля вогню сидів непорушному в гриб старий, пристарий татарин чабан і закиптюженою довгою ложкою помішав у казанку чорбу. Залишивши Романа з кіньми, на березі біля річки, Арсен підійшов до старого, привітався, той підвів на незнайомця евицвілі коричневі очі, що сльозилися від диму, натріснутим скрипучим голосом прокаркав. «Ти турок? Сідай, гостем будеш. Як ти дізнався, старий, що я турок?» – здивувався Арсен. «А турка, скільки не вчи по-нашому все одно чути. З чим прийшов сюди, кажи?» «Дорогу розпитати?» «А як ти вгадав? Справді хочу розпитати дорогу». «Я в цьому степу живу не один десяток літ і знаю, що подорожні завертають до Чабана тільки тоді, коли не знають дороги. Тобі куди?» «До а Він десь тут живе на хуторі». «До Ямгурчі? Це ж до якого? До Безвухого чи до Кривого?» Не знаю, чи він безвухий, чи кульгавий, а знаю, що він був ателиком учори, сина Мурзи Кучукбея. А, так би ти зразу сказав, бо це зовсім інше ямгурчі, щоб ти знав. Це і не безвухий, і не кривий, як спочатку, я думав. Чабан в усміхові показав би зуби рот. Це ямгурчі вороняче гніздо, Ха, я тут усіх знаю». То де ж він живе, Арсен, почав злитися на говіркового старика? А живе він, щоб ти знав в урочищі Глибокий Яр. Це там, де проходить через чого шлях із Бендер на Дунай. Не чув? Ні, не чув, старий, дякую тобі, прощавай. Їдь, здоровий. Та все отак берегом-берегом, аж до караван-сарая. Там зверни праворуч та долиною-долиною, отак і доберейся до Глибокого Яру. А там він один і живе. Ямгурчий той вороняче гніздо оторопав, і старий для більшої певності показав брудним гачкуватим пальцем на північ, звідки струмувала тиха чага. Арсен ще раз подякував старому, дивуючись ясності його думки, і вмінні чітко і риму розповісти про шлях, що став таким знайомим, ніби сам уже пройшов по ньому. Їхали обмінеючи ногайські певиці, Кочовище до смерку. А коли стемніло, строножили коней і пустили в долину пастися, а самі лягли відпочити. Встали з ранньою зурею і знову рушили в путь. Все було так, як змалював старий чабан. І безлюдний караван-сарай біля броду через річку. І широка долина, що звернула від відчаги праворуч і вивела до глибокого яру. Кочовище етелика і мгурчі було розташоване в мальовничому вибалку з бологими схилами. Де-не-де порослими кущами голоду та бузини. Посеред вибилка, перегородженого гадкою, блищав на сонці невеличкий ставок. Під горою стояло кілька юрт та кошар. Тільки на лужку біля ставка паслися гусе, а вдалині, де вибилок переходив у яр темніла на Пасовицького овеча отара, і жодної живої душі. Козаки притримали коней, хутір, здається, зовсім безлюдний, тихо промовив Роман, аж не віриться, що десь тут поневіряється в неволі стеха. «І все ж вона тут», – відгукнувся Арсен, окидаючи бистрим поглядом все довкола. «Чує моє серце, що тут, однак, залишається нам, чи не найважливіше, вирвати її звідси. Коли вже добралися сюди, то вирвемо». «Не кажи гоп», – застаріг Арсен і торкнув коня. В цей час на хуторі, побачивши чужих, заволували собаки, і в ж мить у юртах відкинулися пологи, висипили чорноголові дітлахи, підлітки, жінки, з цікавістю утупилися в чужинців. Потім повагом вийшов старий лисий татарин у червоній сороці, і барвистих грязних шальварах. Він був, як на його роки, міцний, жиловий, на темному Вороному з моршками обличчі видавався вперед великий хрещуватий ніс, що нагадував дзьоб ворона. Приклавши руку до лоби, щоб захистити очі від яскравого сонця, старий намагався впізнати вершників, що швидко наближалися. «Гагей! Шайтанове насіння!» – крикнув він на собак. «Розгавкалися! Заберіть їх!» Двоє старших хлопчиків з палицями метнулися до собак, і ті з виском кинулися в роздіч. Ну от і сам, а талікім гурчитихо, сказав Арсен, стишуючи біг коня. А він і справді чимось нагадує старого ворона. Чорний, худий, носатий. Тим часом перед юртами запала мертва тиша. Всі прикипіли поглядом до незнайомців, що з вигляду скидалися на геурів, але за татарським звичаєм їхали із запасними кіньми. «Хай береже, Аллах, твій дім, Ямгурчі!» – привітався Арсен, злізши з коня і віддавши поводи Романові. «Бажаємо здоров'я тобі і всім твоїм домочадцям!» «Слава Аллаху! Він милостивий до мого роду, повагом з достоїнством відповів Ямгурчі. Хай вас береже, Аллах, чим я заслужив честі бачити у себе таких високих гостей!» І він допитливо навіть з підозрою глянув на приїджих. Арсен не встиг відповісти, раптом з одної юрти метнулася жіноча постаті з криком «Арсена! Романе!» упала на груди Арсенові. Це була стеха. Забившись у нестримному риданні, вона не могла промовити й слова. Тільки припадала до обох козаків, які теж стояли остовпілі, бо не сподівалися, що саме так відбудеться їхня зустріч. Вони думали, що її тримають десь під замком, що доведеться розшукувати, вистежувати, може випитувати – а виявилася, дівчина перша побачила їх, і не втримавшись, на радощах кинулася їм на зустріч. І в Арсена, і в Романа на очах теж заблищали сльози. Вони добре знали, що таке неволя, і розуміли, яких мук зазнала дівчина, яка тепер у її серці бушувала радісна буря. «Сестронько!» – Арсен поцілував стеху в мокрі щоки. «Ну, як тобі? Намучилася, бідненька!» Заберіть мене звідси, заберіть. Вона глянула на Романа і, не стидаючи свого пориву, припала йому до груди. Люба моя, коха, нагладив її пишні русяві коси Романе шепоті, тішаючи, Заберемо. Ми ж і приїхали, щоб визволити тебе, відвести додому. Ми так не мучилися, шукаючи тебе ізладку. На якийсь час Ірсен і Арсен Роман, зайняті зустрічю зі стехою, випустили з поля зору старого Ємгурчі. Це була зовсім коротка мить, але її було досить, щоб хитрий старий дав знак своїм домочадцям, і вони оточили двох чужинців і дівчину. Я Ямгорчи однією рукою схопив Арсена за плече, а другу, в якій був затиснутий кривий блискучий таган, заніс над головою. «Невірний собако, признавайся, хто ти?» Очі старого палали злобою, крила хрещуватого носа роздувалися від збудження. Арсен зрозумів, що вони потрапили в скрутне становище, і силою тут нічого не зробиш, потрібно було хитрувати. Ямгурче, ага, не личить правовірному так приймати гостей, ніби ми увірвалися у твій дім як розбійники. ай яй, -яй. Акучук, Чора і Варвара Ханум вихваляли тебе як розумного, доброго і відданого їхній сім'ї чоловіка. Ці слова не подіяли на старого, він суворо сказав. «І Кучук, і мій вихованець Чора, і Варвара Ханум, хай будуть благословені їхні дні, не помилилися, коли так казали. Але як пояснити, що ця дівчина Геурка впізнала вас і зраділа як братам? Ага, бо ми і є її брати. От бачиш, але це ще не означає, що ти маєш право нападати на нас». Молоді татарчуки, а їх був добрий десяток, мовчки слухали розмову діда, готові кожної хвилини пустити в хід короткі буджатські кинджали. «Я хочу застерегти себе і свою сім'ю від біди, Геура. Яка ж тут біда, нас двоє, і ми приїхали, щоб побачитися з сестрою. Ось дозвіл від Кучука». Арсен вийняв ярлик. Ямгурчи побачив там гу, три перехрещені чорні стріли на червоному полі і враз упустив руку. Тамга Кучука вирвалася в нього, але чому ти зразу не показав її невірний? Бо не встиг? Пробач, я не знав, що у тебе є ярлик Мурзи. Миролюбніше, сказав старий і крикнув на хлопчиків. Геть звідси і заховайте свої ножі. Татарчуки хутко відбігли в бік, збилися у гурт і почали з цікавістю розглядати чужинців. Не варто вибачатися, Ямгурче, ага, ти зробив так, як вчинив би кожен на твоєму місці, заспокоїв старого Арсен. Ми не ображаємося на тебе, а от коли даси нам чого-небудь попити, то будемо вдячні. Стеха подалася до хати, але Арсен притримав її за руку, шепнув будь біля нас. Ямгурчина казав принесіть гостям води та холодний, а ви. гукнув на жінок і дітей, геть звідси. Вигін митю спорожнів, тільки цікаві підлітки, блискаючи чорними очима, юрмилися віддалік. Раптом один з них скрикнув Дивіться, дивіться, хтось мчить сюди. Він показав рукою поверх голів. Всі повернулися в тому напрямку, куди показував хлопець. На протилежному кінці долини, приблизно за версту від хутора, швидко їхав кінний загін, що налічував не менше десятка вершників. Тоб б це міг бути? Арсен кинув бистрий погляд на Романа. Вчора? той ствердно хитнув головою. «Безперечно, вчора. Це він, дізнавшись, що зникли два козаки, здогадався, куди вони могли поїхати і помчав у погоню. Треба тікати. Думати ніколи. Дорога кожна хвилина. Скориставшись тим, що всі, і ямгурчі, в тім числі, намагалися розпізнати, хто наближається, Арсен підхопив стеху під руки і посадив на запасного коня. Наступну мить обидва козаки теж були в сідлах і з місця пустилися навскач. «Стій! Куди?» – зарепетував їм ворчий. «Прокляття! Держіть їх!» – та було пізно. Коні здибилися і помчали щодуху. Хлопчики, рятуючись від кінських копит, сипонули в розтіч. Арсен і Роман розуміли, що втекти в чужій країні дуже важко, а ще важче, коли переслідувачі з самого початку втечі женуться по п'ятих. Тоді ти весь час у них не веду. Найменша затримка, найдрібніша випадковість і все пропало. Відразу потрапиш у ворожі лабети, але іншого виходу не було. Коли втеча обіцяє хоч яку-небудь надію на порятунок, то добровільна здача в руки чори не відчувала нічого доброго. Безперечно, розпалений, розлютований юний Мурза міг накоїти і нещадно розправитися з ними. Тому Арсен ні на мить не сумнівався у доцільності негайної течі. Інша річ – чи витримують коні, чи не зупинить їх якась непередбачена перешкода, чи зміють вони швидко і щасливо перебратися через Ністер. А усі ці думки існувалися в Арсеновій голові, коли стомлені коні, Стишували біг, і потрібно було дати їм хоч невеличкий перепочинок. Переслідувачам, видно, теж доводилося нелегше. Вони, напевно, мчались за мого Акермана, намагаючись перехопити козаків, і їхні коні були стомлені до краю. Арсен тримався каушанського шляху, що вів на Бендери. Це був найближчий торований шлях. Перевага його була в тому, що Чор, який безперечно знав свою місцевість краще, ніж утікачі, не міг обігнати їх якимись відомими йому прямішими стежками. Таким чином обидві сторони опинилися в рівних умовах. До того ж Арсен вирішив застосувати хитрість, обман, на що був добрий мастак, як майже кожен запорожець. А задум його можна було здійснити тільки на битій дорозі, де вешталося туди і сюди чимало людей і військових загонів. Нарешті ще здавна Арсен знав цей шлях, не разним їздив разом з Хачиком, другом юнацьких років та його батьком Верпетом Кероненцем до Туреччини. Боявся Арсен тільки за сестру, чи витримає вона такі скажені перегони, але стеха, прибавши до луки сідла і вчипившись за нею руками, ні на крок не відставала від козаків, навіть випереджала їх на своєму бистроногому огиреві. Кавшани проминули без пригод. Вромчали запиленою вулицею на повному скаку. Саме був обідній час, коли стояла нестерпна спека, і все живе заховалося або в тінь дерев, або під захисток прохолодних стін та очеретяних стріх. Тільки собаки завалували в слід та заглиняних за горож виткнулися чорночубі дотячі голівки. Але за каушанами на пагорбі, звідки було видно шлях далеко вперед, вони побачили чималий гурт вершників, що поволі їхали назустріч. Арсен кинув погляд назад. Вчора зі своїми людьми вирунув із селища і, збиваючи густу хмару пилюки, швидко наздоганяв їх. Роман і Стеха теж мимоволі оглянулися. «Може, звернемо в бік, Арсене?» – спитав Дончак. Боюсь, якби нас не затримали ті невідомі вершники. Не бійся, відстаньте зі стехою від мене трохи, а потім, коли я порівняюся з ними на повному ходу, ми навіть, нас і мчить уперед. А ти не турбуйся за мене, я наздожену вас». Арсен ударив свого стомленого, змокрілого коня і почав по відриватися від Романа Істехи, швидко наближаючись до гурту незнайомців. Це були прості буджатські татари-скотері, але, як завжди, вони мали при собі зброю, шаблі і луки. Не доїжджаючи до них, років 20 Арсен вихопив із-за пазухи ярлик, підняв його вгору так, щоб було видно тамгу, і, уповільнюючи трохи коня, крикнув є правовірні, дорогу гінцям!» Прибережно Оагі, татари миттю звернули до дороги. Роман Стеха, пригнувшись до кінських грив, окутаних хмарою куриви, прогрим котілі мимо них, Арсен ще раз підвівся на стременах. За нами погоня Молдавського господаря затримайте нападників їх небагато, і вдарив коня під боки. Ошелешені татари щось залеготали, але Арсен уже не прислухався. Головне, їх не затримали. А друге, якщо татари повірили йому і зупинять переслідувачів, то вони виграють чимало часу, поки вчора пояснюватиме, хто він і за ким женеться. І від'їхавши з півверсти, він оглянувся. Наспеченому сонцем і вітрами з запиленого обличчя промайнула радісна усмішка. Татари оточили Чору і його людей. Йому навіть здалося, що проти сонця блиснули серед курів шаблі. Але те вже його не цікавило. Кілька хвилин виграно, а тепер вперед. Швидко до Дністра. Витримати до вечора і щасливо перебратися через бистро плину примхливу ріку. А там ніч... Мати козацька прийме їх під свої темні крила, а дикий степ, що розіслався між Дністром і Бугом, поглине, як море тріску. Однак радість Арсенова була передчасна, видно, що розумів швидко пояснити своїм одноплемінникам, хто він, бо незабаром позаду знову. Закурився шлях. Голодні, ненапоїні коні вже ледве трималися. Вони бігли, здавалося, з останніх сил. Та й вершники, особливо стеха, потребували перепочинку. Сонце почало схилятися на захід, спека стояла нестерпна, вона виснажувала і людей, і коней, випували із м'язів останні сили, та найбільше дошкуляла спрага. Пересохли горло, забите пилюкою, просили хоч ковтка води, але навіть якщо проїздили вони, мимо морівчака чи річки не могли дозволити собі такої розкоші, а були змучених коней і мчали далі. А їхати стало важче ще й тому, що перед Дністром місцевість почала змінюватись. Замість рівного степу тут пішли горби, порізані ярами та вузькими узвозами, глибокі долини, поросли кущами байраки. Арсен з тривогою поглядав на сонце, чи скоро воно сяде за далекий небосхил, чи витримують коні такий шалений біг до ночі, бо тільки в цьому бачав він порятунок. Тим часом Чоро наполегливо переслідував їх, хоча відстань між ними не зменшувалася, але й не збільшувалася. Коли втікачі з превеликим трудом здиралися на гребень горба, переслідувачі в цей час спускалися в долину. Їх розділяла відстань в одну версту, не більше. Нестеха ледве трималася в сідлі. «Ой, нема більше сили!» – скрикнула вона, коли дорога круто пішла вниз з вузьким глибоким узвозом. Згори верхи на коні і досвідченому вершнику, і важко, і незручно їхати, особливо, коли кінь летить навскач. Що ж казати про непризвичайну до цього дівчину? «Потерпи, кохана!» – шепнув Роман, який весь час тримався поряд з нею. Арсен теж підбадьорив сестру. До вечора недалеко, а вночі спочинемо. З узвози вискочили в долину, по якій протікав чималий ручай. Через нього було перекинуто вузький дерев'яний місток. Поряд з містком розкинувся затишний берег з розкішною зеленою травою. Сонце вже опустилося так низько, що сіло за високий порослий лісом горб, і в долині панувала приємна прохолода. Рай та й годі. Але цей рай здавався... А втікачам страшним пеклом. На зеленому лужку паслися осідлені коні. Ближче до узвозу яничари ставили намет, через місток саме поволі перевозили важкий віз, вкритий брезентовими попонами. Дорога була перекрита. А втікачі, виринувши раптово з узвозу, за милим не вирізалися в гурт яничарів, що стояли на дорозі і спостерігали, як їхні товариші підтримували. Воза, під яким прогиналися тонкі жердини на стилу. Ех, чорт, вилаюся тих варсен, бистро кидаючи поглядом місцевість і шукаючи виходу з пастки. Виходу не було. Попереду турки, позаду чора зі своїми людьми місток перекритий. А береги струмка такі обривісті, що перестрибнути чи переїхати в бріди, годі було й думати. Зозвозу долину в глухий тупіт копит. Через якусь хвилину-другу чора наздожине їх. Гарсен здугою поглянув на протилежний берег струмка. Невже тут погибати? Невже їх спіткала Та безглузда випадковість, якої він так боявся? Так спіткала, Виходу нема. Залишається одно – звернути в ліс і виграти час, поки стемніє. Надія невелика, та все ж надія. За мною, Романе, за мною, стехо, гукнув схвильовано і вдарив коня ногами під боки. Та в ту ж мить чаясь рука схопила за гнуздечку і осадила його назад. Попереду стояв молодий яничарський чорбаджія. «Ненко!» – вигукнув вражений Арсен. «Звідки ти? Як тут опинився?» Ц Перед усім я, Сафар Бей, промовив той. А як опинився тут про це згодом? З яким же правом я міг би і перед тобою поставити подібне запитання? Про це теж потім. А зараз врятуй нас від погоні. За нами женеться син Кучука. Виявилося, це він викрав стеху, а ми з Романом визволили. Та ось і погоня. Зозвозу вирунув на змиленому коні Чора. За ним кілька воїнів Ногаєв, побачивши стеху і козаків, вчора вихопив шаблю і кинувся до них. «Яури прокляті, я уб'ю вас!» Арсений Роман теж угодили шаблі. Але всіх випередив Ненком. Піднявши пістоль, він метнувся назустріч чорі. «Стій! Ти хто такий, що накидається на воїнів Падешаха, негідник?» Узрівши перед собою яничарського агу із срібним членком на чолмі, вчора осадив коня і опустив шаблю. Він не зумів приховати розгубленості». Примітка Челенк, срібна медаль за хоробрість, кріпилась на чалмі. «Я не нападаю на воїнів, Падешаха, ага, я тільки хочу повернути невільницю, яку викрав у мене цей мерзенний Геур. Видно було, що він не впізнав Сафар-Бе, чи то через схвильоність, чи через те, що погустішали сутінки». Тим часом переслідувачі збилися біля свого ватажка, а до них, притягнуті криками, тупотом кінських ніг і незрозумілим замішанням, згромадилися яничари. «Гей, воїни!» – гукнув Ненко. «Візьміть цих негідників у підстражу та стережіть пильно, щоб жоден собака не втік!» Яничари вмить стягнули татар з коней, обезброїли. «Чори намагаюся протестувати!» Я жалітимуся Прибережному Азі. Ти поплатися за самоправство, ага, я син Мурзи Кучука. Тим гірше усміхнувся Ненко. Син Мурзи нападає на воїнів падишаха. Непоштиво ставиться до Яничарського аги. За таке поголівці не погладять. Візьміть його». Я не чарись схопили чору, заломили назад руки, хлопець намагався вирватися, кричав, що це помилка, що він і в думці не мав наміру нападати на воїнів подишаха чи ображати агу. Але його не слухали, стосунули його в плечі, потягли до табору. Ненко залишився на одинці з втікачами. «Ну от ви в безпеці», – сказав він, підморгнувши по-дружньому, – «тепер я можу тримати чору його людей скільки треба, аж до Дунаю». «На той час ви будете далеко за Дністром, і він хоч би як хотів не зможе вас наздогнати». «Дякуємо тобі, Ненко», – Арсен потиснув йому руку. «Не знаю, щоб з нами було, коли б не така щаслива зустріч». Дякуйте Аллахові», – Ненко усміхнувся, –« але чого ж ми тут стоїмо?» «Прошу до шатра, я вам цікаво буде побесідувати з воєводою Младеном, та й підкріпитися не завадить». «Той Младен тут». Арсен не приховував радості. А Златка? Ненка враз спохмурнів. Про Златку нічого не відомо, ніяких слідів. Ми гадали, що вона в Криму. А в Криму ми з Романом були, там її немає. Вони рушили поміж возами до намету, що стояв над самим струмком. Ненко йшов попереду, і яничари, вклоняючись, поспішали дати йому дорогу. Біля одного воза Ненко зупинився. «Опізнаєте?» – показав пальцем на темну постать людини, що, скарлючившись, сиділа біля заднього колеса. Арсен, роман і стеха глянули на заросле обличчя незнайомця, скойовджене, давно нестрижене волосся спадало йому на лоба. Дорогий одяг, пожмаканий і висів на схудлих плечах, як на кілку. Чоловік на мить підвів голову. каламутний погляд байдуже ковзнув по лицях і по віки відразу. «Склепилися. Юрій Хмельницький!» – скрикнув Арсен, коли вони відійшли від воза і вражено глянув на Ненка. «Невже то справді він? Як бачиш, він хитнув головою Ненко. Колишній гетьман. Отже, тепер...» Великий візир наказав схопити його і на Аркані притягнути в Стамбул, а з ним доставити все його багатство, яке він встиг нагарбати в Немирові. Ненко показав на важко навантаженого воза, що під охороною чималого загону вершників саме переїхав у міст і зупинився посеред табору. Це був той віз, що перешкодив утікачам перемахнути через трумок, і в думках Арсен подякував долі, що так трапилося. Сліпий випадок, який, здавалося, загрожував їм смертельною небезпекою, приніс порятунок і, що найголовніше, зустріч із Ненком і Младеном. Чим же Юрась прогнівив султана? Здається, він вірою і правдою служив йому. Мені про те не доповідали, з іронією сказав Ненко. З кам'янця одного дня прибув Чауш з наказом, і ми той наказ виконали. Мені доручено доставити гетьмана його скарб до Стамбула і там доповісти безпосередньо великому візирові. Хто ж тепер гетьманом у Немирові? Кара Мустафа зажерливий, мов понизив голос Сненко, йому мало того, що загарбав у скринях Юрася Хмельницького, тож він продав правобережну Україну молдавському господареві за чималий, мабуть, міх золотих, а той розсилає в усі кінці своїх полковників. Ну он як тепер господар видушуватиме з народу те, чого не встиг видушити проклятий юрасі. «І справді проклятий, – відгукнувся Ненко, – ніхто в Немирові не пожалів за ним, коли ми на Аркані виводили його з міста. Тільки чулося, туди йому й дорога». «Отже, це наказ великого візира», – промовив замислено Арсен, пригадавши зустріч з ним у кам'янці. «Клюнула рибка на приманку». «Клюнула? – погодився Ненко. І тепер, коли я дізнався, що златки в Криму немає, мені здається, що це діло його рук». «Ти його допитував?» Арсенаж аж від ненкових слів. «Ні, не допитував, адже ця думка прийшла мені в голову щойно». «Ми допитаємо його зараз. Тільки не поспішай. Маємо час. Ходімо до намету. Ти ще не бачився з батьком, тобто з воєводою Младеном». У наметі було темно. З протилежного відходу кутка почувся голос воєводи Младена. «Це ти, ненко?» Я, але не сам. З ким же? Сафарбею. Младен тривожно скрикнув і схопився з ліжка. Видно, йому було досадно, що при сторонніх у нього нежданно вихопилося слово «Ненко». Гаган не відповів і плеснув у долоні. Молоденький яничар уніс на срібному підсвішнику Лоєву свічку і поставивши на невисокий похідний столик, Безшумно вийшов. Младен ступив наперед, жмурячи від світла очі, напружено вдивлявся на три темні постаті, що стояли за ненком. І чим довше він дивлявся в них, тим більше на його обличчя вимальовувався подив, що врешті вибухнув радістю. «Арсене, голубе!» – він кинувся з розкритими обіймами до козака. «Другарю мій, сину!» Старий воєвода міцно обняв Арсена, прослізився довго, не міг від нього відірватися, мов боявся втратити. І тільки тоді, коли перший порив радості минув, випустив його з рук. І стеха тут, і Роман, він обняв їх. Дорогі мої, звідки ви, як потрапили сюди? Ненко тим часом вийшов з намету, і незабаром за його наказом було внесено вечерю. Запиваючи їжу холодною джерельною водою, Арсен, як мів, коротко розповів про їхні пошуки Зладки, про подорож до Криму і Буджака, про визволення стехи і втечу від погоні. У младене все нижче і нижче опускалися плечі. Почувши, що Зладки в Криму немає, що немає її в Буджаку, отже слід її загубився ще в Немирові, він важко зітхнув. У Немирові... «Ми теж усе перевернули, нема, і ніхто нічого не знає, а може, хто і знає, та мовчить». «Є одна людина, що знає, де Златка», – сказав Арсен. «Хто ж це?» – кинувся Младен. «Гетьман». «Гетьман? Юрась Хмельницький? Так». Младен недовірливо поглянув на Ненка, ніби питав у нього поради. Той ствердно хитнув головою. «Так, ми гадаємо, що він знає, де Златка, і зараз примусимо його сказати правду». Ненко знову плеснув у долоні. Полог відхилився, з'явився вартовий. Приведи сюди Геура Гетьмана. Юрія Хмельницького притягнули на аркані, що вбив йому шию. Невидно, видно, його щойно розбудили, бо він розгублено блима очима, не розуміючи куди і для чого його привели. Невисокий, понурий, наляканий він зараз зовсім не був схожий на того зарозумілого правителя, який нагонив страх напів України. Стояв із зв'язаними за спиною руками, з арканом, що зловісно тиліпався на шиї і покірно ждав якоїсь нової напасті. Коли вартовий вийшов, Ненко подав Хмельницькому низенький стільчик, сказав «Сідай, геть мене, та слухай мене уважно». Той сів і підвів тьмяні очі. «Я слухаю, ага». Ненко підійшов і схопив Юрася за плече. «Де поділася моя сестра?» Юрай здригнувся. «Я не знаю», – відповів глухо. «Її викрили татари. Не поспішай стверджувати це, подумай. Я мав досить часу думати. І все ж, гетьмане, тобі доведеться подумати ще і пригадати те, що ти так уперто намагаєшся забути чи приховати», – сказав, виступаючи наперед з Венигора. «Ти мене впізнаєш?» – Юрій Хмельницький оторопіло глянув на козака. «Запорожець? Ти?» Так, це я, і я радий, що Бог не позбавив тебе пам'яті. Отже, маєш пам'ятати і те, куди запроторив зладку. Далася вона вам, цього я не знаю. Згадаєш виродку, вигукнув Арсен. Він був страшний, важко дихаючи, з налитими лютті очима, поволі підійшов до колишнього гетьмана, схопив його за шию обома руками і струснув так, що того замалим не відірвалася голова. Згадаєш і скажеш, а не скажеш, тут тобі і смерть. Козакові пальці п'ялися в тонку шию Юрася. Ну, кажи недолюдку. Юрась смертельно зблід, захарчав, очі йому полізли на лоба. З вуст зірвалися хрипкі слова. Зачекай, скажу. Арсен розслабив пальці, Юрась хапнув ротом повітря, струснув головою. Губи його посіріли і щось белькотали нерозбірливе. «Ну, кажи», – знову струснув його Арсен, – «і не думай брехати, бо в немеці запала тиша». Погляди усіх опілися мов ножі у чорні гетьманові очі. «Що він скаже?» Та дівчина мене образила, нарешті вимовив Юрась, затинаючись від страху. «Я не міг стерпіти такої наруги. Ну, і що ти зробив?» – підбадьорив його стусаном Арсен. «Я наказав, голос колишнього гетьмана зірвався і завмер». Що ти наказав? Я наказав відвести її в кам'янець, і Юраць знову замовк. Та говори ж, клятий, нестерпів Роман, зірвавши з місця, підбіг до Юраця і заніс над його головою ятаган. Говори, не сотай з серця, і продати, ледь чутно видихнув той. Продати? Одночасно вигукнули Младененком. Продати, заревів Арсен, я уб'ю тебе, негіднику. Але Романова рука лягла на плече друга. Чекай, Арсен, заспокойся. Якщо він скаже, кому і куди продано Златку, ми залишимо його живим. Хай йому чорт. Я повернувся до Юрася. Ти чуєш, нелюде? Кажи. Юрась позеленів. Його тіпила лихоманка. Правди сказати не хотів, бо більше за все на світі боявся великого візира, до якого, як думав, він його приведуть через кілька тижнів. Сказати, що Златку він відправив у подарунок великому візирові, це означало б або померти зараз від шабель цих шебайголів, які невідомо як і звідки звалилися на його голову, або ж загинути в лютих муках від костоломів великого візира. Я, я не знаю, кому продано дівчину про белькотів Юрасі, але я знаю, хто її продав, хто сварид мого грішний. Це він возив її у кам'янець, а я потім не цікавився її долею, додав він зовсім тихо і якось невпевнено. Арсениненко переглянулись. Ця невпевненість породила у них підозру, що Юраз, сказавши неправду, або тільки півправду, викручується. Я не вірю тобі, поганцю, Арсениш Тремтів, пальці знову стиснули горло Юрася. Або скажеш все, або пропадеш тут, мов собака. Ну, він був страшний. Юраз відтхнувся, все його тіло покрилося холодним потом. «Не вбивай, я скажу все!» Він раптом упав на коліна. «Ну!» Я віддав її в подарунок кара Мустафі в гарем. Многогрішний одвіз, тихо вимовив Юрась, ждучи найгіршого. В неметі настала могильна тиша. Арсену ворокамому волі ослабла і відпустила горло гетьмана. Всі з жахом і огидою дивилися на нікчем, що понуро стояв на колінах. Віддав кара Мустафі в гарем. Арсен зблід, Нібестямним поглядом втупився в темряву, що заснувала кутки намету. І він сподівався найгіршого, і ось воно прийшло. Златку гарем. у Мустафі, великому візирові. Розум відмовлявся вірити, вуха не хотіли чути цих убивчих слів. Арсенове серце розривалося від пекельних мук. Не легше було Младенові і Ненкові. Роман обняв стеху за плечі, мов би бажаючи захистити її від злої долі, яка спіткала златку. Довго в неметі панувала напружено-болісна тиша. Її порушував лише тріск свічки, та здалеку чулося глухе іржання ржання коней. Нарешті першим опам'ятався Ненко. Відкривши полог немету, покликав вартових і наказав Заберіть в'язня та пильно стережіть. Юрія Хмельницького вивели. Младен сів на похідне ліжко й, обхопивши сиву голову, руками, застиг у важкій задумі. Ненко повільно ходив з кутка в куток, від того світло свічки блимало, колихалося, і мерехтливі тіні снувалися довкола. Стеха плакала. А Роман підійшов до прибитого гори Марсена, обняв друга за плечі, але слів. Розради не знаходив. Нарешті ненко зупинився. Що будемо робити, друзі? спитав тихо. Ніхто йому не відповів. Арсене, годі побиватись, думати треба, підійшов він до запорожця. Що ж тут довго думати з болем, що спотворив йому обличчя, відповів Арсен. Злаці нічим не допоможеш. Залишається одно вбити негідника. Кого? Юрася, кого ж ще? Ненко скрушно похитав головою. «Ні, я не дозволю вбивати його. Аземага доручив мені доставити в'язня в Стамбул, в самовежний замок, і я виконую цей наказ. Чого ж тоді, питаю, що робити? Я поїду з тобою в Стамбул, проберуся до кара Мустафи і вб'ю його. Азлатка?» Арсен задумався. «Азлатку вирву з неволі». Ти це говориш серйозно, другарю, підвівся младен. Адже сам чув, де зараз наша Златка? Де? В гремі. Ну і що? Арсен Враз насупився, пригадавши раптом далекий кизилий ремак, замок, аксу і гамідову жертву і раз, яку і смет мертву ніс на витянутих руках. Але ж младен запнувся і похилив голову. Гарсен зрозумів стан воюводи, який вважав, що тепер, дізнавшись, що Златка в гремі, козак відмовиться від неї. Батьку, батько, обняв його за плечі, як же ти так можеш думати про мене? А вголос сказав, звертаючись до всіх. Дорогі мої, тепер, коли знаємо, де перебуває Златка, хіба можемо ми помишляти про щось інше, крім одного, як її визволити? Він говорив тихо, а всім здавалося, що він кричить, і кожне слово – то згусток болю. І щоб з нею не трапилося, вона наша, вона моя. А, до речі, ми ще не знаємо, що з нею. Де вона? «Що ж ти пропонуєш?» – спитав Ненко. Арсен повернувся до нього. «Я поїду з тобою в Стамбул, і ми там про все дізнаємося. Слід певний. Під страхом смерті Юрай сказав правду. Отже, слово за нами». І перед ним за мною. Життя покладу, а зладку знайду і вирву з злабет Карамустафи. Млад Младен розчулено обняв козака. Ненко потиснув йому руку. Дякую, сину. Дякую, брате. Їхні руки сплелися в дружньому потискові. До них підійшли Роман і Стеха. Може, і ми з вами, тихо, спитав Роман. Ні, ні, заперечив Арсен, ви зі стехою поїдете своєю дорогою. Ось вам ярлик мурзи. Тепер вас ніхто не переслідуватиме. Або чор ми відпустимо аж на Дунаї, а ви ж на той час досягнете Бугу і там зустрінетесь із палієм, який з товариством не примусить довго чекати на себе, їдьте прямо до Києва, а там не Ірпінь, до наших. «Матір, вітайте, дідуся, скажіть, що люблю їх і думаю про них весь час, а додому повернуся тільки зі златкою». «Або не повернуся зовсім». «Братику схлипнула стеха». «Дурнесенька, ну чого ти ховаєш мене заздалегідь? Повернусь я, от побачиш». І він поцілував сестру в заплакані очі. Палій погостював три дні, і ввечері голосив, що завтра від'їздить додому. «Пора знати», – сказав, – на припрошування сестри залишитися надовше. «Хіба тобі у нас погано?» – уставив своє слово Кучок. «Непогано. Дякую за гостинність. Але самі знаєте, в гостях добре, а дома краще». не сказав, що так було домовлено з Арсеном і Романом. Якщо їх не буде протягом трьох днів, то він разом із товариством має подякувати за хліб, за сіль, і рушати в путь. Вони визначили точно дорогу на Київ і урочище на Бузі, де повинні були зустрітися. Три дні минуло, отже Арсен з Романом і Стехою вже в безпечному місці і чекають на нього. Одно турбувало Палія, раптове зникнення Чори. Варвара Ханум на запитання брата відповіла, що хлопець, мабуть, гайнув з однолітками до моря. Але Палій не повірив цьому, не міг уявити, Якби це племінник без поважної причини гайнув на море від гостя дядька, якого бачить уперше, а може й останнє. Крім того, заважив якусь нещирість у словах сестри. Це його насторожило. Зрозумівши, що палій твердо стоїть на своєму, Кучукбей і Варвара Ханум влаштували гостям урочисту вечерю. Простора світлиця була застелена пухким килимом, на якій невільниці не ставили полумисків з їжею, глечиків з вином та з чербетом. Кучукбей посадив Палія поряд із собою і сам частував його. Варвара пригощала козаків. Коли випили по кухлю вина, зав'язалася розмова. Привід її подав Мурза, назвавши Палія братом і другом. На це Палій відповів. «Так, сьогодні ми з тобою друзі, Мурзгум, ба навіть родичі». І недалеке адже держиш мою сестру, тож давай вип'ємо за те, щоб жити нам по-родичівськи. Ти не нападай на Україну, не пали наших сіл і міст, не вбивай людей, не бери ясир, а ми, з вого боку, не нападатимемо на Ногайську орду, зокрема, на Білгородську. Ти хочеш неможливого, саме не заперечив Кучук, тримаючи в руці, не допити кухоль. Як же ми житимемо без війни, невже ти думаєш, що ногаї оратимуть, не сіятимуть пшеницю, просо, як геори? Невже вони, володарі степів, приростуть до землі, щоб усе життя коперсатися гною? Ні, Аллах створив ногаю людьми вільними і войовничими. Сьогодні ми тут, а завтра за Бугом чи за Дніпром, шаблею і стрілою ми здобуваємо свої багатства. Одяг, коней, збіжжя, рабів. Але ж це суперечить доброму сусідству і здоровому глуздові, запально вигукнув палі. Якщо так триватиме далі, то наші землі знелюдніють, зобожують, розоряться і стануть легкою здобучою кого-небудь третього. Султана, приміром, він і так наклав на вас лапу. Та й до нас було простягнув, поки ми не вдарили по ній. Не вмовляй мене, Семене, Кучук допив вино і тильною стороною руки витер губи. Не вмовляй, бо це безнадійно. Ми нападали на вас і будемо нападати. Це так же природно, як те, що вранці по волі Аллаха сходить сонце, а взимку стає холодно і падає сніг. Нога й зрісся з конем, шаблою і луком, як риба з водою. Сам Аллах не в силі змінити його природи. А ти хочеш, щоб це зробив я? Козаки вже сп'яніли і ледве стримувалися, щоб не наговорити господареві різких слів. Метелися червонів, пирхав, але під поглядом палія замовкав і знай підливав у кухлі собі шевчикові й сікачеві вина. Сікач сидів, як на голках, На шевчик розкрив рота і витріщився на морзу, мов на диво. Палій відчував, що починає сердитись. «Тоді не ображайся, Мурзо, коли я з козаками прийду громити твій улус та іншу улуси ногайців. Я не ображаюсь Тут хто кого?» Палій блисну очима. «Так, хто кого? Це буде війна довга, затяжна, аж поки один із зупротивників не зрозуміє, що карта його бита. Сподіваюся, це буде карта не наша», – сказав, підсміюючись Кучук. «Хто зна?» Невже ти гадаєш, Мурзо, що твоя тисяча кибиток, чи, скажімо, точніше, п'ять-сім тисяч вершників зможуть протистояти нам? Невже гадаєш, що ви зможете винищити такий великий народ, як наш? Особливо тепер, коли він об'єднався з Москвою? О, є, Мушково далеко. Не завжди вони зможуть допомогти вам, а ми нападаємо несподівано, як буря, і так же, як буря, Потрощивши все на своєму шляху, зникаємо. Палій насупився, глянув йому в чорні, з коричнюватим відтінком очі. Погляди їхні схрестилися, ніби мечі. Я не хотів би образити тебе, Мурзо, але мушу сказати, ти мислиш як хлопчисько. Жоден народ на світі ще не прохарчувався війною. Рано чи пізно йому приходить кінець, щоб жити, і людина повинна Орати, сіти, вирушувати худобу, шити одяг, взуття не воювати. Однак ти ж маєш шаблю при боці. Я змушений її носити, щоб захистити себе від таких людоловів, як ти. Один біс – нападати чи захищатися. Це два обличчя однієї тієї ж речі війни, вигукнув Мурза. Та неоднакові, зразу ж відповів Палій. Ось ми щойно підписали з ханом договір про перемир'я на 20 років. Зі свого боку хан зобов'язався не нападати на нас, не брати ясиру нашій землі. А ти, підданий хана, вже йшов похідно Україною, Україну і вважаєш це справедливим? Нога її договору не підписували, буркнув кочук. Але ж ти знав, що договір підписаний, відісланий царю і султану для затвердження. Знав. І все ж йшов на нас війною. Йшов, бо мій народ хоче їсти. Палій зціпив зуби, довго мовчав, бачив, як то блідло, то червоніло лице сестри Варвари Ханум, як стискувалися кулаки його товаришів. Хм, бачу, добром з тобою ми не домовимося, Мурзо промовив нарешті. Шкода. Кучук зареготав, оскалюючи міцні зуби, що серед чорної бороди біліли, мов сніг, ударив Палія долоною по коліну. Не будемо морочити собі голови семена тим, що буде. У вас є гарна приповідка. Хай буде що буде, а буде те, що Бог дасть. Тож сьогодні й пиймо, гуляймо, а... а про завтра не забуваємо, перебив його мову палі. Бо минулого не зміниш, а майбутнє в наших руках в руках Аллаха, саме чуєш, в руках Аллаха. Захоче Аллах, щоб загинув мій народ, і ніщо не врятує його. А захоче, щоб загинув твій, то він загине, якби ти не ставав дибки. Жорстокий твій Бог, Мурзо, похитав головою Палії, а коли б ми були розумні, то місця вистачило б для нас усіх. Кучо хотів щось відповісти, але в цю мить грюкнули двері, і в кімнату увійшов Чора». Втомлений, схудлий, злий, він похмуро привітався і довгим докірливим поглядом подивився на матір. Варвара ханом збрідла. Той синій погляд сказав їй про все, і про причину його смутку, і про біль, що принизував його груди, вона легенько зітхнула. Та ледь помітний вогник, що враз спалахнув у її очах, засвідчив про радість. Син повернувся живий-здоровий, а полонянка, котра могла стати причиною роздору і ненависті в сім'ї, мабуть, не завжди щезла з їхнього видно, колу. Палій помітив мовчазну мову сина і матері, зрозумів усе, що таїлося за нею, і полегшено зітхнувши розправу русявого вуса. Отже, стеха визволена, і вони можуть завтра на зорі покинути Білгород і мчати на бух до умовленого місця. Переправившись через Дунай, Яничарський загін на чолі з Сафарбеєм поволі простував добруджою до Балканського хребта. Одягнутий у Яничарське обрання, Арсен разом з Младеном їхав весь час попереду. Він не хотів показуватись на очі Юрасю Хмельницькому, що плівся прив'язаний до воза із середини валки. І Арсен і Младен поспішали. Здавалося, коли б могли, полетіли б на крилах. Арсена підганяло бажання якнайшвидше добратися до Стамбула, де він був упевнений, знайде зладку. Младене ж тягнуло вперед, крім туги за дочкою, ще й інше почуття. Під його ногами була рідна болгарська земля. Десь там, на полонинах, у зелених долинах серед лісів гуляють його побратими гайдуки – борці за волю Болгарії. До них, до них рветься серце старого воєводи. Коли на шостий день їзди валка здерлася на високий перевал, младен підкликав до себе Ненка і Арсена. Вигляд у нього був радісний, урочистий. Він скинув чалму, розправив рукою довге сиве волосся, глибоко вдихнув про холодне гірське повітря і сказав радісно, урочисто, «Боже, ось вона переді мною Болгарія, стара планина». Він раптом став на коліна, нахилився і поцілував землю, а в очах його блищали сльози, а, підвившись, окинув поглядом горбасті сині криї що мріли вдалині, далині, але чутно прошепотів сухими вустами «Болгарія, рідна моя!» І Арсеннененко не проронили жодного слова. Вони розуміли, які почуття нортують зараз у грудях старого воєводи. Младен узяв їх за руки, підвів на край без скиду, з якого віднілися південні схили хребта, промовив схвильовано. Синове, тут ми з вами розстанемося. Чому, тату? здивувався Ненко, – ми ж домовилися їхати разом до Стамбула. Там наша Златка. А вас, двоє молодих, дужих, з мене буде невелика поміч справитися самі. Визволите Златку, а я залишуся тут, у рідних горах. Десь там, – він показав удалену рукою, – знайду своїх хлопців, – я вірю, ждуть вони мене. Десь там він знову підняв зморшкувату, але ще міцну руку мати наша, Анка, орлиця моя, вона теж давно чекає на мене. Вони довго стояли мовчки, аж поки на крутому підйомі не показалася валка, що поволі піднімалася вгору. Старий воєвода раптом заспішив. Ось що, синове, слухайте мене уважно. Перше вам і головне завдання – визволіть мою... Доньку Златку, де б вона не була, хоч би і в Сиралі самого султана вирвіть її звідти. Примітка Сираль, палац. І дайте знати про те у Сливен, старому, станку. Ви обидва знаєте, де він живе. То мій давній друг і вірний помічник. Зрозуміли? Зрозуміли, хитнув головою Ненко. А друге завдання – підточуйте могутність порти. Де тільки можна, і як тільки можна знищить великого візира Карамустафу, то хитрий запеклий ворог уже підкорених і ще не підкорених народів, а особливо болгар, бо він наробить усім біди. Про все, що варте уваги, сповіщайте мене через станка, я знайду спосіб передати ваші таємні повідомлення кому треба: у Київ, а звідти в Москву, на Запорожжя чи коли треба у Варшаву. Знайте, «Ворог нашого ворога – то наш спільник. Допомагайте йому всюди і всім, чим можете. Ось так, синове. А тепер давайте прощатися, бо не знаю, чи побачу вас ще коли-небудь. Роки мої біжать, вірські потоки, і все ближче відчуваю я до вічного моря спокою. Тож не будемо втішати себе зайвими надіями». Він обняв Ненка. Міцно притиснув до серця. «Я щасливий, сину, що знайшов тебе. Безмежно радий, що ти зрозумів мене і поділяєш мої думки і поривання. Спасибі тобі. Будь здоровий і щасливий, рідний мій». Він відхилився на довжину витягнутих рук, довго дивився на сина, потім ручку поцілував ще раз і повернувся до Арсена. «Арсене, другарю мій, ти став мені теж рідний, як син». «Я в неоплатному боргу перед тобою, бо ти знайшов дітей моїх, а ще в більшому боргу буду, коли визвелиш Златку». Він обняв козака і тричі на хрест поцілував. «Знайду, батько, аби жива була, з пазурів самого шайтана вирву нашу любу Златку. З почуттям, відповів Арсен, потискуючи руки воєводи». Младен раптом посуворішив, Ще раз пильно глянув на сина і на Арсена, а потім підійшов до коня і легко, ніби за плечима не було тягаря, років скочив у сідло. Помахав рукою. «Прощайте, рідні мої, хай щастить вам на вашому шляху!» Він трукнув коня і з вириною стежкою звернув бік від дороги. За хвилину його невелика ставна постать сховалася в гущавині зелених кущів. Арсен зітхнув. Ну, от і воєводи младена немає. Тим часом наблизився обоз. Прийшли стомлені яничари, прогоркотіли важкі, обковані залізом колеса. Протрюхикав, припнутий до воза, припорошений дорожньою курєвою, єразь Хмельницький. Простоволосий, бодесь загубив шапку гетьманку. Маленький, згорблений, споганілий, він ледве приставляв ноги, і, похиливши голову, підстюбуваної батогами кінних охоронців через силу топтав свій тяжкий, безславний шлях. Арсен похмуро провів його суворим поглядом і в його серці, як і кожного разу, коли він бачив Юрася, почала наростати глуха ненависть. І хоча він розумів, що не один Юрась винуватиць його поневірянь. Десь там попереду, в могутній порті, жорстокий кара Мустафа, з яким він іде битися не на життя, а на смерть. Однак цьому виродкові пробачити не міг ні своїх страждань, ні страждань свого народу. Він стіпив зуби, щоб стримати болісний стогін, що рвався з грудей. Ненко помітив зміну, яка сталася з Арсеном, і, скочивши на коня, промовив співчутливо поїдемо братику. Але той, зітхнувши, заперечно похитав головою. «Їдь, я наздожину». Іважко сів у сідло. У його приглушеному голосі прозвучала така туга, що Ненко не міг заперечити. А коли, рушивши вслід за валкою, через деякий час оглянувся, то побачив на перевалі над стрімким урвищем одинокого вершника, що темнів на тлі ясно-голубого бездонного неба. І було в ньому щось печальне і грізне одночасно. Кінець озвученої книги читав Андрій Вільколек. Київ, 2004 рік.